God dag kära nördliv-lyssnare. Det här är Max. Det är så att jag råkar klantade mig lite på i början av inspelningen så mitt ljud är borta under de första minuterna. Men jag har som tur med teknologisk under lyckats klippt och klistra och spelat in lite i efterhand så att den ni hör från mig är inspelat nu i efterhand efter podcasten och efter Fredrik börjar tala om Diablo 3 så kommer jag vara tillbaka igen som riktigt. Bara så att ni vet så att ni inte tycker det låter som ett skript för det följer ju ändå. Men men, här är podcasten. till Nördliv. Idag är det den tionde första. Det här är avsnitt nummer tio. Idag har vi med oss som vanligt Fredrik, Nej. Danny, Rob och även gästen Lotta som, eh, vad jag hör av mejlen senare, kommer förmodligen att stanna. Oh, no. oj, oj, oj. Ja, jag ja, ja, vi, vi, vi, vi får hoppas. Vi får kicka någon. Hur vi, vill vi, som är sagt, vi, vi små pojkar behöver ju någon som styr upp oss och då behöver vi en kvinna till. <laughs> alltså, det blir så många, vi får ta kicka någon, ja det blir väl jag i så fall antagligen eftersom yep. vi är för många du, du, Robert, <laughs> Duel, Robert, Robert <laughs> du är yngst så En, en duell? Bah. Hur skulle du ha en duell i spel då? <laughs> Nej, en real life deathmatch helt ja. enkelt Jag mot Lotta eller? Hon är ju en massa svärd. jag tror hon vinner nog Ja, ah, men Det är lugnt. du kan få välja andra vapen också, eh, våge, eh, ja, i och för <laughs> är, är det Hunger Game helt plötsligt så? Här, nu ska det vara utmanande och sånt här tillbåge, och... <laughs> oh, svärd, spjut, vad vill du ha för någonting sådär? <laughs> Jag kommer här, att vinna låt, i alla fall. Låt, ta, ta, ta, bara, ta bara ett race på 50 meter så vinner du Nej <laughs> Vad? Ja men det är inte kul att springa, seriously, nej, jag, jag nej. springer inte Nej, jag vet att Robert, Robert avpyr att springa Det gör det jag alltså, inte. jag tycker om att springa, det är bara att sen jag har varit tjock så gör jag det inte så ofta <laughs> Precis min poäng <laughs> <laughs> ja, då Var, det. Det var jättebra. I alla fall, äh, grabbar, skulle vi ha en podd ikväll? <laughs> jag ser det där. Bra, bra, bra, bra, Han fyra uppåt på däckningen <laughs> okay. Max? Ja, Tack för den, Dani. Vi ska gå in på vårt första segment som är Vad vi har spelat sen sist Vi börjar högst upp på listan med Fredrik. Tack! Ja, det första som jag satt en hel del med. Det var det här jäkla one finger death punch. Och när jag säger jäkla. Då menar jag det på ett bra sätt. För det är ett spel som egentligen går ut på. Att du använder enbart. I mitt fall då. Höger och vänster musknapp. Genom att slå på sträckgubbar Gubbar som spring Kommer från vänster sida. Och höger sida konstant. Och du ska tajma det. Uh, i härlig kung fu-stil, typ. Och uh, det är ett sånt där spel som har till synes ett väldigt, väldigt enkelt koncept. Så man tänker, men det här kan ju inte ens vara roligt. Men om ni ger det en chans <laughs> så är det väldigt utmanande och uh, framförallt roligt. Och man har en hel bana med olika slags moment, olika slags sätt att slåss, uh, till och med ljus Uh, svärd, säger de där För att de vill inte säga sabel tror jag, Om jag minns det um, Men det, det, det är ett kul spel som jag har kört en hel del på Och äntligen kommer jag upp en nivå nu Till mitten Den svåra nivån som heter Master uh, Mer än det, jag har kört uh, Ännu mer lite på Middle Earth Shadow of Mordor, behöver inte gå in på uh, Och uh, Likaså har jag faktiskt kört vidare på Assassin's Creed 4 Black Flag Uh, så jag kommer lite oh. vidare där, ja det blir lite roligare faktiskt här för varje gång, det är bra. Det är bra. Mm. Och uh, när jag kört, uh, nu har jag kört en procent typ. Så jag har <laughs> liksom, men det kändes så långt där i början. Så. <laughs> ja. uh, sen har jag haft, uh, ganska inte stora sessioner men jag har haft en del sessioner med min dotter när vi har kört co-op på The Lord of the Rings, uh, War in the North. Uh, tyvärr så vart det ju ett problem när spelet buggade ur när vi kom till en viss nivå. Uh, vi klarade av nivån. Uh, nivån var egentligen bestående av att vi skulle skydda en dörr. Från att bli uh, typ mosad av uh, en bunt troll. Uh, vi klarade av det, men sen när vi går vidare. Uh, då vi skulle egentligen komma vidare till uh, en ny plats då. Så visar den fortfarande den där... Uh, hälsobaren av dörren längst upp. Och vi tänkte, men vad fan var det här nu? Och då kommer vi inte heller vidare, vi kommer vidare i historien ett, en liten bit. Sen vi byter karta och är på en ny karta, då är den kvar och vi kommer inte vidare dit vi ska. Vi går tillbaka till där den här fighten var för att se om vi kan liksom trygga igång den igen. Vi kommer in, det är liksom värsta, det flyger katapulter och sånt. Men det kommer inga monster alls. Vi kommer inte vidare. Jag var tvungen att uh, helt enkelt gå online och hitta någon som var precis före där och köra med hand för att komma över den här uh, delen. Så nu har vi kommit förbi där. Ja. Men spelet i sig har väldigt mycket buggar och kör man det i singelspel då kan du lika gärna kasta det på en gång för det är fruktansvärt uselt där. Uh, men i co läge är det faktiskt ganska kul. Det har en del kombo som är lite roliga. Och det är kul just uh, att vara tre stycken ganska så definierade karaktärer. Det är en dverg och det är en alvkvinna och det är då en en, en, ja, en människa. Då, typ. uh, men det är ett godkänt spel. Det är, funkar. Spel. är det, det är funkar det för olika åldrar också. Precis. Um, exakt. och Min dotter är ju 11 år. Och hon tycker det är kul. Det är en ganska enkel RPG-stug du liksom upp och du... I det här fallet använder man handkontroll dessutom. Så det gör det lite enklare för henne. Och man trycker in vissa knappar för att få fram vissa... ...former och så. Men ett enkelt spel, tyvärr lite buggigt. Men... Får ni det skitbilligt så kan ni ju köpa. Sen slutligen då så hade jag en session faktiskt igår kväll som påbörjades. Och blev inte klar förrän halv sju i morse. Ja. Där var en kär vän som kom hit. Och det var här. Vi tappade Fredrik under en sekund. Det Fredrik tänkte nämna var att han spelade med sin kamrat Mattias Krull. Och sen Ungefär. tills han kom på... Eh, tills jag kom på det att om jag styrde... Om jag var den som hostade typ... Så levde jag ännu snabbare. Det kom jag på då. Sen gick jag upp fem nivåer till på typen 20 minuter. Känns lite obalanserat. Eh, tvärtom. Det är, det är väldigt balanserat. För när jag startade... Så startade jag på Torment. För i och med att jag fick köra på Torment som är en av de högre graderna. För han som jag kör med... Han har... Level 70 plus 128. Alltså väldigt högt. Så mm. han springer runt och mosar Ups. monster och jag bara står i bakgrunden och nu, nu jag jag är väldigt nyfiken på vem är det du lirade med? Han heter Mattias eller kallas Krull. Ja, det är förklart. Ja. Och eh, det var faktiskt kul, det var mycket nya saker i det. Och eh, vi körde Adventure och sen Rifts. Om man levlar så mycket och man hittar ganska mycket legendary grejer och, och så. Men när han hostade så var det utifrån hans nivå, det vill säga level 70. Och då var det mer som det kändes som att han hade lättare att hitta grejer. Även om jag hittade grejer som var bra så hade han lite mer fördel på det. Men när jag startade senare då, då hittade jag nästan hela tiden grejer. men det här var lite bättre på allting. och det här var lite bättre på allt och sen då att jag levlade snabbare också i och med att han var med mig som hade level 70 och kunde typ av röja allihop ihop runt om mig men jag kunde åtminstone döda några lite grann. Ja, <laughs> uh, men det var en dator. ja men det var faktiskt riktigt kul det var rikt... förvånansvärt kul jag tror nu har de äntligen vi har ju båda Reaper och Souls uh, expansionen då och i och med patch 2.0 som kommer i med den som nu har gått upp till 2.1 eh, så har du då Seasons som gör att du har en säsong i princip där du efter säsongen eh, inte kan använda den karaktären för nästkommande säsong. Du kan däremot få den konverterad till ditt vanliga spelläge om du vill så den försvinner inte eller någonting. Men sen börjar en ny säsong och du liksom börjar om på sätt och vis. Mm. Men det ger... Eh, Ganska så mycket mer smak när man kör den här säsongen för den har ju leaderboard för allt det här och gillar man sånt så är det ju ganska kul. Men Framförallt är de här banorna som är betydligt mer varierande I riftsen och där För du kan gå ner I så kallad rift Och så kan du gå ner, de kan ha varierande antal Passager ner Det vill säga att du kanske har en rift som du börjar med gå ner i och den kanske har Sju nivåer under sig och en annan kanske har tre och det är lite olika event som händer. Och det är liksom randoms random och det, det känns som att man verkligen får ut mer av det. I, i, på det sättet att um, man, man känner inte att man kör samma kampanj om och om igen som det kändes först. Mm. Så det, det var faktiskt riktigt kul. Uh, och det ska jag försöka låta bli nu när vi har verkligen spel här för jag vet ju att... Uh, det tar sin tid. Men eh, värt att kolla upp nu om mot förmodan, eh, Diablo 3 och Reaper of Souls faktiskt har gått ner i pris och ni har hållit er undan på grund av att det har haft väldigt blandade reviews så att säga. Så idag tycker jag ni åtminstone ska ge den en chans. Så Fredrik, du tror att ifall jag när jag en vacker idag sett den här så kommer mm. jag bli mer nöjd än vad jag innan var. Jaha, absolut. Har du Reaper of Souls eller? Ja, men det, den har vi spelat ja. ihop. Ja, okej. Okay. För det var med den här 2.1, eller nu kommer det snart en, strax en till stor patch. Så ja, det är faktiskt riktigt kul. Särskilt när man har flera. Um, och det till skillnad från andra online-spel där det verkligen är just den här: du, om du vill så kan du oftast ta en jättemycket kommunikation över Teamspeak eller något. Du behöver inte det. Man förstår bara genom kommand om så här ljudkommandos i spel om man vill det. Annars så följer man efter och hjälper varandra. Det, blir, det är så enkelt bara. Och det är liksom ingen månadskostnad eller något sånt heller. Så det känns ju som att man kör online-spel på MMO-style. I och med att det har ganska många eh, sätt som påminner om till exempel WoW. Så det är bra. Det funkar mm. bra nu. Mm. Tänk, Danny, om du bara hade en dator så funkar det. Ja. Jag Men jag hade det. Där, där har vi i alla fall vad jag har spelat. Och där, där var det kul. En kul vecka. Bra att höra, bra att höra att du har haft en god vecka. Vi hoppar ja. vidare till nästa goda person, Danny. Vad har du haft för dig? Vad jag har gjort. Uh, ja, Vad har jag spelat för någonting? Uh, All vad har jag vad har, uh, Nej, förutom veckans spännande spel så blev det att jag har sett mig lite grann med Tomb Raider, som jag återigen fick lånet av min kärsister-sona. mhm. Mm mm -hmm. Och har suttit och spelat sedan klockan ett, två innan. Tills nu? Spelat. Ja, nej inte riktigt, jag har att det är... Helt... Dygnen är jag lite si och så, som jag är lite kastlig och just nu har jag fått plugga näsan. En hel rull papper för att det börjar blöda alldeles nyss, men... Nej, jag spelar väl från två till tio eller något sånt där. Fan, det är ju Robert att låna ut det hela jävla spelet Nu kommer jag att sitta i den här skiten <laughs> Hur långt har du kommit då? Eh... Uh... Nej, alltså jag har ju gått och letat runt och ting efter alla jävla extra grejer och sånt där. Jag hatar liksom den och jag bara, oh, man kan hitta massa extra grejer och är det här för någonting? Åh, oh, titta, mm. den där lilla grejen! Fan, det är ju 50 grejer är det, det är också. Typ, yeah. Det är typ tre, eller det brukar vara typ tre stycken olika collectibles för varje area. Jo tack, jag har märkt det. Jag, jag och, har det 100 procent fyra första tror jag det är, i alla fall. Mm. Med allting och... <laughs> Alltså vad jag rekommenderar är att du spelar igenom storyn tills du kommer till, till stranden senare du, du kommer förstå vad jag menar med, med stranden med båten senare Sen Okej. efter det så, uh, du kommer förstå vad jag menar när du väl kommer dit uh, ja. Sen efter det, du kan ju gå tillbaka till alla ställen som du redan varit på Uh, och, så att, men då har du kommit till en bra punkt du har, fått, uh, du har liksom fått mycket Equipment och sådana grejer som är bra Så kan du gå tillbaka och plocka alla grejer på de andra ställena Det var jag rekommenderar i alla fall Inte för att jag gjorde det själv när jag spelade började spela om spelet heller men, ja. När jag tänker efter så är det nog Bästa sättet att göra på för då har du kommit en bra bit In i historien Du har ju unlockat de flesta ställena Och sen så kan du Så kan du gå tillbaka till de andra sen I en gång. Men är det inte så med sådana grejer i spel att man vet alla att det kanske inte är smart att spendera fyra timmar på att försöka hitta den där sista av vad det nu var man skulle hitta. <laughs> <laughs> Men <laughs> vi gör det ändå, varför? Ja, vi är väl ja, lite masochistiska, liksom, eller? Man kan, ja, det är som, <coughs> det är som premiet med mig och när jag spelar sådana här spel. Det här och typen så Creed, liksom, det finns så mycket man kan leta efter och då blir det liksom att jag kör med på alla, hitta hit alla sina sidogrejer istället för att köra en mainquest. Mm. Japp. Vi kan prata vidare måste... om det alldeles strax, den är min tur. Ah, ja, okej. Okay. Uh, kolla här, Vad har jag med? mer uh, Jag har spelat... Wintercell Blacklist har jag också börjat leta lite grann med, men... ja. Uh, um, yeah. Det är väl lite si och sådär det spelet om jag vill säga min personlig Nu har jag kommer så långt in i spelet, men jag hoppas att det blir lite bättre framöver. Det lever inte upp till min hype över spelet än så länge, men kan bättras lite grann. På vilka områden? Vad? Inom vilka områden? Vad, vad känner du har gjort i musiken? ja Jag tycker att ställspelen är liksom riktigt upp till par med liksom vad jag förväntar mig av ett sånt liksom här spel som generellt är liksom ett ställspel. Det är inte riktigt att, det är inte att man kan gömma sig så, så enkelt som man, man borde kunna göra. Visst, jag tycker om det här systemet liksom att man kan välja ut liksom att jag vill röra mig dit och bara trycka på A-knappen så att han slidar över. Det tycker jag liksom att de har gjort bra liksom på liksom andra, andra sådana här moment liksom i techsystem och sånt där. Men att själva stealthen tycker jag är lite där Det är inte riktigt för att främta Jag tänkte att det skulle alltid bättre som i de gamla spelen. För där var ju liksom bara ställs. Mm. Det var ju liksom A och o liksom Jag kunde inte ha stealth utan de är lika ansträngliga så. De försöker väl slänga in det är som de har, men man kan ju köra tre olika element. Ghost och jag kommer inte oroa på andra. Jag kan bara köra ghost, liksom att bara försöka göra allting i stealth Utan vi upptäckt att göra stealth kill, äh, silent kills eller inga kills alls. Ja, jag har inte kommit så långt in i spelet. Jag har bara liksom suttit och legat runt lite grann. Och sen försöker man ju tjäna pengar, uppgradera saker och ting. Och jag tänker, ja. Ett till spel Jag kommer sitta i x antal timmar Bara för att kunna uppgradera ja. allting till max Vi, men... vi kan ja. säkert höra mer om det nästa vecka Vi kan höra det, lite mer. Äh, Sen började jag leka, jag har lekt typ Någon timma i Skated Island Det är väl äh... aj, aj, aj. Ja. Äh, där. Är det värt att skaffa? Nej äh, Jag, jag har det bara liksom för att det, det kommer vara en mellan Det är som ett mellanspel mellan det här och Boan, alltså, det är därför jag, Alltså jag, jag, jag känner liksom att Jag har inget intresse av det På grund av att På grund av att det inte är multiplayer liksom, Det är inte co-op so. Så att jag känner Jag känner att jag finner inget intresse i det Helt enkelt Ja. Ah, Men no. ja så, nej, men jag... det, som sagt, det är bara ett sånt här Om man vill ha liksom en, en gap Emellan, liksom en liten mellanstorys sure. Jag köpte det här väldigt billigt Det var på GameStop via nu här så... Okej, okay. jag känner aldrig Att jag har riktigt, nej även fast jag har Spelat Dead Island Och Riptide två gånger Tror jag Med min poolare, så Känner jag, jag har aldrig riktigt fått någon grepp om vad fan storyn är i de spelen. Jag tror att <laughs> det var mest att slakta zombies <laughs> Wow, du, du Sade inte då Nej, alltså, alltså Vanligtvis när jag spelar en massa andra spel så är det alltid så Jag följer storyn, den var, jätte... den var bra eller den var dålig så här, Men just det Island Finner inget intresse i den storyn överhuvudtaget Jag försökte följa den i början Okej, okay, ja, jag hänger med jag vet sen, ungefär, sen var det var bara liksom jag tar det här mission, jag ska för de här sakerna jag Går du och gör det här, det är, ja, oh, men, oh, är slut. Ja, typ Men man gjorde ju alla side missions och allting också Men jag känner inte att jag fick nog grepp om Varför jag gjorde vad jag gjorde Utan okej, okay, gå dit och hämta det här oh, Det är en massa zombies på vägen som måste slakta Haha, och mer grejer så jag kan uppgradera Mitt vapen så att jag får det bästa Åh, oh, coolt liksom Det var typ det Det, det, är, det är ju sådana spel liksom. Och det här mm. är Lite annorlunda som din Kanske hade jag spelat det själv så hade det nog varit en annan sak Men på, på grund av att jag spelade med polare Så vore det ju roligare att bara springa runt och göra grejer och sen snacka och liksom leka runt bara Så att det, det, var, det är väl kanske det som kontribuerat lite till det också Möjligt, Men du kan, du kan få låna det här någon dag och så ska du se det är, det, är, det är inte ett sånt långt spel och det är ett ganska simpelt spel mm. i så fall uh, Men utöver det så Det är väl typ om jag har levt med, jag har inte Dragon age eller eller Assassin Creed efter den här nu. Jag, jag har varit lite krassig så jag har typ haft två dygn och har sovit, nästan konstant. Så. Full med energi för att kunna spela mer spel. Ja, precis. <laughs> uh, nej, inte direkt. Mm, just det, jag har inte ens tänkt på det. Jag har ju också Dragon Age. Wow. Ja. <laughs> Man får hålla på god Precis, hålla på god bit. Men det är det jag har lekt med den, den, den här veckan i alla fall du vet vi, jag har haft för det lite och sjukligt inte lika bra som Fredrik, men jag har en vecka, en andres. Vi går över till Rob, vad har du haft för det i veckan? Är det min tur? Ja, det yep. är din tur. Jaha, okej. Wow. Jag är inte förberedd nu. Ja, <laughs> kommer man ställs här, rakt från den saknade delen i Dannys segment. Precis. Ja, jag har... Jag kan börja med... Jag, jag har suttit faktiskt... Jag har inte spelat spelet, men jag har suttit och tittat på Youtube och jag har suttit och tittat på Alien Isolation har jag gjort... Uh, jag kanske halvvägs igenom spelet eller någonting jag sitter och tittar Det verkar ju... Jag, jag, det ligger på min wishlist på, YouTube, på, på, på, på Steam. Gör det. Varför vet jag inte riktigt, för jag känner det. Jag tittar på det här Jag bara... Jag skulle aldrig kunna spela det själv, alltså det går inte. Det är just därför vi kommer ha det som vi kan spela <laughs> med. Kommer, verkligen. Vi kommer in för skaffa en Oculus Rift och tvinga alla spelare med den. Oh, så oh, oh. Nej. <laughs> men, då, vad vad sa du för spel? Game of Isolation. isolation. Ah, ja, men mest propprober jag, jag kommer nog också vara lite jag är inte, det är inte, Det är inte min typ av spel. Alltså dels så är det ställsspel, ställspel, vilket jag inte är så jättebra på alltid. Det var fan rent tur att jag klarade mig igenom Dishonored utan att bli upptäckt varannan minut liksom. Och där hade man ju fan magiska krafter som man kunde ta sig emellan grejer. Här så kunde du bara springa runt och det är en alien som jag var så att du måste liksom pay attention var han är <gömma och Gömma dig i skåp och sånt. Ja skit, nej. Jag skulle aldrig ha klarat Möjligtvis om jag spelar med någon annan, då är det väl kanske en annan game. Uh, men ja, men jag har suttit och tittat på det, så det var, jag räknar in det som ett spel jag har, som har varit del av min vecka. Ett spel du har upplevt då? Jag har upplevt spelet här gjort. Alltså, jag Ska titta vidare på det. Men uh, sen har jag faktiskt det enda spel jag faktiskt har spelat under hela veckan är faktiskt Assassin's Creed Rogue. Uh, och jag måste säga det, jag ligger på vad, 89% completion på den saving jag är på? Och eh, jag är väl kanske allvägs genom storyn eller någonting? Så, hur, så du har legat mycket vid sidan av som vanligt? <laughs> är det ett släktdrag det här jag ser? Det måste nästan vara det. Alltså jag har, jag har åkt runt i den där borgen, åkt till varenda jävla ställe, plockat alla... Collectibles Uppgraderat mitt skepp till max Det enda jag har kvar nu är att Köpa alla Customizations till, alltså appearances till, till skeppet Och att uppgradera min Alla, alltså göra all crafting Grejer, för det Det är nog min, min, min Ja, alltså, det, det är den minst favorita biten av spelet är och det var det för de, de två föregående också att man skulle gå runt och leta massa djur och, och hitta grejer och sådär för att man skulle kunna crafta grejer. Jag tror jag skete i det nästan totalt i Assassin's Creed 3. Jag har nästan komplett på det. Ja, jag, har, nej, alltså jag, jag skete det. Jag sket i det nästan totalt i trean Det var roligare i, två, i, i Fyran. För det var, det var lite mer game man att göra med det, och det, det. Det fanns lite mer Game som var värt att köpa. Eller var värt att krafta, liksom. Och, och nu så är det liksom så att: Okej, okay, ja, okej. Okay. Det är bara det. Att de flesta grejerna som jag har, jag har typ jättemånga av, av vissa grejer och inga av andra Så jag, så jag sätter mig, när jag, när jag ska spela vidare sen så ska jag nog sätta mig och göra en lista på grejer som jag måste få Som jag måste, som jag måste köpa eller liksom gå, gå och hanta ner så att, jag kan, så att jag kan crafta de här grejerna Så att jag, så att jag inte springer runt på mofo bara, så att jag har en lista, okej okay, jag behöver så här många av det här så vet jag vad, jag vad jag ska göra för någonting Men, det är, men jag har inte riktigt listat ut hur Spawn-game funkar för dem där För vissa gånger när man kommer till ett ställe Och här ska det finnas här arctic hairs Vilket jag behöver Det, det är random, Robert. Det, ja, finns inget sånt där. det är jättestörande För att jag känner att jag behöver typ En 30 arctic hair-pelts liksom Men det finns inga någonstans och de om, är om vi tar ett exempel så är det ju Första gången du störde på det här i spelet När du är på ön, första ön Så kommer det upp liksom att här finns det apor liksom, om du går in så skulle du, du kunna jaga liksom Jag gick in i det där liksom, jag bara Hittade någon kring, liksom, här finns inte ett skit Det fanns ja. ingenting där överhuvudtaget liksom in, in, in, Det fanns ingenting där Jag åkte ifrån ön och jag såg aldrig till någonting på den ön liksom, man bara Jag, jag, känner, att, jag känner att Det finns ett, i, det finns ett item från som introducerades i Assassin's Creed 3 som har varit en del av de, de spelen efter det också Som är den här Rope Dart Ja jag tror aldrig jag använde den. Jag tror jag använde den när, jag när det var del av storyn i trean. Där man liksom, av en del av, för att få 100% av den här liksom, memory sequence så måste du döda den här personen med en rope dart eller hänga honom liksom. Ja, och det var, det var typ enda gången som jag använde det. Aldrig annars. Jag tror jag tror jag det, nu i Rogue har jag använt det hur många gånger som helst. Det är för det är så jävla enkelt. Du använder det för att plocka... Uh, plocka animals helt enkelt På djuren, du, du använder det på djuren så får du, du slänger det på en av dem så är de döda Förutom de stora som björnarna till exempel Då kan du inte göra det Men, men de andra, det, du använder rope på. Pff, då, kan, då kan du ta dem från avstånd också Så att de inte kan hinner springa iväg uh, Vilket jag fann nu var uh, Oändligt hjälpsamt <laughs> Faktiskt Jag är, så jag att, är lite nöjd Att man inte kan döda en björn med En rope dart Nej alltså jag var nöjd med att jag, det kändes bra att man kunde göra det med alla andra djur Speciellt hararna som springer runt som in i helvete, de kan man ju inte... Du du, inte om du hinner i dem Men där björnarna, Absolut. då tar man fram pistolen och skjuter dem helt enkelt Erik dem ja. Det finns ingen yxa i, i Rogue nej ja, var Rogue, ja, ja. Nej, nej. Rogue, i Rogue använder Rogue Rope Darten hela tiden Det, det är typ det, är det som jag har mitt primära equip på, på Long Range Känns det som Har du, har du spelat något annat den här veckan då? Uh, bara spel. Uh, det, det har varit Jag försöker. Jag, jag sitter så här jag ska klara av Rogue Sen kan jag sätta mig med Dragon Age Inquisition <laughs> Du har <laughs> ju lite <laughs> nya spel du kan leka med Ja. Uh, you're welcome jag, jag, har varit, jag har varit lite sån defensiv om jag ska spela Direkt efter jag är klar med Rogue Om jag ska spela Fable Anniversary Eller Inquisition För Fable Anniversary är inte så långt Är det inte Uh, och jag vill mest bara spela igen det För att spela det med bra Okej, okay. Men som, sagt, som jag sa När jag pratade om spelet i, För två veckor sedan blir det väl Så känns det ju bara som att det, det, det är Lost Chapters Fast med en facelift, facelift liksom. och det, det är inte så mycket som Så att jag känner kanske att jag är så jättesugen På att spela det uh, Eftersom jag redan har spelat det ett antal gånger förut så Vänta med det att spela Dragon Age istället. För det, Dragon Age kommer att ta. Ta 20 år till så många timmar För att bara skrika Ja, om. vi ses som sex månader ungefär. Ja, vi, vi syns, nu kommer till det att göra nästa gång alltså. Ja, till nyår alltså <laughs> <laughs> Ja, men det, det var jag spelat i alla fall Så att, uh, över till nästa person Ja, vi går till Våran gäst Lotta Vad har du haft för dig i veckan? Uh, min vecka har inte innehållit Väldigt många olika spel Men det har varit väldigt söta spel uh, Som jag har visst jag spelat. kom på varför inte ska ha en Facebook Det är för mycket fluff fluff och rosa Och det söta vara, grejer Det kommer vara brownie grejer här nu på och My oh, och nej, var, nej, seriöst, var det My little pony har du spelat någonting? Ja, men, nej jag inte, spel. nej, nej jag inte Slappnar av Med typ Diablo 3 och För you know, relaxation nu, nu Med alltså. ja. mm. nej, det, det är min det är att om en avslappningsspel Det har det inte blivit den här veckan eh, Det har självfallet blivit lite World of Warcraft för att jag är fast i trösket Lotta vad sa, vad sa vi sist? <laughs> vad sa vi sist? Hur mycket pengar har du sänkt i det här nu då? chef <laughs> <laughs> Okej, okay, World of Warcraft Vadå, är du tillbaka nu igen Eller har startat upp en ny figur Eller är det bara för nya expansionen då liksom börjat? Eh, det är för World of Warcraft Ah. Jag gjorde en paus för tre år sedan Det var i mitten av kataklysm okay. Och sen har jag kommit tillbaka nu igen Tack vare min fantastiskt snälla och trevliga stora syster Som lade med mig på de här dumheterna Du, när du säger snälla, är det för att hon betalar din månadskostnad då, eller? <här> Så att det har ju blivit en del <här> Julklappar är snälla mot mig Uh, kan, man köpa, varför, kan man köpa presentkort på World of Warcraft, typ en månad eller nån sånt det är där? Det klart man kan uh, Det man kan man väl göra köpa... på alla såna där, går det inte mig. Man kan uh, köpa gift cards eller såna här gifts för, Man kan göra det för nästan alla emot, som är pay, är de inte det? Fan eller har med jag helt det. fel? är fan med det uh, För World of Warcraft i alla fall så finns det ju de här timecardsen Kickstarter, Lottas speltid <laughs> Yes Uh, I alla fall uh, Jag mm. vet precis vad ni tycker om Woob uh, mm -hmm. äh... Ja, men det är ju ni tycker vad det försöka för sök liksom... Ja, det är dels uh, ett spel som heter Magica Magica? Uh, ah. Yes mm. Som är av eller skapat av de trevliga tösarna och gossarna på Arrowhead uh, Väldigt gulligt spel Uh, det är ett uh, pusselspel med fantasytema. eller uh, det action-äventyrs spel? Uh. Påstår vissa. Det är för de som vill låta. Det ska låta lite mer än vad det är. Låta lite manligt så där. Spring runt och kaos. Försök inte döda dig själv, spel. <laughs> <laughs> det är faktiskt svårare att uh, inte döda sig själv än man kan tro. Eh, nej men det är väldigt trevligt Man springer runt eh, Som det är en isometrisk eh, vy Då springer man runt Som en trollkar Som eh, ska ge sig ut och, och rädda världen och, you och, eh, oh yes, Det här kommenteras I början I vad som är lite av en tutorial eh, En kompisar på Magikerakademin. De då kommenterar det här Att man ska ge sig ut och rädda världen och det stämmer bra för världen har på bunder. Nej, är inte, det här, de har, är inte det här de har lagt till det här tulla språket? Liksom, det de gudomliga språket, ja. Det stämmer. Det, det, här det, det är helt fantastiskt. inspirerade dumheterna. Det som vi talade <laughs> ja. med. För Lotta, vi var ju på Swedish Game Award tror jag, och konferens och faktiskt hörde de han från Arrowhead och de som hade gjort spelet. Yep. Och när de nämnde det där att det där var placeholder snacket de hade bara. Men när de väl gick testa och testade ja ah, det här är ju när de väl hörde det där tala, de har ju bara lagt in det för skoj skull, för innan de spelade in dialogen professionellt. Men mm. då var det, alla tyckte det var så otroligt roligt som man ja men det här är ju självklart det här är ju humor, det här är inte bara placeholders vi har lagt in. Precis. Wow. Och det, det hela är hela spelen... liksom slängde i <laughs> Ja men det är lite så. Kan, kan, kan du ge mig ett äh... demo på? Jag har aldrig hört det, så kan du ge mig demo på hur det låter? Gå bara ut på Youtube, Robert. Det finns lite... Nej, jag vill du höra Lotta göra det? Kom igen då. <laughs> Lotta kan inte göra röster. Jag kommer du ihåg att man, så här, många som spelade det på Youtube också som undrade så här Ja, för, men det här är ju från Sverige. Men Talar de svenska, de som inte kan språket. Men det är väldigt, väldigt tidigt så ska man bara gå ner till en fest på en våning under. Och de säger mm. så här We're dunk dunk i källaren. Yep. Och de <laughs> tror såhär att alltså... We've already started party downstairs uh, då, Och då säger ja, de att Det, det är ju precis som i uh, det här svenska <laughs> Krater det, För där har ja, de ju också så här ett svenskaktigt Mummelspråk som de använder yeah? Alltså det låter mm. som <laughs> Det låter som Det skulle kunna vara någon form av svensk slang Nästan yeah. um, I framtiden, det påminner mig lite När du säger det där så, så låter det som Det påminner mig lite om, om det är någon som har sett The hundred den serien där För språket som de som de, de grounders pratar måste. Ja, man känner igen vissa ord här och där som slangord. Så att, mm. ja, och det ska ju vara så här. Oh, det, är, det är de som pratar i framtiden. Liksom. Det är en massa slangord från, från engelska och så. Det låter, låter lite som det skulle kunna vara. Och sen är det helt briljanta översättningar som Computer Games översätts till Tetris. Uh, och så <laughs> Så att det, det är väldigt mycket humor i språket Och det är också väldigt mycket humor inlagt överallt i spelet uh, En del extra för developers kan jag avslöja så att, mm. uh, har, Kan du någon form av programmering eller har någonsin jobbat i en sån studio Så gå runt och kika lite extra för att det, är, det är gulligt Äh... Men är det... går det här att köra enbart singelspel eller är det mer för co-op? Äh, kan... man kan köra co-op också jag har inte testat det ännu utan jag bara testat Det är, det. är glad man, att du inte det. spelar co-op. Ja, är det, med... det upp till fyra personer <laughs> eller, eller tre personer man säga, det är svårt att inte döda sig själv. Försök <laughs> ha mer än dig själv så, så ökar mm. det exponentiellt. Jag tror vi spränger runt och spela det med tre personer. Och det är nästan totalt omöjligt att komma... Alltså, man har en väldigt mycket mer attackstyrka. Jag menar, man kan ju skjuta så här laserstrålar och korsar man laserstrålarna så blir det en starkare laserstråle som kombineras från det. lite så här cross Precis, jag tror det är kyland. Jag såg en basebusters i, i förrgår. jag måste se den igen. Men, Fredrik, om vi säger så här. att De får sådana här let's och sånt där som jag har sett på det här så... Majoriteten av spelet går ut på att ta död på varandra egentligen. Mm. Det, är inte så mycket det är ju lite därför jag undrar spelande. för uh, den bilden jag har fått av Magicka egentligen att det har varit mest för uh, att köra mot eller med andra. Det har bara blivit mm. så för att så fort du slänger en spel så finns det Friendly Fire på och du kommer nästan garanterat träffa någon av dina kamrater. Okej. Okay. För jag trodde ja. jämt att det var ett rent... Uh... Det är ju storybaserat egentligen, men de har ju som ja. sagt, spelet har ju funnits ute, men det har kommit en expansion som var en parodi på Battlefield Vietnam, så de har gjort Magica Vietnam, ja, och sen så de, har de gjort en PvP som heter Wizard Wars som kom ut, tror jag. Mm. Så, så Lotta, hur många gånger dog du av din egna äh, spels grej? <laughs> ett par stycken. Så, svart, så, du kan, så du kan nästan alltså säga att du är din egen värsta fiende, alltså? Lite så. Eh, det är väldigt många gånger jag har dödat mig själv. Eh, jag har inte dött någon gång av en fiende. Jag har drunknat ett par gånger, men det var för att vi död med huvudet. Så att... Eh... att, att, att jag, jag, jag hör en lätt pej med nödliv, alltså. Jag hör lätt det lätt här, ju. Oj, joss, det Ja men Det som är så fantastiskt med Magica är att eh, du har ju då ett antal olika element. Eh, som du lärde dig att bemästra Är det åtta olika har jag för mig låter bekant eh, Det är de fyra elementen vi känner till eh, Jord, luft, eld, vatten Då är det Nu ska vi se arcane, Life eh, Lightning Just det, Lightning och Protection eh, Jag kan rekommendera att blanda eh, De här olika elementen kan man då i alla fall blanda För att få olika effekter Eh, blandar man till exempel Earth och Fire så får man en Fireball-projektil mm. eh, Kan du rekommendera Arcane och Fire, då blir det en laser utav Guds nåde eh, Så att det, det är väldigt mycket att experimentera själv och testa och greja Och eh, sen finns det ett par olika eh, ganska avancerade kombos då man kan göra med olika element Uh, en spel heter Crash to Desktop Do not try the Crash to Desktop-spel ja, uh, låt, låt mig gissa vad den gör för någonting <laughs> den, uh, den ger en kakor och godis och, och regnvågar, eller hur? Ja, just det Man ser, jag visste <laughs> Ja men alltså, när man får en sån spel, man måste ju testa den åtminstone en gång <laughs> ja, det är klart! <laughs> uh, så att det är, nej men det är väldigt underhållande. Väldigt mycket humor, väldigt gulligt uh, och uh, väldigt mycket tänka själv. Men då har du alltså det har en ren kampanj alltså? Den står i läge? Ja, det har den okay. det är det jag har kört. Tusen alltså, men den har haft det i förrådet i flera år. Jag trodde att det var bara för co-op. Det är bara att är det... fram nu, Fredrik, så kan du spela lite grann med de här ja, här andra. Fredrik jag kan de det. Fredrik, är, är det inte trevligt att du får reda på att ett spel har en story? Ja, men det jag har sett på den jämt av alla de här, för jag har kollat på den ganska mycket liksom, och då har jag bara sett när folk kör mot varandra, och då är jag nästan jaha, men då är det ett, ett sånt här uh, pvp-spel bara, trodde jag. Mm. För äger du det då? Jag har ju förrådet bara, för jag har det till mig. Fram. Du och Lotta kan ta Mosell till grann Så kan vi få er uppfattning om co sen <laughs> Ja Och, de, och de döver vi båda hela tiden Vår egna skott på andra sidan Jag kan bara se det framför mig så här. De försöker springer runt och försöker döda varandra Men de dödar bara sig själva hela tiden Träffar inte varandra en enda gång så här, Under typ två timmar av gameplay det är jag, jag <laughs> Men Vad vad är slutkontentan då Lotta? Vad, vad, så, så långt du har kört då? känner du att det här är ett spel som som alla bör köra eller något, något mer nischat för en viss typ av spelare? Ja, alltså jag rekommenderar det här spelet som, till alla som uppskattar pusselspel av olika slag och mm. lite kluriga äventyrsspel. Eh, och också till alla som uppskattar spel med riktigt bra humor alltså mm. det driver med sig själv precis hela tiden uh, det... så att absolut så om jag är en ren Call of Duty spelare då är det ingenting för mig alltså slakten är ju där också <laughs> men, ja. alltså, hu ja, hu jo. humor är ju det bästa i, i det här spelet, det är ju väldigt humoristiskt det är ju liksom, det driver med sig själv ganska rejält sådär. det är ju inte, inte ett spel som tar sig seriöst som ett magiskt spel utan det är liksom ploj ibland Ja. Ja, I, nu var inte jag, jag ser oss med det Men okej, okay. och du spelar någon med Lotta? Ja, ja, det har jag faktiskt uh, Jag kan inte svära på att jag kan uttala det rätt uh, Också väldigt gulligt Det jag uh, ja, Just jag var där det, ja, det den här veckan? varför någonting? Ja, jag tror bestämt det var i, var det inte i söndags vi spelade det? Ja, det räknas som det att vi hade podcasten till det Så sen sena förra veckan, ja, ja. Ja. Vad va, va, stavar det, För nu hängde den ja, Jo, det försökte vi också göra. <laughs> I-A-W-H-G. Jag har tagit fram det så jag har fysklapp. Ja, jag... Nu, får, nu får du utveckla lite grann. Nu blir jag nyfiken. Vad är det för ja. spel? Vad är det för skit? Eller... <laughs> alltså det är ett partispel. så? Här. Det låter låta förklara ja. ja, det är väldigt mycket av ett partispel. Det är ett rollspel. Eh, det ett textbaserat spel eh, med upp till fyra spelare eh, där då man går runt och med om olika saker i den här lilla stan som man bor i eh, kan gå till olika platser och så händer det olika saker och så är det viss random eh, chans på olika events och, så där. och sen till slut så kommer då det jag eh, det är väl typ någon form av storm eh, tror man. Det, det är väldigt luddigt beskrivet. Eh, men det är en stor katastrof alltså, som drabbar stan och då får man då använda sina skills som man då har levlat upp eh, för att försöka ta olika roller då i, i den här efterkatastrofen. Och försöka bygga upp stan igen och, och skapa sig nya liv. Man kan säga att det är väldigt, väldigt det är väldigt simpelt spel med tanke på att du har såna st standardstatsen som Strength, Mind, Constitution, Endurance och alla vad de heter. Och du väljer ju bara en plats du vill gå till. Du får bara en lista. där. Jag vill gå till skogen eller jag vill gå till eh, palatset eller vidare. Och varje gång jag går till skogen och jag hugger ved då får du alltid plus i Strength. Och sen så händer det alltid en random grej baserad på platsen du är. Och som sagt, det är turbaserat och... Det körs locally, det är inte online Det är som ett partyspel du behöver ha folk runt omkring det mm. Jag satt och tänkte på det, När du sa textbaserad Du menar alltså verkligen text som gamla typ Sork och den där Alltså, alltså det, det kommer upp alltså en det... bild Och sen text till ja. Och så, så det, får du okay, ja. olika alternativ vill du, vill du ge ett glas vatten Till den sjuka gamla mannen Eller vill du gå förbi ja, jag, jag, jag vet vad textbaserat spel är Jag tänkte bara ha? klarificera det verkligen ja. Vad det jag tänkte vara. var Ja, det, inte det, det, är, det är verkligen så sitter, eh, du, sitter du på en gammal Commodore 64 Och spelar text. Det låter som det här, för det är ju hundra år sedan så, Jag är glad att jag inte är så gammal faktiskt Kör det Äldst här såg tyst mig på Ja, fortsätt ja. Eh, det, som är, det som var lite otydligt När vi spelade eh, Vi spelade två omgångar nu eh, har fyra färs Och eh, Första gången gick jättebra och vi, vi fick stan på fötter igen och den blomstrade och hade så bra och vi, fick, vi levde lyckliga liv efter och allting så tänkte jag ja men okej, andra playthrough så ska vi försöka få det att skita sig så mycket det bara går. så att Första rundan så blev jag en vampyr. Eh, andra rundan så invaderade jag slottet eh, Och eh, förstörde hela byggnaden Och eh, skapade Lot ett litet blodval ja. eh, Andra rundan så var det också någon som lyckades eh, släppa lös en demonbebis Som sen menar invaderade Lotta, <laughs> Det var faktiskt inte jag Däremot så träffade jag på den här demonen senare i arenan eh, Och lyckades inte stoppa den Så då förstörde den arenan Uh, <laughs> det är väldigt mycket som kan skita sig väldigt tidigt Och vi försökte göra vårt bästa Och göra så mycket dumt som möjligt Men uh, nej, stan blomstrande ändå Det var ju lite tråkigt uh, <laughs> Men det ska tydligen vara väldigt svårt Tydligen sägs mm. uh, det Det sägs det Sägs du Tyvärr det gick inte bra för oss liksom. Vi ville förstöra så mycket som möjligt Men tyvärr det gick faktiskt bra Vi lyckades rädda staden Ja, ja men vi vill ju, vi vill ju va, se va, Hur mycket va, kunde det kunde skicka Vad är det för inställning egentligen Ska vi se hur mycket vi kan fucka <laughs> upp den här staden liksom. Nu jävlar Ja men vi hade gjort vårt bästa Vi hade slöpt <laughs> lös magiska, Enormt jobbiga blodiglar Som höll på att äta upp hela stan Jag sprang ju som sagt som en vampyr Vi hade en demon lös. Uh, och så En annan gång så sprängde jag uh, magiker tornet Eller Alchemy-tornet uh, Men <laughs> Nu vill inte jag vara sån här Men vad är det med, vad är det med tjejer och vampyr egentligen Jag förstår inte Ja oh, nej Alltså <laughs> nej, tyst, ja, tyst, ja. Så, nej. Alltså jag ska inte säga De, de, de är väl bra om på att, att suga va? <laughs> <laughs> <laughs> ja det är många som säger det Men det är faktiskt sant ja, vampyr, vampyr, Vampyrer suger verkligen Ja, uh, uh, ja. <laughs> Men, men, <laughs> men så, vi har gjort en hel film av det menar ja. Mm. Mm. Nej, nej nej nej Riktiga vampyrer glittrar inte okay. det, finns, det finns ju spel det är bra dedikerade lott, bra, lott, bra, bra svar där mm, så är det bara Men alltså. Fabulous vampyrer De glittrar Wow Ja det finns, det finns ju faktiskt om man spelar eh, Om man går riktigt hardcore och går och spelar Som, som jag och mina polare börjar göra eh, Vampire the masquerade till exempel Som är ett så här Uh -huh. tabletop RPG. Ja, klassiker. Klassiker. Uh, uh, där är The... finns, vem The... The... finns också som live kan jag säga. Ja, men där är så där, kan man, där finns det ju faktiskt en grej som gör att man glitter. glittrar. What? Inte riktigt glittrar med det är och och de vägarna i alla fall. Är Nej, nej, nej, nej, jag är ledsen. Ah. Nu, måste jag, nu måste jag komma med en dementi här. Uh, du pratar om kiasyd kiasyd är en blodslinje enormt ovanlig. Det finns vissa, som anser mm. att de inte överlevde medeltiden. Och har egentligen väldigt mycket mer att göra med fier än vampyrer. De är, de är till hälften fler. Uh, ja ja det, jag har Det är bara kiasyd som glittrar. De. L Lotta, skulle du, ans anser du dig vara en sån här vampyr nerd Som jag hör nu, att du gick rätt på defens här liksom. Och, hallå, hallå, hallå Så här jag... ligger det till kan, kan jag bara få säga till mitt, till mitt försvar här att okay. Allt jag har haft att göra med Vampire Masked Är att vi har gjort våra karaktärer ah. det, är, det är så långt vi har kommit Och det är inte ens jag som håller i boken någonting Vi fick läsa lite, okej, okay, de här är bra, den kör vi på så att, uh... Uh, jag har, nu ska vi se, jag har rollspelat Vampire The Masquerade uh, i seriösa aktiva kampanjer i ungefär tre års tid Jag har liveat Vampire The Masquerade i seriösa kampanjer i, nu ska vi se här, fyra olika städer Under uh, fem till åtta års tid Så att hur många oseriösa grejer har du på. Så du säger nu, i seriösa grejer här nu. Du kommer fram till, hur många är de oseriösa då? Jag känner, jag känner här redan, Låt att vi får till helt enkelt, när vi ska börja spela så får vi helt enkelt ringa upp dig på Skype eller någonting så får du vara med. Ja, uh, let's. Jag får här, Vänta, jag, jag ringer ett orakel på min mobiltelefon och frågar. Vänta, jag, jag måste bara ringa mitt, Jag har ett telefonsamtal vi, vi, Vänta, vi, det kanske, vi kanske ska bryta tillbaka till vad Lotta har spelat under veckan Är det något mer du har spelat nu under veckan då? Nej Det, det blev bara de här två Sötspelen, tyvärr Sötspel, ja är... mm. alltså, Ja, det jag tänkte sötspel så tänkte jag ah, Vadå, hon har ju och spelar typ Long live the queen eller sånt där Nej, alltså när jag säger sötspel Då är det den här typen av spel jag spelar okay. När jag säger avslappnande spel Då är det Diablo 3 jag menar Mm. Och, och, och, eh. och när, det, när det är liksom järndödande, då är det World of Warcraft. <skratt> <skratt> <skratt> klick, klick, <skratt> klick, klick, klick, klick, klick. Vad ska jag göra nu? Hämta fem, fem stycken warg ben. Okej, klick, klick, klick, klick, klick. Det <skratt> ah, beror på om jag räddar eller inte. Ja, okej. Vi, vi, kan, vi går inte mer in på World of Warcraft kanske. Så <skratt> Nej, det kostar, det let's kostar. move on. Yes. Ja, då går vi vidare. Då kommer vi till mig. Och nu, nu förstår ni, nu ska jag berätta en historia för er här. Okej, okay, ja, jag har liksom täckit upp till, hals, till näsan liksom nu och Jag tänder ett ljus här. Vä vänta lite, vänta lite Max. Jag måste bara sätta mig bekvämt. Jag sätter på lite bakgrundsmusik under tiden. Ja, det där med så. doftljus var en bra idé. Tack för tipset. Mm. Okej, okay. okay. sitter ni bra, bekvämt okay. och redo nu så ska ni ja, ha... Jag Helt redo. Jag ska har fatten uppe det är alltid bra. Jag har tydligen, tydligen snuttefilter framme. Liksom. <laughs> ja. Det här är en historia om kirurgi och barfight som jag har haft under dagen här och det var nämligen så, det var ju på dags att få en idé att nu vid julat köpa sig en julklapp och nytt grafikkort lärt som en väldigt bra idé tyckte jag och diskuterat med lite folk här och tänkte, men det är ju spännande med att bygga lite datorer ibland. Max får jag, får jag bara bryta en sekund liksom, när du säger köpa julklapp så köper du till dig själv det är självklart, självklart jag menar, Det är ingen ah. annan som köper grejer till mig Så det får man göra själv Jag, menar. Ah. jag, jag tycker inte att Danny är en, en person Som borde ifrågasätta Djulklapp köp till sig själv Faktiskt Robert, låt mig få så rätta dig lite grann att när jag köper julklapp till själv så är det vanligtvis till oss trillingar då så att det är inte till mig ja, för sig utan jag det är liksom har... till två andra också. Hur ja, som har helst, får jag fortsätta med min Fortsätt. stor. Ja, ja, det var ju så att det här kortet kom in eh, enormt stort, det är bra om man ska bygga datorer och kolla hur mycket plats man har i datorn också så att det faktiskt får plats det här var ju då ett eh, Sapphire ett AMD- Ska vi se, ett eh, Radion R9 290. En överklockad version då. Eh, väldigt, väldigt stort som sagt. Mycket, mycket större än mitt förra. Jag har, ett, jag har en MidTower case till min dator. Så det är helt okej okay att och jobba i och sådär. Men eh, det utrymmet där hårdiskarna sitter... Jag var tvungen att tränga in det i en av hårddiskbägen för att den stack ut över där. Så att det var lite knepigt att få in kortet. Och jag märkte ju även att eh, nu, nu är det farligt hur många som lyssnar här som faktiskt tycker att man ska vara varfram och sina datorer, men det här är kirurgidelen vi kommer in på. att min... Eh, mitt grafikkort som jag tog ut satt inte riktigt i, tyckte jag. Men, så, ja, men det har ju funkat, så att, ja, det är väl bara rätt så. Men, ja. Så jag tog ut gamla grafikkortet, in med det nya och eh, tänkte att ja, det sitter ju knappt i, tycker jag. Det sitter väldigt löst, men ja, ja men det bör ju funka. Skruva fast det, eh, få runt alla kablar. Jag menar, det går nästan att stänga locket, men med lite motvikt så håller det stängt. Eh. Du, sen när man försöker starta datorn och märker att det är bara svart får no signal. Inte bra tänker man. Det är inget bra tecken då. Inget bra tecken, ja, men det är bara svart i alla fall. Ja, men fläktarna snurrar, det verkar vara tillräckligt med ström, det är inget som luktar bränt. <laughs> bra start. Bra, bra start på min mm. Och då tänkte jag, ja men det är ju för att grafikkortet går inte i, med en liten så här pin som ska haka på i, i kanten på grafikkortet går inte över där så tänkte jag, ja, grafikkortet sitter inte i helt. Så att det jag skulle behöva göra egentligen var ju att skaffa ett par, jag tror de heter distanser, det är som små skruvar du sätter bakom moderkortet som höjer upp moderkortet från själva burken där du skruvar fast den i. Det vore ju ordentligt att göra men det måste man ju plocka ut alla delar det är ju jobbigt så att istället så tar vi och bänder upp den här grejen, man skulle ha fast grafikkortet i den metallgrejen så att grafikkort går ner lite längre helt enkelt Jag menar, det är så stort, det sitter och trycker mot så många punkter så att det håller sig kvar det är inga problem om ni vill berätta vad Max gör fel är så skriv gärna till nödgivar.com <laughs> Jag tror att alltså, det för jag, har, min bror. Jag, jag har redan skrikit åt honom ett tag Hon över. var det här. med nästan live om man säger. jag tror jag skickade en bild på att nu börjar operationen när vi höll en tång mot grafikkortet. Och, <skratt> oh, så att, den, ja, det den är det mest bilden. Det var intressant och jag menar jag hade ju varit duktig nog också att jag hade höjt upp min skärm och ställt den på två PlayStation fodral så där stadigt och bra som man kan ha den så att jag sa att jag kunde se skärmen lite längre bort ifrån. Bra, perfekt, centrerat. Och när man bär på en tung databurk fram och tillbaka så är det väldigt lätt att putta på den skärmen. Mm. Max. Max, säg inte vad du har gjort. Då. Det råkar ju som säger så också stå ett, som tror var tomt glas, men ett glas på... Självklart så är vi lite fina i det här hushållet som jag bor själv i. Jag bestämmer vilken typ av glas vi ska dricka ur. Så att självklart dricker vi bara ur högfot glas. Det ska vara Bil, fint, bilglas, sofistikerat. Precis. Just, jag har en känsla att jag ser det här är på väg någonstans. Eh, och som sagt, jag hade ett hade glas precis från skärmen. Skärmen faller ju perfekt över den. Och säger bara krasch och det är nu dags att dammsuga golvet efter små glasbitar. Och om jag säger, ja, min skärm har ett par stab wounds i sig som jag ser som mark av mer än något annat. Alltså, det, det gör ont i mig när jag hörde det här i efterhand. Oh, Jesus. Oh. Så att jag kan säga att jag, jag säger det som att jag krossat glas och stäbbade min skärm, det är min barfight och kirurgi lite på. Uh, surgery på datorn. Det går jättefint nu bara, jag, den, den, den, säger ju, den är ju så duktig den här dag Har jag haft på den för länge Så säger den till att det är dags att starta om Med en blåskärm och lite sånt här Åh så äh. oh, jösses oh, oh, oh, jag, jag kan inte lyssna mer Jag kan inte lyssna mer på det här kan jag, inte. Jag, jag börjar må illa Mycket bra, mycket bra Jag har nått upp målet Men det är väl det, det bästa spelet jag har spelat Förutom veckans spel den här veckan Annars så, jag spelade lite till Jag också med Lotta och company tänkte jag säga att det var några andra involverade också, men det, mer än så har det inte varit. Så, det så kirurgi och veckans spel i, i stora... Och barfights. Och barfights med glas och allt. Mm, ja, ja men det, det, det stämmer väl. Men oh, du skulle ju skaffa ny skärm ändå. Så det. Ja, det var ju bara det var ju på tiden. Ja. Men man behandlar inte maskiner så. Nej, det gör man verkligen inte. Alltså, jag, det, alltså, jag, nej. Jag... Förlåt, Max. Jag, jag är imponerad över hur, hur cool du var när hela det här hände. Och hur väl du anpassade dig och hanterade hela och så vidare. Och hur resourceful du var. Men... Jag tänker så synd om min jag, jag, jag har noterat här Imponerad med väldigt stor Sarkasm inbakad <laughs> i det hela Alltså det är alltid, alltid på Alltså jag, jag har svårt att titta på folk som inte, kan, som inte handskas med sina datorer Ordentligt Och jag är väl inte direkt en poster child För det är heller alltid Med tanke på att jag en gång hängde dörrhandtag inuti min dator För att den skulle För att, för att, för att connector skulle sätta ihop Men det var en What? idé Det var en idékabel som inte satt ordentligt Så att jag var tvungen att hänga ett dörrhandtag på den För att det skulle Jag var fattig, hade inte råd att köpa nya va, va, grejer. Vad jag hör är att när någon ska fixa med Datorn, ring Lotta Alltså jag kan ju fixa Jag har ju lärt mig sen dess, det är inget problem Det var inte det att jag inte visste Vad problemet var eller att så där. Hade jag haft pengar hade jag ju bytt ut skiten Men det kunde jag inte göra För jag hade ju inte pengar, jag hade typ en treör Eller någonting Och jag var typ 15 Så att, det, nej jag är väl kanske inte att posta för det, men jag vet ju att missar hur man har med en dator och inte är det så i alla fall. Ja, ni har det inte lätt inte. Men hur ofta har det hänt olyckor för dig, Max? Det är ju typ nu som det har hänt. Det är ju inte så att jag har eh, sönder min dator med flit. Jag menar, den Nej. sker sig ganska bra och har rätt god koll på saker. Men ibland har man otur och man måste kunna skämta om det för att annars blir man bara förbannad. Det ja. alltså, gör det inte jag... med flit, men det, det, det händer liksom så till och från lite grann. Ja, det är första gången en olycka med datorn har hänt på någonsin. För du skulle komma på, på två veckor nu så. Fast det är klart, jag har en kompis, han köpte ett nytt grafikkort och han tyckte det var en bra idé att uppdatera BIOS på en gång. Och då brände bort och sen så köpte han en ny och kastade en ny. <laughs> What? Jag nämner inga namn. Men så kan det gå. Så det händer olyckor som man kan ha gjort själv och sen finns det olyckor som bara händer. Och ska det jag, gissa, det ska jag gissa vem det är? Vet, jag vet, borde veta mycket väl vem det är. ja, ja det är ja. Mattias kröll. Yes. Um, så. Men ja, vad kul. Kul, det, kul. Vi har inget mer att tala om från spelen om veckan. Då, då, då vi klara med vad vi har spelat under veckan i alla fall. Den här sektionen är avklarad. Vi går vidare till vår nästa del som är spelnyheter och jag tror att vi har lite att tala om. Vi har ett par nyheter. Vi kan ju börja med att... Jag har hört att Smite ska komma till Xbox One till exempel. Säg inte så. Nej, men det är eh, bekräftat nu som sagt att Smite, eh, det spelet som vi hade som veckans spel den andra veckan eh, vi hade veckans spel, alltså tredje avsnittet om jag finns helt fel, eh, nu kommer till Xbox One. Eh, det har varit exklusivt till PC tidigare då. Men uh, varför nu det här kan tänkas vara just det MOBA-spel som passar till konsoler just kanske, om nu spekulerar jag, men då är det just för att det är just i tredje person. Um, det, det kan faktiskt, jag, jag kan tänka mig att det gör sig ganska väl på eh, konsol överlag. Det görs nog definitivt bättre än, jag menar, det klassiska MOBA är ju nästan taget från RTS-grejen där du har en mus och faktiskt högerklickar vart du ska gå med karaktären och klickar sådana saker så att av MOBA-spelen så tror jag de valde ett bra val för vi alla vet ju hur dåliga RTS-spel gör sig på eh, konsol Ja, de görs inte alls. Ja, och, fast Halo Wars ju var ju faktiskt jag spelade, min bror äger och han spelade sådana och jag tycker att Control det var jävligt bra faktiskt Jag kan säga att det går säkert att göra special men de är fortfarande inte lika bra som på en PC Nej, så, de, är, är de är kraftigt, är kraftigt, kraftigt förenklade liksom till, för kontrollspel. Ju, för mm. så tror, av, av moba spelen att välja så tror jag Smite var det spelet. Vi får se hur det går för det. Jag vet inte om det är något mer att ta upp om den nya. Det, det kommer en beta som man kan, man kan anmäla så, intresse för att, och liksom, testa Men på i det, ju, det så. Er som lyssnar så kan ju lyssna på det tredje avsnittet så får ni en bild av vad det är för något slags spel. Det som är värt att nämna i alla fall, bara lite kort, är just att det här spelet är ett spel som ändå ligger och kör med till exempel VM-turneringen där de har den tredje största prisumman i världen. Liksom. Den var nu gick igår började väl? Ja, 19-12 januari Precis. tänkte jag säga. Ja. Ja, och, uh, det är ett väldigt populärt spel och uh, det kan bli kul att se vad som händer när den här också då kommer in på konsolmarknaden. That's alltså it. överhuvudtaget att, uh, den den genren har ju inte vågats in ännu på konsolen. precis. Uh... Uh, ifall man vill göra intresseanmälan så går man till hireststudios.com. Mm. Jag tror det går att söka Google smite Xbox One eller något så eller bara Smite så tror jag att du kommer till dem. Precis, de Smite Xbox till. One beta så hittar man dem ganska enkelt Det är, det, det, det, det är en ganska enkelt. Det är bara liksom att gå i e mail och sen liksom klickar man i att jag är över 13 år och liksom är, jag går med på Skynda jag... er nu, skynda er nu vad på PC <laughs> så vi kan vinna den här 2,14 miljoner dollar som ligger. Det vore väl skönt att mm. Mm. Inte helt Men där jag har ni Smite i Där var Smite, vi kan gå till den annan nyhet som är lite mer teknologibaserad. Med tanke på att vi talade om Oculus Rift lite och i vårt förra avsnitt och det här med eye-tracking så finns det nu i... Är det CES? Yep, Consumer Electronics Show. Är det så? Ja, 2015 <laughs> håller på i alla fall. Uh, det lät bekant. Sentry uh, Eye Tracker. Yes, mm. precis. Uh, det är ju ny för att du ska... I, det är, vi diskuterade här liksom att i uh, Oculus, att, liksom för att kunna få i djupscen och vad liksom man fokuserar liksom, så sa vi ju det. Liksom, de har någonting att liksom kontrollera ögonen. Och nu har de kommit ut med en på mässan här, CES. Som heter Century Eye Tracker, och det är utav svenska Tobi och uh, Stilseries som tillverkar den här. Det är en ögonskanner som uh, vad jag har läst mig till, att den tar och skanner av ögonen 50 gånger i sekunden för att, kunna räkna, för att kunna se vad man tittar på på skärmen. då. Och efter det som är en blind. Ja, precis som man är en blind. <laughs> uh, nej, inte direkt sådär. Men uh, den är Det finns redan att köpa, och den ligger på 199 dollar. Men det... är inte så dyrt. Fast den har bara stöd för Starcraft 2 och Dota 2. Mm. Det ju... Ja, det lär väl växa? Så. Ja, precis. Men, det lägger ju komma ut mer. Jag, jag menar, det här är ju, den här kommer ju precis ut nu på CS, så... Det, det lägger ju upp betydligt fler spel, och det tror jag att det kommer användas. Och jag kommer hoppas att de implementerar det i till, till exempel Oculus-cykel. Vi har ju sagt precis. att det är ju något som behövs för att liksom, fokusera... liksom. Var det djup sent och sånt. Liksom. För det, är det, det är ju en väldigt viktig del liksom, att allt inte är liksom, som en platt bild. Liksom. Man bara, uh, jag vill liksom, fokusera på det där borta. Men att... Det, det tycker jag är väldigt, är väldigt intressant. Det är kul att vi diskuterar och så kommer de ut med en sån grej också. De, de lyssnar på våran lyssnar. podcast. De lyssnar på vår podcast, ja, det är klart. Det är klart de gör det. De, de skapade det där i den veckan som var <laughs> <laughs> emellan. Ja. <laughs> yep. Jag tyckte, oh shit, just det, det vore ju skitbra om vi, om vi fixar det här. Kom slänger igen, ihop nu. någonting nu, så. nu. Nu är det crunch som gäller, grabbar. You can do it. Ja, jag, jag är bara mest nyfiken. Jag skulle vilja se en, liksom en, ett klipp på liksom hur den fungerar lite mer i detaljer och sånt där. För att allt jag har liksom en bild på en. Liksom, det är tre sensor. Tre sensor liksom. Jag antar att man får lägga den på monitorn. Sen kör en liksom. Sådär. Mm. Man måste ju göra inställning liksom, att, liksom, så att den kollar ut. Här sitter jag typ och... Ja, jag, jag mest nyfiken, Oj, ja. är liksom, ifall du sitter liksom framför för datorn och flyttar på det liksom, att den liksom, hur mycket den följer och sånt där ju. Jag skulle jag aldrig alltså, kunna det... använda en så där om den, inte, om den inte känner igen när man flyttar på sig. För jag är så, en sån så, person som... För in i Oculus då är det liksom enkel, som Du sätter ju på dig liksom en, en grej för dig och du liksom har en här liksom i ögonen. Liksom, och ifall du sitter framför en skärm, liksom, en annan kanske inte sitter still hela tiden. Så. Nej, det är det jag säger. Liksom, jag sitter ju definitivt inte still när jag sitter, när jag sitter framför datorn. Jag flyttar ju runt lite så här, och skiftar på, på hur jag sitter och grejer. och Det är för min stor knakare en hel del. Men... Uh... Så jag, det skulle jag använda något sånt och även Men liksom... jag tror att det, det har de nog räknat in För jo, det finns inte här, många gamers Som inte jag sitter jag och, och rör tänkte på sig det. Om... Jag satt och tänkte på det nu När, när det gäller liksom att den, den känner igen Vart man tittar någonstans Och jag kommer ju tänka på det Jag tittar alltid på helt fel ställen på skärmen jag är ju, när, jag, när jag spelar spel och så där, Sitter tittar uppe i högre hörn Av någon anledning som bara, ja ah, just det, jag, jag håller på med någonting <laughs> <laughs> Vet, vi hade, hade, hade pratar om det här mycket, mycket mer på eftersnacket på en del vi hade och vi sa ju liksom att inom medicin och sånt så är du inom spelindustrin och medicin så kan det gå väldigt mycket crossovers liksom saker som man använder i ju, och till exempel folk som är handikappade och sånt som inte kan röra på sig så är det en sån här en perfekt sak för det blir mycket enklare för dem att styra saker. Mm. Det jag skulle tro att den här tracker är just skillnaden mellan ögonvita i riso och pupil. Att under kalibreringen så dels så mäter den ut var du faktiskt har ditt ansikte, vad du har för bredd mellan ögonen och så vidare. Och sen ber den dig titta på olika punkter på skärmen för att se hur dina pupiller rör sig i förhållande till ögonvitan. Jag har... efter att man scannar så många gånger per sekund Så kan han Med största sannolikhet Tracka ditt ansikte När du håller på att studsar runt Men hur funkar det om man har Till exempel glasögon då? Um... Uh, ja eftersom det är IR Så tror jag inte det är några större problem Men det är som glasögon på... kan bli jobbigt Ja men, men det är ingenting som baseras på ljusnivåer Eller sånt där till exempel Om man har relativt mörkt i rummet kanske så av uh, någon mm. anledning? Nej okay. alltså det ska, det ska ju inte spela någon roll, liksom det är infraröda uh, sensorer så det spelar ju ingen roll Robert. Den... Okej, okay, så länge det är ingenting som är i vägen för ögonen direkt? Nej, så... nej alltså glasar och sånt det, det, det reflekterar ju inte på det sättet utan den läser ju inte in. Alltså IR funkar inte på det här sättet. Utan, ja nej jag den vet inte alltså hur fall, Så, funkar, men... ja, så det, det, det ska inte vara några problem tror inte jag det har man nog redan tänkt in nu. Och, och, liksom, de, de har, det, de har redan räknat ut okay, Robert kommer att fråga liksom På, på nördliv liksom. <laughs> Nej, de, de är medvetna Okej, okay, det är gamers vi går gör, okay, De är ganska mycket nördar De har glasögon De sitter i mörka rum Det här måste vi definitivt räkna in mm. det, är att, det är mörkt i sina föräldrars källare <laughs> Ni förstår det, ja. <laughs> ja, men ni förstår de har, de har fixat allt det här jobbet sedan vår senaste podd De, de har läggat i alltså. ja, ja, precis. Det, de Och är igen att köpa Det är ju Fantastiskt det här yeah. <laughs> Fuck beta-testing Vi slänger ut det bara Där har vi eye-tracking Vad tror ni för spel som skulle Passa till för att ha det här Eye-tracking, det är ju bara jobbigt Alltså, Eller... alltså Alla, um... vilket FPS-spel som helst nästan Skulle jag kunna tänka mig att det passar på uh, just, just på grund av det, Då är ju liksom first person Det är ju liksom Mm. Då har du har ju med ögonen att göra. Jag kan inte riktigt se det funkar så jättebra med spel som är third-person direkt. För att du, du, använder, du tittar inte på spelet på samma sätt, gör du inte. Um, Men jag, kan det kan inte, inte vara inte så säker... att det är ett, en, en slags produkt som kan vara mer framtagen för kanske uh, e-sportscenen på det sättet. Om man ser till exempel spelen då som den faktiskt stöds idag, StarCraft 2 Dota. Så där de ska göra ett visst antal kommandon så snabbt som möjligt Och dessutom kunna röra sig över skärmen Så kanske de kan med hjälp av ögonen bara flytta sig över skärmen Istället för att göra dragningen själv Och kanske använd och använda lätta upp på antal knappar Och göra kommandon på Det ja, enda som måste lyckas då Blinkar det är ju precision för det, det blir ju en precision där Och kanske ytterligare en, en, en, en, en, en äh, Inte ett fusk men Ett hjälpmedel för äh, e-sportspelare så alltså det jag tror, det får så som kommer att det är ju som en, en träningsgrej. Det är som, jag menar, hur länge har inte vi tränat våra hela liv på att använda tegentbord och mus på spel? Mm. Uh, om du får en helt ny kontroll, uh, nytt input om man säger du måste ju träna. Mm. menar, visst du är van att se på saker, men du måste ju träna dig hur spelet tolkar dina input och sånt där. Jag vet inte mm. vad latencyn är på den och sånt, för jag menar om du... Okay, nu Fredrik du sa ju det när du kommer till samma spel Där du ska göra viss moves per sekund Eller per sekund, mm. per minut Och sådana grejer så, alltså, jag kan ju tänka mig att det är väl inte så att du kan använda den För att göra moves Men jag antar att den kan göra till exempel Om du ska du, du ska till en meny eller något sånt där Så tittar du ju på den och då öppnas den kanske Eller sådana grejer mm, mm. Uh, Att den liksom Att den Den, den uh, Ta bort några steg som du måste gå kanske, mm. på grund av att den öppnar en meny åt dig eller sånt där, för Precis. att du känner igen var du tittar någonstans ja. Det är intressant är att du får inte kartan. titta fel Ja, det måste ja. ju finnas någon grej att du måste titta på den i en halv sekund eller någonting så, så öppnas den där. Tufft ifrån det... en skälhög <laughs> <laughs> Man får nog kalibrera det ja. ja. Tänker tänk om man bara ha ett öga då Vad händer då? Ja, då har då du väldigt underlig djup, underligt djupseende Mm. Ja, nämen men jag tänkte liksom om man har om man har ett sånt fake-ögon kan man ju ha ett såhär och sådana grejer. Det är ju det är liksom... Tänk att dör två. <laughs> <laughs> det ja. Jag vet inte vad mer vi kan <tänk> säga, säga om det. Det blir ju en första generation på det här och det kommer de väl utveckla med tiden om det nu blir någon form av hittar Ja, vi får se yeah. vad de gör med, med grejer för folk som inte har några ögon om det är någonting som fixar mm. fixa. Det är maljögonen, to the for the win. Ja, ja, ja. vidare till nästa nyhet. Baldur Gate? Ny? Vad har du att säga om det, Fredrik? Säg det inte. Ja. Ni, ni skulle ju säkert kunna tro här att jag var i extas. Men jag är inte riktigt i extas. Det hörs på rösten på dig. Lite extas. Uh, ja, precis. Du låter väldigt extatiskt, gör du, Fredrik? Alltså, de här Beam Dogs, eller de heter. Jag tror det de. Ja, Beam Dogs. Mm. De har ju en del gamla Bioware-medarbetare och så. Och nu ska de ju göra bryggning då mellan då Baldur's Gate Enhanced Edition som de släppte och Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Men de kommer driva av den gamla motorn, Infinity-motorn. Och det är klart att det finns många som tycker men det är så man ska göra. Men jag, jag, jag vill se utveckling. Jag, det kommer egentligen bara känna... Det känns nu... Eh, tråkigt att de inte försöker förnya på något sätt Rent eh, te teknologiskt eh, Det kan ju vara Självklart kommer de ju ha eh, Fördelen med att om de nu skapar ett nytt spel Så kommer Miljöerna vara hårdiga anpassade Från start som behöver inte liksom Piffa upp någonting efterhand och så Men eh, ja, Jag vet inte Jag, jag hade hoppats på en, en riktig efterföljare Jord av Bioware i så fall eh, Alla nu har ju de gått vidare med Dragon Age och det vet vi alla, det, det, det funkar ju jättebra. Men jag, jag, förvisso finns ju den här Pillars in, uh, of Eternity som jag pratade om som ett spel som jag såg fram emot. Men skillnaden där är att de faktiskt har tagit fram en helt ny motor för det och har en del nya idéer. Här kommer de köra med Infinity-motorn så är de begränsade på många sätt. Det är ju fasta bakgrunder med uh, precis exakt samma grafik och förmodligen samma typsnitt för de vill ju appellera till fans de, de kör ju på nostalgitjänster helt enkelt, ja. det är ju liksom de ja, på. Jag kan säga att det är kul att det görs och när det kommer kommer jag säkert ta en tipp på det, men jag är inte någon överhypad direkt på det. Ja. Okej. Okay. Så, det, det, jag vet inte om någon annan av er känner för det här, för det är väl ingen annan som kanske har kört Baldur's Case -serien. Jag har faktiskt, jag vet vad det är för någon, men jag Mm. Okay, som den andra personen som har spelat. Jag tycker, jag tycker det är skitkul att de i alla fall gör någonting. Även fall det bara ja. en bridge mellan ettan och två men att det är ju gärna se en fortsättning och i ny, nytt. Alltså, jag, vill, jag, vill ha, jag vill ha lite mer hideff. Jag vill inte ha liksom, det gamla. Jag vill se nytt liksom. Ja. En, en värdig uppföljare, liksom. Du läser en ny motor. Ja. Det är ett spel nu, det, den kommer mellan ettan och tvåan. Men den är gjord efter trean. Vad skulle du kalla ett sånt spel? En in -well, En klart. in -well, ett sånt ord. Precis. De um, <laughs> byter sig <i> tungan. <laughs> På pappret, de har bra. De har ju som sagt tidigare BioWare-anställda som gör det här. De har gjort väldigt bra med de här Enhanced Edition- Uh, och uh, Jag körde ju skit under de här Förstår under de här fenomenala För sin tid, atmosfären framförallt Som jag inte har sett I något spel tidigare eller senare uh, Jag tycker faktiskt De klår Dragon Age i atmosfär Sen är gameplay Mycket mer slipat nu numera tycker jag. Hur Men, klår uh, de dem i hemosfär? I hemosfär? I stratosfär slår de också. Ja, titta. Ja. Mm. Mm. Um, nej, men det är klart jag det är jättekul att uh, det kommer en till. Och det visar på något sätt att de har fått ihop pe pengar med de här två första. För de har ju snackat om att, uh, gö att vilja göra mer. Um, så då får vi se hur det blir. Och är det så att det går väldigt bra, då kanske de får tillfälle att... Ekonomiska medel för att faktiskt göra en, en riktig efterföljare eh, Om det inte ligger några rättighetsproblem i det, jag Nej. vet inte Nej Jag tror att de har rättighet till det, men att han, äh, Trent Öster, gick ut också liksom att, för, Vid frågan om att det kommer någon utbildning, så det kommer inte hända Inte mm. än i alla fall Nej. Så chansen finns ju alltid, de har ju liksom, de, om vi så här, de har ju liksom, de vet ju vad de ska göra som de gör ett mellansekvens här, Precis. de vet ju vad de gör för någonting, de kan storyline, de kan gameplayet liksom, det är oh. liksom bara att liksom, få fram det, ut med det nya liksom, det skulle, ifall de skulle lägga upp en kickstarter på liksom för en, för en tre, liksom, för ska tre. folk skulle ju lägga pengar på det vi Ja jag det skulle bli första jag lägger pengar på, liksom, att, på på Kickstarter. Det här är ett spel som det här är ett nostalgispel för mig. Jag kommer ihåg när du och jag satt och spelade det för hundra år sedan, liksom satt spelade co-op och sånt där. Du satt och lekte lite grann. Ja, ni är gamla, vi vi är, gamla. Ja, jag, det, är här, det är ett sånt här spel som man skulle kunna lägga pengar på på Kickstarter och veta liksom att det här kommer jag tycker om liksom. för jag vet vad vad, vad som komma skall i så fall mycket hänger ju på vilka som ligger bakom också. Hade det varit en okänd studio skulle jag ja, inte Ja, men ifall mycket. det är nu liksom Beamdog som gör det, då vet man liksom att de, de, de kan få det liksom riktigt bra i så fall. De är visad bra med de här en Enhanced Edition i alla fall. Så, men vi får se, det ska men bli kul att se. följa. Precis, fortsätt följa. Över till nästa nyhet. Det visar sig att ett NES-spel har kommit ut på Ebay. De gör ju det ibland. Ja, de visst, ibland kostar de mycket. Ja, vissa är mer än andra tydligen. Ja, tydligen, tydligen. Ja. Nu sitter uh. vi alla och fnissar här, men det, det... <laughs> det är... Ingen som vet. <laughs> uh, Danny, du kanske vill ta det, du som hade det. Ja, bra precis. Uppsatt. Jag kan ta det lite grann som jag, jag har att kolla på. Nej, på Ebay så har de ju nu lagt upp det här väldigt sällsynta spelet. Som de, de säger det, det släpptes... 200 kopior som Gick ut till kunder, utav dem så Vad jag hörde så var det 20 stycken som kanske var i omlopp och bara två stycken som fortfarande var I uh, i, ny, I helt ny skick liksom inplastade och allt sånt där så och nu har en av dem hittat ut på Ebay Där frek du hade den exakta summan som den låg på just nu va? Just nu så ligger den På Ebay för 99 950 dollar så det, det, det, det, det, är, det är runt 850 000 Ja, eller sånt ungefär 800, 800 000 kronor. Ja. Och då är det fem yes. dagar kvar. Yes, och eh, anledningen till liksom, på det här spelet eh, som när det först kom ut hette det Stadium Events, men nu heter det World Class Track Meets. Det mm. är 9700... Nej, 797 592. Kronor. Spelet släpptes först liksom själv. Nej, Google. Helt själv, liksom bara spelet i sig. Och sen drog de tillbaka för att man skulle ha den här jävla... Nu skulle folk säga dansmatta väl nu för tiden. Men den spelmattan som de släppte med Nintendo för 700 miljoner. De drog tillbaka och tänkte att vi tjänar mer pengar för att släppa den. Men så... och då det, det är därför det finns så få utav de här som är. De har ju gett ut ny version av det spelet, men liksom de, det är, liksom, de är markerade liksom att det här är en ny utgåva så att de ser annorlunda ut så att folk inte köpte liksom sälja vidare för att jag vet, jag har sett det här förut liksom om det här spelet för att det är så ställsynt, så det visste jag redan innan men mm. då, grejen att du tog upp det här liksom, det är ju frågan liksom, är verkligen det här spel värda så mycket pengar bara för att de är liksom så få, eller för att de är så rare, eller för att de är fortfarande fabriksinslagna, är, är, det liksom, är det värt pengarna liksom att i det här fallet nästan 800 000 för ett, spel, ett gammalt Nintendo-spel som alltså... i, och sig, i och för sig inte ens är bra ja, alltså... Det är ju knappt någon som vet om det är bra, det är ju... Hur många kopior kom kommit ut, sa alltså de, de har gett ut ny utgåvor utan det ja, här. Det här spelet. är ju ja, limited okay. edition, verkligen. Spelet finns ju väldigt många kopior. Nästan alla har ju ja. spelat det. Det här är ju bara en samlad kopior. Det, för, för det är sagt, inte nu för att på, det här, jag, alltså, Vi pratar om originalutgåvorna. Mm. Alltså, de här som de släppte sen i scenen med, med mattan och där, det. Är ju en, det är en annan utgåva. Liksom. Då döpte ah, de okay. om det och allt sånt där. Så att det första varianten av spelet var ju bara 200 stycken som kom ut i kunder. Och sen drog de tillbaka resten. Mm. Alltså, jag måste ju säga det att när det kommer till spel som är liksom rare och väldigt sällsynt alltså jag känner att det borde det borde ju skattas snarare på hur bra spelen är. Jag menar som, som exempel som jag jag vet jag tror jag tagit upp det in tidigare på också. Jag vet det jag gjorde i förra snacket att Psychoden 2 är ju väldigt det går ju för en 500 dollar för varje kopia liksom som finns för att det är så sällsynt men det är också ett väldigt väldigt bra spel. Samma sak är ju med de Final Fantasy till Nintendo och sånt och de vet ju också gå på otroliga summor alltså originalspelen mm. inte nyutgåvor utan de gamla första utgåvorna av Final Fantasy går ju på otroliga summor och väldigt svårt att få tag på också. Ja, de, så även... de populära spelserier, stora spelserier de är ju grymt dyra, det vet jag ju de fortfarande inte bara, inte bara spelserier men även spel som typ original Harvest Moon till, till Snesley liksom. det är också ett där spel som typ inte går att få tag på det är... Det är också ett sånt som går för fler hundra dollar. Men då är, då, är, då är som sagt frågan var liksom, är det verkligen rätt att liksom ta ut så otroliga summor för sådana här spel egentligen? Nej. Alltså det är Det jag känner, jag, jag är mm. ledsen grabbar, jag, jag måste få ur det här mig. Ja, gå mm. om. Ja, kommer igen nu. Lotta har golvet. Tack, jag blir så joggans upprörd. Jag blir så ledsen jag menar, ja, Absolut, jag förstår grejen med mint condition och, och fabriksförpackning och så vidare Och jag förstår att det höjer värdet på, på i princip vad som helst ja, Men när det kommer till leksaker, när det kommer till spel Här är en produkt som har skapats för att användas Den har skapats för att man ska få glädje av den, för att man ska leka med den För att man ska älska den, för att den ska hamna, hända på ett barn, ett vuxenbarn, spelar ingen roll och, och vad händer? Nej, det hamnar på en hylla och samlar damm Jag blir ledsen där. Man, går, man går förbi spelet, man tittar på det, man klappar på det och tycker Ja, du ser så sötet och så går man Man om Nej. att inte älska sitt spel Det är, det är mer damma av det försiktigt sådär. Alltså, Fram med liksom, de här bita handskarna, liksom, flytta på den försiktigt sådär. sådär, nu är det bra Ja, ja men precis, alltså Spelet vill bli spelat Leksaker vill bli lekta med och så bara Toy Story Ja, seriously det... Stockholm man att känna sig oönskad Bara sitta där och tycker jag. Ja, nej men, fine Jag hade jättebra grafik för min tid Men det var inte som att någon såg det bröst. Alltså personligen, jag köper ju mycket sån här Collector's Edition till de spelen. Men att jag tar ju öppna upp och plockar ut alla mina grejer. Så att allt som, ja, jag har, allt som jag har på mina hyllor och sånt. Alla mina spel och alla mina, mina samlarfilmer filmer och sånt där, Allt har blivit öppnat, utplockad, tittat mm. på stått framme liksom sånt där. Jag vet att du har en sjuk Robert. Så Nej. Det, det är inte att liksom, de bara står liksom för synskur utan jag har ju faktiskt använt och liksom testat och jag, använt alla grejer så. Jag, jag har starkt minne av en Diablo-spel där som du hade. I, i en förpackning och grejer min, som gör... Jag... Min battle chest. Den som jag inte fick... Uh... Låna och spela. Det fick inte öppnas eller någonting. Nej, nej, den, nej, nej, nej, nej. Robert, den är, är köpt begagnad och den är använd. Jag har använt liksom spel nu i ja, den. Men jag fick dagen. inte, det var min så. nej. Det var min så. Nej. Nej, nej, nej. Du får inte låna och spela. Det ska får... inte öppnas eller någonting. Sen om du har gjort det senare, det är en annan sak. Då är du, då är du bara en hypokrit. Men, Robert, men Robert, så... Robert, du hörde inte vad jag sa? Spelet är köptbegagnad. Så det är inte liksom att jag är rädd liksom att åh nej. Liksom, den är inte det är bara kodis, du Rob. De ville bara låna ut det till mig. Så ja det, jag. Är, det var väl det. Du har fått låna så många andra spel och, och eh, del kom inte i bra, tillbaka i så bra skick heller, ju så. Det var inte mitt fel. Får jag säga lite? Ja Fredrik, gå on. Um, jag tänkte på det. Jag håller faktiskt med Lotta helt. Ett spel är Tack. absolut till för att och spelas. Ja, det är klart att man kan vara försiktig med det men där jag funderar på dock när jag tittar på det här, den har ett visst antal bud. Uh -huh. Och uppenbarligen är det någon jävel som sitter med för mycket pengar och för lite liv. Eh, känns det som. Men eh, jag skulle inte. Jag skulle kunna tänka mig att en person som faktiskt mycket väl har spelat spelet i och med att det kom då eh, som någon. Vad var det? Någon, det kom till någon remake eller vad sa ni. Ja, de går ut igen. Först kommer de ut enskilda ja. spel, sen går de ut med den här dansmattan, vad du ska jag kalla det för någonting. Ja, jag, jag tänker bara som, som mig, när jag tittar på spel som jag verkligen vill ha numera, så är det så kallade big box uh, pc spel Bra att du nämnde, jag tänkte faktiskt fråga dig, som uh, du ändå äger så många, så du kan ju det här lite grann med collectors ja, på... Collectors, ja. De är ju inte collectors egentligen, men de, för mig är de det. Och för, uppenbarligen för den här personen som har lagt... 99 000 dollar Så är han extremt Extremt sugen att ha det här och Jag vet nästan vem det är ja, om, man, om man lägger så mycket pengar Nu har den här Ja den har den här jäkla Video Game Authority ratingen på 85 på sig Så den har ner min near condition och allt det där bla bla bla Och det är uppenbarligen någon som är väl insatt Men Oftast, för jag, jag, jag, tittar, jag tittar mycket på till exempel en, en del äh, på Youtube. Bland annat en äh, gaminggrannar som är faktiskt en, en, en, en, en, en Youtube-kanal här i stan. De har egentligen mestadels gamla konsoler, NES, Super NES. Och de köper in hela tiden. De är verkligen entusiaster vad gäller sina spel. Och de köper in, den här kommer jag ihåg, den här köpte jag där. Och de letar i hyllor och titta den är nära min conditioner, De har blivit uh, authorised by uh, Video Game Authority på um, så och mycket procent. Erik, en ja. av de som har det, de jobbar väl på GameStop? Nej, på Game. Game. Ja, för, and, ja, men, för att vi ser att uh, Game uh, här i Örebro, de har ju... Jag vet inte om de har det i men de har ju faktiskt väldigt mycket retro-spel ja. och sånt där, så det är ju... Jo, det, det är ju game film. i övrigt har ju retro mer um, men hur som helst, jag jag skulle ju hoppas och tro att det här faktiskt är en person som faktiskt spelar det här väldigt mycket, och nu råkar han vara väldigt rik, och lägger så här mycket, då har villan uppenbarligen väldigt mycket ha det, okej, har du så mycket pengar, fin köpt det då. Låt det vara det där i din samling men visa upp det för familjen och säg det här är det här spelet Och sen så har han kanske det här spelet vid sidan om och kör skiten nu det Han kommer aldrig spela det här spelet, inte ens Nej, nej, alltså, alltså inte där, jag menar att han har en kopia till Ja, det var det jag, men jag men... tänkte, det var väldigt ja. onödigt om man köper det här för att köpa det, men det, är ja, det. Jag. Nej, han, han har den här så att visa. Han... att Så att ni menar att det bara är det här stackars som inte ska få bli spelat Precis. Lotta, spel den har, har ingen själ, själ. Kan, kan ni tänka er det största fuck you till, till de andra de andra som, som bidrar för det där spelet och har det stående? B största fuck you! Han, han köper spelet och så lägger han upp en video där han tar ur det ut! Tar, du får dra och bara kolla på det här! Ja, och lätten. det vore jätteroligt! Jag skulle göra alltså... det! Jag är inte klar än! Han sätter det ner i, i konsolen, spelar det liksom och säger vad är det här för jävla skitspel du ute och slänger i väggen så du Ro Robert, vad du Robert, vad du säger just nu, det är precis som man ser så fort du går ner... Xbox 360, Xbox One och de kom, folk som kom in köpte mm. det, så de bara ut och, eller när de nya iPhone-telefonerna kom ut som bara köpte det texten, ni de bara gick ut och slängde i marken. Det är typ ja. den typen ja. av video du menar i så fall. Ja, var, bara bara för, bara för att liksom få, få liksom respons, liksom, titta vad jag gör, jag slänger ut mycket pengar, nu är jag sönder, du står och väntar i kö jag fortfarande, jag har mitt Xbox men kolla kollar inte. Ja. Nej men jag vill bara Nej. säga att jag kan tycka som, som Lotta där att det känns extremt onödigt att köpa ett spel och aldrig spela det. Ja. Uh, alltså det på det den är en punkten som... är jag helt med det, om jag får det, prata det... klart. Ja. Uh, och däremot ska man aldrig, om det finns någon jävel som faktiskt känner att det här är ett spel som är värt 800 000. Och han kommer ha det dammandes i någon hylla. Fine köpt det då. Gör som du vill. Du uppmärksammar spelet i alla fall. Jag försöker att, se, jag försöker att spinna det på något positivt sätt i alla fall. Det går inte. Ja, det, alltså, det är bra och, att du försöker. Ja men herregud. Om den här filuren han köper för ja. så mycket då måste han ha köpt det tidigare. Och måste ha någon anknytning till det rent. Ja, jag där... känner. Grejen är att jag tror att personen fråga som du sa förut ha för mycket pengar och tänker liksom jag måste slänga ifrån, på. Ja det där spelet kommer ihåg, det var väl okej okay, liksom när jag var lit när jag var typ 4-5 år så jag kan väl köpa det liksom och jag har det, liksom, bara för det är så rare. Det måste ju vara liksom, någon sån anledning det liksom. det är, det är alltså, de här intensiva... i, i den här personens fall är det nog så tror jag. Men uh, mm. för min del jag skulle ju aldrig lägga ner pengar på det. Jag tror inte uh, det är vår målgrupp där vi har inte ekonomi någon av oss för att kunna Nej. Sån. <laughs> Men jag kan ju säga att när jag väl om vi går tillbaka till de här big box uh, pc-lådorna mm. som fanns för så är det nu numera många gånger jag tittar på Tadera och liknande och ser de här gamla spelen som jag faktiskt körde så mycket av och säger Ja ah, men du den där kostar 1000 spänn Åh ah, oh. Första Diablo i Big Box den skulle jag jävligt gärna vilja ha Den har du letat För... ganska länge sådär då Ja men jag, jag håller mig tillbaka, jag är inte en snubbe som om, Även om jag hade 100 000 kronor skulle jag inte lägga 10 000 på ett sånt, det skulle jag inte göra Det är inte värt pengarna Spelet är alltid värt För det ska ja, men, spelas in, in, Men in, in, inte 10 000 summan, Inte för den summan liksom Nej, Och jag, jag skulle ju aldrig kunna där liksom På något sätt Få där men för, för <laughs> förståeligt det Förståeligt var... för någon annan liksom Precis, att, men vi säger så här, att det är värt Du äger många big box mm. Men du har spelat alla spelen Så du, ja. du, du är inte mm. en sån där Collector på det sättet, men du samlar liksom för att det är nostalgi och det är spel du vill ha, och spela, Precis. Yes. Ja, sen, så, nu skulle jag ju köpa Diablo bara för att jag vill ha det. Jag skulle nog inte ta upp och spela det. Alltså, jag var, känner vänta, att... Var det inte någon Batman-skurk någon gång, typ The Collector, som plastade in uh, viktiga människor och, och hade dem i sin samling? De gör ju parodi på The Simpsons ju, med uh, Comic Guy och så. Mm. Jo, jo, det var, jo, han, han placerade in Människor i sån här Liksom hade de en stor samling Superfånigt Där man kan säga, om man säger så här, Vad skulle ni hellre vilja? Ett spel som ligger och samlar damm På vinden som aldrig spelats Eller ett som står på ett pedestal Och blir aldrig spelat Jag vinden, tycker, li, jag tycker lika jag det är lika illa okay. jag, känner att, jag känner att Om det ligger på vinden så är det en Implication liksom att det faktiskt har rört någon gång i alla fall tycker jag. Så ja att, men ändå det kan väl ha rört och det är för sig inte om det är inboxat det kan inte ha rört. Ja det har det. Ja på det här, då, då jag på jag har jag heller inte har i så fall. Du ja. ser man det jag kan väl visa titta här. Det är coolt liksom. Och så har man en kopia bredvid som är liksom den här kan vi spela på. Det finns så mycket Precis. mer vettiga saker man kan använda pengar, 800.000 för, än att köpa ett spel som bara kommer stå och samla mm. damm. Nu ett Xbox One till exempel, om, eller om PS4? Man... Ett Xbox One. Eller fyra Xbox... 50-11 Xbox Ones! Man <laughs> <Eller, skratt> Ja. Då kanske men... man köper spelet som en investering men, men... och tänker att det kommer ju inte bli billigare mot tiden. Ja, Bara man ja, 10-20 år Och sen säljer man ja, sen har man sin passion är, är, är det verkligen värt liksom, är det, Finns det verkligen anledningen att spel Ska kosta så mycket Vi hade ju, det var ju något sånt här uh... Fast det är ju inte frågan om spel ska kosta så mycket Det här är ju, uh, det är ju en individuell person Det är ju ja, en sak jag, om jag, det är ett jag, företag jag, Som jag, låter det liksom... Det är inte så jag menar med men liksom att Är det liksom vettigt att spel kan komma upp i de här Prissummorna liksom, för ett spel som aldrig Kommer användas liksom? är det liksom Nostalgi spelar mycket in liksom, att man vill köpa ett gammalt spel men att, liksom, att det kan kosta så himla mycket. Det... <laughs> ja, fast det, det är ju samma mentalitet som med andra leksaker, actionfigurer och sånt där som är, in, som är mint condition i lådan aldrig rörts. Liksom. De går mm. ju du, också för en Robert, du vet mycket ja. väl om att jag vet väldigt mycket om det där. Jo, som nej, som nej, men det är det jag menar liksom. Du, du vet ju, det är ju samma mentalitet där. Och det är samma mentalitet som allting annat som är collectibles. Liksom. Vi kan, ju, vi, vi kan ju ta lite kort, jag är Trilling Mina två bröder samlar på diverse såna figurer Nu tar jag med kaninöron här nu Den ena han öppnar aldrig upp någonting De står i sina lådor medan min andra bror Han tar liksom köper liksom gubbar Men han tar liksom öppnar upp försiktigt så, Klockar ut figuren, kanske ställa upp den på en hylla Eller så har de liksom till, stoppat tillbaka i sin låda, och hänger upp på väggen och sånt där Så att jag är väl bekant med dem där, med att samla liksom på det här sättet liksom vem, en... vem kunde tro att du var den normala av er tjej alltså? Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag är den yngsta till ja. så vi skyller väl på det, liksom, att det hoppade över två stycken idioter. Wow. Nej, men det här är ju det är helt klart en jätteintressant diskussion. Vad, vad är värt att lägga pengar på när det handlar om då, då en säga... produkt som man faktiskt egentligen bör men stela? Alltså, alltså, vore det så att jag... Hade jag hundratusen, liksom, att lägga på någonting. Alltså, alltså, om det inte skulle ta och göra någonting mot mitt bankkonto överhuvudtaget... Pengar som alltså, du kan liksom det till... utan, utan att bry dig dig om. Med, alltså. Ja, det, jag kan bara slänga det. det, det, det är liksom, jag, jag skulle lika gärna kunna spola ner i toaletten. Det är liksom, det makes no difference. Då är det ju klart, ja ah, men det här spelet, det kommer jag ihåg. Det var liksom, det är 20 år sedan. Det är gammalt. Det är, men det är min condition, allting. Så, ah, jo, jag ja, men jag får se, för min egna del så skulle, även jag hade 100 000, jag kunde liksom bränna på precis som svensk. Så, så skulle jag fortfarande och köpa ett spel för för där liksom, skulle, det skulle aldrig kunna göra. Jag skulle använda det på något mycket bättre i så fall. Alltså, var, det mellan, var, var det bara det jag kunde lägga det på? Ja, visst. Sure. Var det mellan det och kanske en life-size stormtrooper-gen? Då har det ju klart valt det istället. Men alltså, du förstår min poäng. Det är, ja, förstår det är liksom, poäng. Har man pengarna att slänga på det, liksom, då är det ja, ja okej, okay, då kan vi väl göra det. Det är ju liksom... om, om du som Natch liksom kan slänga pengar precis som helst, då, då kan du förstå. Men liksom för en vanlig person liksom, så. Ja, nej, det är nej. självklart. Det är nej. totalt omöjligt. Jag, jag, menar, jag gillar Collectors Editions liksom, av grejer. Jag, menar, jag har ju Black Chest Edition av. av liksom, alltså den 4. Den är ju jättestor och dyr och GD. Sånt, jag älskar sådana grejer, För det är liksom extra grejer, men, men när det kommer till sådana här saker här: Min Condition. År 20, 30 år gammal. Oooh, ah nej. Då köper jag hellre en billig kopia som, är, som jag kan spela istället. Och sen, det, allting har ju också att göra med om spelet är bra. Är spelet dåligt och det får fortfarande i min condition? Men fan, vi köper det då. Då är det bara sådana här Fanatic Collectors liksom. Såna som, som ser det som sin life mission. Liksom att oh, men jag ska äga alla spel i min condition. Oh, liksom det. Jag, jag, kan, jag kan inte se mig själv som sån, sån Men är det ett spel liksom som, som jag verkligen vet, det här är skitbra Jag älskar det här spelet det är, Då skulle jag, och jag äger redan en kopia Av det, så här. Då skulle jag kanske kunna tänka mig mm, Ja, kanske möjligtvis att jag, aha, jag har pengarna, så är det möjligtvis Och jag inte har någonting annat jag måste köpa Eller kan köpa för de pengarna så. Ja, skulle jag skulle nog kunna lägga det på det Men då vill jag slänga ut till De som faktiskt lyssnar på den här podcasten Liksom ifall de kan liksom Slänga ett litet mejl vad de tycker om det här. Liksom. Är, det, är, liksom, är det rätt eller fel liksom att slänga ut så mycket pengar på ett, på ett spel som bara kommer att ligga och damma? Liksom? Det är, är det, är det nyfiken om folks åsikter om det här är? Jag, jag kan alla, ju... alla har olika åsikter. Om liksom, de kan rättfärdiga liksom att slänga ut 800 000 för ett spel. Men jag, kan ju, jag kan ju flika in och säga att jag håller faktiskt med Lotta. Att spel ska spelas. Så är det bara. Det är inte så. Jag skulle aldrig köpa ett spel nytt och inte spela det. Det är crazy talk. Jag står här och kollar på min spelsamling här. Jag funderar, är det något som jag inte har öppnat upp som är något Jag ser att det är ett spel som jag inte har öppnat upp. Oj, oj, oj. Ja, men det är för att jag... Jag började spela på brorsans spel, det bara att jag inte kommer tillbaka till att spela på det här spelet, men att då kommer det öppnas upp, utan det jo, kommer ju inte stå. det är inte så, men det, jag menar på att liksom, jag skulle aldrig köpa ett spel specifikt för att öppna det. Nej, nej, det, det, det, liksom, det, det går, det går det, inte. Det, det går ju mot min natur, det går inte. Jag bara nej. Ett spel ska spela, öppnas, kolla på alla grejer, lukta på i fodralet och allting, det ska göras. Det är, den det är fantastiska sinnesbilden, ska vi gå vidare till... Ja, jag tänkte säga att nu kanske vi ska fortsätta med något annat efter Robert kom in på den biten, sådär. What? It's normal. Låt oss fortsätta. Nästa sektion är vi på nu, för att det finns inga mer nyheter. Yay! Nästa sektion, veckans spel! Veckans spel! Veckans spel, Metal Gear Rising Revengeance! Revengeance? Wow. Revengeance! Du får det nästan att låta coolt ju! Det är ju så coolt spel kan bli Nu, vi kommer in på det alldeles strax ser vi Ja, ja med det ordet så tycker jag vi låter Max få börja idag Det var det fräckaste! Ja men visst, ska du jag göra det så här vi, jag kan berätta min erfarenhet med detta spel. Med, för en som eh, börjar med Metal Gear-serien så har jag spelat från Metal Gear Solid, eh, Metal Gear Solid 2. Eh, körde på Metal Gear Solid 3 men tog mig inte igenom det. Dock det här var väldigt ung. Nu talar vi PS2-eran här. Oj, oj, oj. Mm, så att jag kan säga att uh, det var inte riktigt med efter att ha spelat Metal Gear Solid så jag spelade när jag var väldigt liten innan jag förstod engelska. Då talade vi så liten på PlayStation 1 när jag, man uh, körde igenom spelet av trial and error utan att förstå vad de säger. Uh, okay. Så när, när du kommer till Metal Gear så so så so med det Metal Gear Solid 2. Då du, inte, då du börjar och spelar som en karaktär, en Snake, och sen hoppar över till Raiden istället. Då blir det helt plötsligt så här är det väl dumhet, är det för fån långhårig Nisse. som hoppar runt, <laughs> <Det är> inte <laughs> ja, alls Långhåriga killar? <laughs> ja, nej, jag kände wow. inte vad man skulle ta sig till, så att... Uh, skandalös. Dock tog man sig igenom spelet och det var, det var riktigt bra, men det var en tröskel att komma över lite ändå. Men det, det var Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3. Jag hängde inte med på den riktigt. Jag, jag, jag kunde inte komma in i spelet då. Det var, inte, det, av... var, det var lite för mycket division, tänkte jag säga. Det är inte ett svenskt ord som man använder i det här sammanhanget. Men det avvek så mycket från de tidigare spelen att jag kände mig inte hemma. att nja, ja, Jag bara inte spelade igenom det. Jag skulle förmodligen ta mig igenom det nu. Och som sagt, jag vill spela igenom Metal Gear Solid 4. Men jag måste ta igenom trean först, känner jag, innan jag ger mig på den. Är fyran det som bara som är 90% katastrof? Fy fyran kapsen? är en film, ja. Ja, ah, precis. Okay. Men då är vi, nu innan femman kommer ut här, Metal Gear Rising spelar man ju som Raiden. Okej, okay. kan jag fråga bara? Varsågod. Ja. I, sp I spelet så kallar de honom för Raiden. Gör de. Ja. Men jag skulle uttala det som Raiden. Det är det... Alltså det där är ju det beror helt på vart du är ifrån Ingrishö <kör> Ingrishö Ingrishö Nej men alltså det där är, det är där i samma sak med Du har uh, Ryu från Street Fighter En del uttalar det helt annorlunda Det är ju liksom helt och vart du är ifrån Ja jag säger ju, jämt Ryu <här> Ja det är väl det Karl Nej det var ju Ryu <här> <här> Uppe i Carleksvetter, det säger de Rio, va? Anywho. Men, Anywho. Som sagt, som sagt, Robert, det där är ju liksom helt håll på. I, i Asien så uttalar de på ett annat än vad vi är här borta. Nej, mitt problem är inte. Problem, själva grejen har ju inte med det ju. Jag vet att i, i, där det kommer ifrån så är det ju helt annat uttal på det. Men jag tänker liksom, okej, okay, de har lokaliserat, de har gjort spelet så att det ska vara liksom det är USA. borde mm. det inte vara Raiden då. Jag känner liksom att det. Det känns lite konstigt för alla andra namn nu liksom, är ju am amerikanska typ, eller, eller är det engelska? När det kommer till sånt här eller? så hoppar de lite fram och tillbaka. ja det känns ja, Jag, jag, bara tro, jag tror konstigt. att de faktiskt säger olika lite grann. I, det gör de. Jag har bara så, har så här, Raiden det. och Raiden precis så det de, de, de är liksom inget konkret liksom de, kör, de tar ju bara spindel liksom bara, hur var det nu än? är shit att säga liksom som jag läser <laughs> uh, en intressant uh, sak att veta är att de, det är mycket blixtar runt omkring honom de kallar honom även för typ lightning bolt eller liknande. Uh. Uh, Rai är ju uh, japanska för just blixt eller lightning så att uh, Mm. Ray of Lightning. Mm. Så det, det det ser ni det är kopplingen. I alla fall det spelet jag faktiskt. Hack and slash, hoppa runt, Devil May Cry liknande, lite stealth här och där. Det är ändå Metal Gear. Ja, men det inte går mycket så, det, det går det går väldigt ifrån serien för säger så, så, det liksom sticker ju så långt ja. ifrån. Det här är säger, ingen stealth fall. jag säger jag körde ovanligt mycket stealth, det gick så mycket fortare och dödar dem med ett slag och börs slåss mot dem. Speciellt de stora grejerna, det var bara äh, Jag står och gömmer mig i en tunnel eller under en låda Sand Metal Gear style Tills de glömmer bort mig och sen hoppar på dem och dödar dem ett slag jag Det såg jag, jag för jag hoppar in och kollade på hans uh, När han sände alltså. Det var jag som hoppade in Och kollar lite på dig förut mm, det jag, jag, jag förstod det var in och kolla på mig också, var det? det gick inte så bra för mig just då Nej, det gjorde det inte <laughs> Men jag hade typ precis börjat spela då också. Så mm. Vi, vi, vi kanske gången. ska låta Max fortsätta sin Ja, Max. Ja. Du är, som sagt körde igenom spelet eller... Uh, jo, jag har kört igenom hela mainstoren. Jag har kört igenom det på normal, inte kört något VR. Och början på spelet så känner jag, okej, okay, nu ska vi se här. Okej, okay, uh, det finns ingen blockknapp utan du attackerar mot den fiende du vill blocka. Så alltså blockar man slaget. Uh, vilket jag inte förstod till att börja med. Att jag trodde... När de först när jag drar liksom, movement stick och attackslag åt det hållet där fiendens attack kommer ifrån. Då trodde jag att, är det så avancerat, att jag måste jag kolla för de, vilket, liksom, om de har ett svärd, Om de hugger uppifrån måste jag hålla upp då. Och hugger de från sidan så måste jag hålla åt sidan. Är det så avancerat? Men det var bara håll åt hållet där fienden kommer ifrån. Men det lärde jag mig inte först på en senare bossfight där man var tvungen att blocka. Men som sagt körde igenom spelet, körde så mycket ställt jag kunde för att det var lättare. Sen, det är väl kul med cutscenes. jag Tyckte om quicktime-eventen. Speciellt sådana här där mm. man måste trycka snabbt på en knapp för att det ger det pumpar upp en så att nu håller man på att dra sönder en robot i två delar eller något och det är så här, nu tryck på den här knappen så fort du kan. Så, tryck, tryck då! Tryck, tryck fortare! Ja! Slitare bitar! <laughs> så att den har ju så mycket extrem over the top anime på det bästa sättet. Oh, oh, ja de jag kan inte neka till det faktiskt jag mm, Och de har ju även det här Sandatsu där man ska det här slice mode som vi kan kalla det mm. där vilket du vill de inte översatte vilket jag tycker var konstigt. Ja men det är japanskt. Eh hug och slasha och du får välja hur du vill hugga upp en del i hur många bitar du vill och ibland ska man hugga på speciella ställen för att kunna till exempel få full HP och om du hugger ner en vakt och sen så hugger du han, så drar du ut hans ryggrad och får du fullt liv och fullt här mätare och kan hugga igen så det är ja, jag tyckte jag lärde mig spelet rätt bra ändå. Det var lite kortare än jag hade förväntat mig, men det är bara när jag ser på tillbaka på det. När, när jag väl tänker liksom vart jag var i hur miljöerna var uppbyggda och bossarna så här, men det var lite unikt, men så här i efterhand känns det lite kort med så här. Det finns VR missions och det är ju det är ju betyg på allt du gör. Så att det finns ju det här att ja, du kan gå och försöka få högsta betyg i allt, klara det så fort som möjligt och det är riktigt skillbaserat och sånt där. Så jag tyckte spelet var lite svårt innan man fick... Eh, man var tvungen att lära sig spelet, vilket jag tycker är bra i svårighetsgraden att det började allting var lätt. Sen blir finerna svårare och svårare och svårare tills du verkligen inte kan bara slakta dig igenom. Du kan inte bara button mashar, utan du måste faktiskt blocka och dodgea där lärde jag mig att man var tvungen att köpa dodge skilln om man ser Du trycker på två knappar och åt en sida Så hoppar du åt sidan Och under tiden du är i det hoppet så kan de inte träffa dig Vilket gjorde saker väldigt mycket lättare För de attacker du kanske inte kunde blocka Utan nu kommer de en oblockbar attack ja, Men då gör jag ett hopp under tiden jag är i hoppet så är jag odödlig Så att jag blir inte tillbaka puttad av och blocka som vanligt. Och när du blockar förlorar du även HP och sådär. Så, ja, men det var risk. Missar du att hoppa fel så blir du träffad och förlorar mycket HP. Uh, ut efter det här, spelet gick rätt smärt fritt igenom. Jag kollade på alla cutscenes och tyckte att allting var lite roligt. Det var... Det är japanskt. Det är anime. Inspirerat verkligen, känner jag. Uh, oh ja. Jag kom till... Uh, ska jag säga, det första när man kom till Boston Monsoon så fick man ju lära sig att blocka för första gången för han gör det en boss som eh, går in i en dimma om man säger man får en dimma runt omkring så kommer han och attackerar från olika håll och då måste man ställa sig och blocka respektive hållet han kommer ifrån det var då jag fattade jag du håller bara vart han kommer ifrån och trycker på attackknappen för annars hade jag ignorerat att blocka och bara gjorde dodgen hela tiden för att jag kände att det är för svårt att blocka jag hoppar undan istället bara men äh, ja efter att lyckades besegra honom, tog väl två, tre försök. Jag tror jag dog någon gång på så här quick time eventen också som självklart man gör på slutet. Men äh, det är när man inte är beredd på. Det. Man har slott och fight, fight, fight och sen bara, Åh, quick time och sen så jag var inte beredd. Så, mm. Men sen andra <laughs> gången så löste man det. Äh, efter det så gick allting ganska smärtfritt igen tills äh, kom till äh, Sam. Han som faktiskt är introfilmen som hugger ner en som man jagar efter lite. Han var han var svår faktiskt. Jag fick köra ett antal gånger mot honom och verkligen, verkligen det var så här länge sedan jag behövde lära mig verkligen hur den, det var, det var inte reaktion på, jag kunde inte reagera riktigt så här vad han kommer göra utan jag var tvungen att lära mig hans pattern, hans mönster och liksom verkligen lära mig hur man ska slåss och det var då det blev lite så här roligt det hade nästan liknat lite Dark Souls-känslan skulle jag vilja säga på, på sätt och vis fast i ett annat spel såklart men just det att jag dog och sen lärde mig okej, okay, han gör han attackerar liksom pang-pang, pang-pang varje gång jag är nära honom och varje gång han gör en större attack så visar han där långt i förväg att jag nu laddar den upp och där kommer han, ja då var den blockad och det vart en väldigt cool cinematisk sekvens som man spelade igenom för man var tvungen att göra allt det såg coolt ut och man blockade och blockade och jag visste vad han skulle göra att ja, nu fick jag det här slaget, nu har jag tid att attackera honom lite okej, nu är det dags att hoppa undan för nu kommer han resa sig och attackera och sen, ja nu kommer vi till den här delen, nu ska jag köra det här Sandatsu slice mode och hugga han i handen så att han tappar svärdet och sen så under den tiden så måste jag veta, okej nu kommer han göra de här attackerna då vet jag, okej, här måste jag hoppa undan och den här måste jag blocka och det här är för nära då kommer han göra den attacken så att man var tvungen att lära sig ordentligt att köra där. Och jag tror jag tror där spelet tog stopp för vissa kan jag säga. För mig tog det stopp där. Jag var tvungen att, att sluta spela där och komma tillbaka till det för att jag hade satt upp för sent redan då. Jag tänkte, ja men banan innan skulle egentligen varit den sista så märkte jag, ja nu ska jag ska bara se introfilmen till nästa banan och sen ska jag gå och lägga mig. Och sen självklart fanns jag ju fyra timmar till med det var ju bara en bossfight. Jag tänkte, ja men jag, jag besegrar bara honom, sen är jag klar med banan. Ja, men filmen gick ju direkt in till och slåss mot. Det var ju ingen, jag ju bara hoppa ur mitt i en duell. Det är ojentlemanligt tänkt att säga. Oh, hyfsat, det var det Precis, jag. så att han var ju tvungen att besegra Och till slut när man gjorde det kände jag att ah, nu är det bra, och sen så Kom jag ju till sista bossen då Och jag tänkte så här, Fredrik hade Liksom sagt, det här kommer att vara läskigt Det kommer att vara svårt Och då kände jag ju att nu måste jag ju ta han på det första Försöket, bara för att visa att jag är så mycket bättre mm. <laughs> men det är så att jag Dog väl en, två gånger På den tills jag Lärde mig, det gick, det gick ganska lätt ändå Så, ja det var lite orolig för att man får slåss mot honom när man inte är meningen att man ska vinna. Det är det typiska det här, haha du är så klen, du kommer aldrig kunna klå mig. Och sen så blir han bortsparkad och ah, säger, nu väcker jag mina inre känslor så att nu får jag jättemycket kraft. Annemee! Attack. Det är viktigt där också när han hilar sig själv att man är ja. på den där. Jag tänkte hilar han sig själv. Ja, där är det alldeles ju grönt. Ja, Just det, den delen tänkte jag inte på. Jag såg bara att du kan hugga ner i ryggen. Jag var bak, hugga, död. <laughs> det bara bak på hugga det, Nu när du säger det, så jag, jag var på den så snabbt så jag visste inte ens att han hilar sig. Jag visste inte vad han gjorde. Jag visste bara att, okej, okay, attackera där när han gör så där. Och det är därför som Max är bättre än Fredrik. <laughs> precis, på alla sätt. På det här spelet är du definitivt bättre. För jag, jag satt ju faktiskt och såg på Ja, du kom in precis det ju... i slutet. Ja, ah, det var på monsoon jag kom in. Ja, först då. Mm. Och eh, jag tänkte det var kul att se där hur han kör, för... Eller vänta, var du var klar? Var det någon mer du ville säga? Ta, Nej, säkert, jag var klar där och tänkte att... jag står den var lite smårolig, den var cheesy anime, men... Mm. Ja, bro, bra action, roligt spel. Mm. Ska jag ta över då? Kör så! Ja. Eh, jag köpte det här i somras. Eh, och jag körde en bit. Och eh, jag är inte så bra på eh, så här. För mig kändes det som ett slags kombospel man ska hitta liksom och så. Eh, rätt knapp på rätt grej. Tyckte jag först. Jag körde igenom lite slentrianmässigt först. För Jag hade hört att det var ett bra spel. Och sen la jag bort det. Och sen så nu så tog jag upp det igen och tänkte ja men vad fan jag har ju kört en sån Någorlunda bit in så jag, Det här kan ju inte vara så svårt. Utan att. Tänka på hur man faktiskt kör det. Uh, så jag bara mosade mig igenom. Och det tog ju stopp efter ett tag. Uh, och jag tänkte, men hur tusan funkar det här egentligen? så Jag, ja, men jag tar ett VR-mission här. aha och man trycker åt det här hållet för att blockera, ja men då så. Och så vips, ja men nu är det ju klar med bossen. Det kommer så det jag var... ihåg, jag att jag kollade ja. hur man möter den här, och vad heter den här robot? Ja det var någon robot där. Ja. eller vad? Jag kommer inte ihåg vad han heter någonting när du körde. Du var, jag gör för någonting. Jag bara, det skulle Du, du blockade Du bara, mm. Ja, precis. <laughs> för det var som sagt, det var ju inte no någonting som var uttalat och jag tryckte på alla knappar för jag tror jag sa det till dig, men borde, mm. finna, borde väl finnas en blockknapp här någonstans? För... Notera att notera, jag hade inte börjat, jag hade inte en köpt spelet till det här. Landet, så jag visste tyvärr inte. Men hur som <laughs> det var det helst. Som det som Det är som problemet jag fick sen, och det här är märkligt nu, för jag körde ju vidare sen och det... När det är ett spel Som jag fastnar på Då sitter jag och nöter och nöter Och nöter och blir man mer och mer förbannad Att man inte klarar av det Jag tänker vad fan är det som händer då måste man ta pauser Så jag hoppar in och kör VR igen För när jag kom till slutbossen då Som jag dog och dog på Så förstod jag till slut att Jag visste inte hur man Ändrade vyn För att slicea i det här slice-modet. Jag trodde att han automatiskt slajsade på rätt plats. Och nu förstår jag vad jag menar. Så länge jag väljer i rätt riktning, om jag klickar snett uppåt på höger tumme då kommer den slajsa höger snett över skärmen, trodde jag. Men jag var tvungen att såklart göra mer än så. Och efter det, ja, då var det mycket riktigt chip shop och sen vart han död. Um, det märkligaste här tyckte jag var att när jag körde den där Jet, uh, Jet Sam så tog han på andra försöket. Jag vet inte vad som jag var... Jag vet inte om du, jag tror att man kan, om man bara pucklar på honom så går han och sätter sig på knä lite. Men ja, du träffade rätt mycket, så du hade det, mycket mer liv. Jag trodde, när jag körde den och när jag hade klarat av den tänkte jag, Jaha, vad konstigt att han dog så lätt den där. Han var ju den som jag, jag jagade hela spelet, kändes det som. Och sen så kommer den här huvudbossen, vi kan säga han heter Armstrong. Eh... Uh, och den är liksom uppdelad i olika segment. Du har först en del när han sitter i en viss apparat. Jag tänker inte säga mer än så. Uh, och du ska liksom hugga ner den då. Och sen så blir han... Går han ur den och du ska ta honom man mot man. Mer. Uh, och sen ytterligare en sekvens när han börjar kasta grejer mot dig. Och där, det var ju då som jag var fast. Och då gick jag tillbaka till V-läget. Och så vips så satte det sig. Men det är som... Som det gäller med det här spelet så, så länge du Kör de här tutorialserna Och när du känner dig fast Ta en paus, kör dem igen Testkör lite, hur fungerar det här, hur är det med Med thumbsticks liksom och så Så kommer det oftast lösa sig ganska enkelt Det är överlag ett ganska kul spel faktiskt Det, det är sällan jag kör spel som Är så hack and slashiga och den här till skillnad från DMC, där är egentligen, som jag, jag har inte märkt att det finns någon form av, det kanske finns blockering, men jag har aldrig känt att jag behöver blockera. Någon, för där är det bara liksom hopp, hopp, splash, död. Men här så måste du i alla fall åtminstone ha i tanke av den här, han kommer kanske flyga fly på mig från alla håll och kanter. Ja, då ska jag trycka åt det här hållet, trycka åt det här hållet, trycka åt det här hållet, klick, klick, klick. Slice mode, slå hans huvud och så vidare. Uh... Så här är lite mer eftertanke tycker jag. Och det, det, det gör det bra. Uh, Max satte spelet på typ 5 timmar. Uh, jag tog väl det dubbla. <laughs> Men då kan jag också säga att om du kör spelet, om du hoppar in i spelet igen, Max, mm. så finns det två banor till. Så där. Där du kör första banan som jet, vad heter han? Jetstream Sam eller vad heter han kör du som på första banan och Var vad du kör som på andra banan är du inte kommit till än. Vi har bara kört den, den första. Den heter, första heter Brazilian Wind, det står i 01 och sen har du Blade Wolf som står i 02. Ja, du kör förmodligen finns... som Wolf. Ja, de utspelar, sig, de utspelar sig innan. De äh... utspelar sig under tiden eller innan. Det, det ska vi äh... inte bakgrundshistoria till varför. Mm, precis. Ja. Och där, det finns mer där att ta. Så det, är kul om ja, men du vill det känns hoppa som, som sagt ett spel du fick mycket betyg och säger att och Dead, du köper ju uppgraderingar under tiden mm. och de följer ju med så att om du vill köra Precis. om banor och sånt där. Så. Exakt. Man kan ju välja specifika banor att köra om om man vill bara ha det. Om det här, här kan jag få de här achievements för det här antal döda ninja kills eller vad det nu må vara. Så, så kan du göra det. Men för min del, nu när jag har klarat av spelets story mode så känns det ganska klart för min del faktiskt, jag känner ingen behov direkt att gå tillbaka Nej det var jag kände också, att jag kanske startar upp igen när jag känner att ja, men det är lite roligt jag vill gå in och hugga mm. lite igen men just nu känner jag att ja, jag är rätt klar med det jag tycker det var bra hoppackat och så här, roligt från start till slut Ja, ja. Bra jag känner pencil. detsamma Så, det vi, kan, vi, vi kan hoppa över till, till, till Rob för att bländra i ordningen lite här Jaha, ja, jag skulle precis säga mina glasögon men här, ja. Nej, um... <skratt> det stod <inte> du alltid <skratt> Så jag kan se vad jag gör för någonting. Och jag, jag kommer ju här förberedd så bara den med, med en lista här på grejer som jag vill ta upp angående spelet faktiskt för att uh, jag jag ragequitade det här jävla spelet och det är från första spelet jag ragequitade på väldigt väldigt länge. Skicka era brev till nordliv@hotmail.com <skratt> Adressera till Rob. Uh, men uh, nej, jag, nej, nej det här spelet kommer jag nog aldrig plocka upp igen uh, Inte i första taget i alla fall uh, Inte ens för att klara av det Och det är inte så vanligt för mig faktiskt Rob, bara... då, då är det intressant, hur långt kom du i spelet? Jag kom till striden med Jetstream Sam Gjorde i, i, Han näst sista bossen alltså kom jag till och jag höll på med honom i evigheter och jag kunde inte klara av det så att jag kvittade Och eh, skrev på Facebook att det här spelet suger baller eh, och vill inte spela det mer. Um, Men eh, jag har faktiskt lite konstruktivt att säga om spelet också För att jag hatar inte spelet så mycket som jag fick uh, <laughs> eh, det att låta Tack gärna jag, jag, jag kan väl ta saker som jag gillar med spelet först innan jag kommer till de negativa grejerna Uh, jag gillar, jag jag inte så, jag kanske borde säga det Jag har inte spelat så jättemånga slash faktiskt Jag tror faktiskt inte jag spelar. jag kanske har spelat ett eller två stycken um, Och det är ganska länge sedan i det här laget um, Så att jag är inte så bekant med, med den genren. När jag är inte, så att jag, jag, har inte, jag har inte så mycket erfarenhet av den. Men jag, jag säger, det, jag gillar action det är bra action i spelet Det, det pumpar på liksom det, det är inte många punkter som är dödtid tid direkt Och du bara springer omkring Utan det händer alltid någonting Gör det, Och det gillar jag uh, det är, Jag gillar voice acting Voice acting tycker jag är rätt bra också Även om jag känner att, att Raiden, Raiden han är lite Lite väl stereotypiskt uh, Typ röst uh, Manlig mans röst Även fast han är Ja uh, Grafiken tyckte jag var bra också um, det, var, det var inte det bästa grafiken Men med tanke på att spelet kom ut Originalt för två år sedan Vid det här laget så, så Är det, det okej okay. um, Musiken gillade jag faktiskt väldigt mycket. Ja det nämnde det... jag inte, musiken var jättebra på ja. de sista fighterna Det så här att nu talar jag så här. Nu ska jag klå dig och så kommer musiken igång perfekt ja, det, jag, tyckte, jag tyckte musiken var väldigt bra genom hela spelet Det, det är inte, det är ingen lugn musik direkt Det är rockmusik riktigt Så här, Liksom och Speciellt i bossfighterna så alltså, pumpade ju på sig i helvete det. Så att, Men det, det fick pumpa upp en lite så man var med på action liksom Uh, så jag gillar musiken uh, jag, jag går inte vanligtvis för bara uh, pumpmusik Men det, det passade väldigt bra I det här spelet tycker jag Och även fast jag inte spelade Klart spelet och inte spelade sista bossen Och jag klarade aldrig av Jensen, Så gillade jag bossfighterna De var varierade uh, det var liksom inte samma grej om och om igen, inte ens i själva bossfighterna utan de, de varierade sig lite efter en stund Man, ja oh, okej, okay, du spår på dem lite sen så bytte den liksom, vilket är ganska normalt i antar jag eftersom det är med liknande Det brukar vara så där också uh, This is not my final forum typ Aktigt, mm. <laughs> så att, eh, och, jag, och jag tycker också det var väldigt bra variation Med fienderna eh, som, som jag tror Fredrik som nämnde Eller om det var Max som nämnde det Att det, det blir, de blir liksom svårare ju längre in i spel man kommer också Så man kan inte bara marscha på Utan man måste tänka lite Och det var bra variation även där I att du, du stötte inte bara på dem, de svåra fienderna sen också, Utan det var några av de enklare också Så att de växlade upp det Väldigt bra och även fiender som var väldigt svåra i början var till lättare senare så att, så att jag tyckte det, det, det var bra Och det var, det var de enda positiva sakerna jag hade att säga om spelet Nu uh, är de negativa Ja, uh, först och främst uh, Character design Ja, nej, nej <skratt> <skratt> Jag tittade på, på Raiden gjorde Och så tittade på och tänkte Vad fan är det här för någonting I can't, nej Alltså, seriöst. Okej, okay, jag förstår, han är en cyborg. Det är en grej, liksom, alla de är cyborgs. Så det är... jag kan förstå, förlåta att de ser lite löjliga ut, men... Det är så roligt att höra det här så här, för att det är sån... De har en sån japansk design, och jag vet ja. hur mycket den designen är älskad där borta så här att när du säger så här, ja, jag förstår verkligen vart du kommer ifrån för en som har foten i båda världarna. Mitt största problem var det att okej, okay, jag vet inte någonting om Raiden liksom, för jag har inte spelat Metal Gear uh, Solid liksom, var det tvåan han var med så jag, jag har ingen för, för liksom, om honom så att jag bara antog, okej, okay, han är med där. Han är liksom en vanlig människa. Han har lite cyborg-grejer liksom. Och så får han... och är Ja, det är lite så Det händer inom de första, liksom. Första mission liksom. Han får ena armen avkapad och ena ögat ut liksom. så här. Och ja, ah, Okej, okay, okay. han kommer få någon så här jävla robotöga nu liksom För han har ju säkert ett redan för han är en cyborg Nej, det får han inte De ersätter hans arm och resten av kroppen här käke får liksom jag, Han var inte skadad i käken Så varför får han en, en robotkäke Det ser inte riktigt, det ser ganska fult ut Måste jag påstå här Att jag gillar inte riktigt Okej, okay, vänta lite Han har inte fått en nytt öga utan han har fått en en, en bandana som hänger ner över ögat istället det är nej. anime, du kan inte jag... tänka på sånt, det är bara att du säger, oh, awesome! det är så awesome jag... nej, jag ifrågasatte lite det var ju min första situation där ifrågasatte... ifrågasätter anime, du har gjort fel redan från början jo. Jag, jag, är med, jag är bekant med men Jag vet hur det funkar Men jag kände liksom att det här är ett spel jag, jag kan inte Jag kan inte låta det här gå Jag kan inte låta det Det mesta. Jag kan förlåta allting annat som var där just med dig Jag kan förstå käken, okay? han är en cyborg Han kan väl få en ny käke senare okej. Okay? Men det där med ögat fattade jag inte Det var liksom Det är tre veckor senare Han har fått en helt ny jävla kropp Men de kunde ersätta hans öga det var liksom går ovanligt dyra. Ja men de verkar inte ha några problem med pengar direkt för de skickar honom de nya coola grejer, Och bygger upp hans kropp, han får nya grejer och skit. Men, bara... men han kunde inte få ett nytt öga. Uh, det var bara liksom en design grid de valde att gå för liksom, för att de skulle fatta liksom att okej, okay, det är revenge nu liksom. han ska ha han ska liksom det, han ska inte ha ett nytt öga för att han har spöat Det Är det det som de försöker gå efter? Det är revenge, det är revenge! revenge. De, de, de, de kanske helt enkelt bara försöker få honom att se lite grann ut som The Boss. Ah. Eller Solid Snake. För han har liksom en patch över ögat. Så. Jo, men han har ju... Det är ju en annan grej liksom. Och det här är liksom... och jag Spoiler läste vidare efter... Jag läste på Wikipedia vad som hände efteråt. Och då får jag ju tydligt ett nytt öga. Så jag vet inte riktigt vad som hände där. Så jag kände liksom att... Det var, då var det bara för att det skulle se coolt ut det vilket, det inte är. Gjorde, vilket det inte gjorde de Designval Ja, designvalet var väl inte så jätte... Okej, okay. men... Och de andra såg... vi. Jag tyckte inte de andra bossarna såg speciellt De, de såg också lite så här: Okej, okay, ah, okej, okay, jag förstår inte riktigt Vad... vad... Uh, Jetstream Sam, han var ju den som såg mest normal ut liksom, för han hade den där samurai-grejen över sig liksom, det fattade jag. Det var bara att det stack ut så jävla mycket över höften och jag kände liksom, okej, okay, det där kunde du väl ha gjort lite mer streamline över det hela, men ja ah, ja, jag kan väl leva med det. Så han var väl den som såg mest normal ut, jag, hon, hon, han var den där karaktären jag gillade egentligen. Uh. <laughs> Hur alltså, var, det, var det någon karaktär som såg Någorlunda normal ut? Har de uh, hon, hon Vad fan hon nu hette um, Första bossen man stötte på Hon såg väl också någorlunda normal ut egentligen uh, Men hon var kvinna så hon var ju tvungen Att se sexig ut på det rätta sättet också yeah, yeah, att... Se ser, ser, ser citatet Robert Jetsutens höfter, inte riktigt min stil Nej <laughs> <laughs> ah, jag vet inte, Jag skulle inte vilja Ha dem själv, skulle jag inte vilja I alla fall <laughs> det är bara första grejen. Jag har en hel lista här med saker. Um, kameran hade jag lite problem med. Jag vet inte riktigt om det bara var jag som hade det problemet, men ibland när jag sprang runt så flyttade sig kameran jättekonstigt, gjorde den. Den bara helt så precis var den framför mig istället för bakom mig när jag höll på och sprang runt, så att jag kunde inte. Så jag hade det ena till att jag hade problem med nästa punkt, vilket är blocken. Jag. Det, jag listade ut liksom rätt tidigt hur jag använder blocken, okej okay, du riktar dig dit och så slår du Men av någon anledning så funkar det inte alltid för mig, jag kunde inte alltid blocka okej okay, gjorde det Rob, använder du liksom att locka? Lock um, ja det gjorde jag Då får så du kameran automatiskt ja. Och där, okay. dog <laughs> där dog Danny Och där den. Danny <laughs> Danny, <då> säg <laughs> något! Det såg mm. rättade. Mm. Danne. Yes, jag har till hans lägenhet. <laughs> Score. Åh, <laughs> oh, nu tog han igen. Jesus, är du ute på balkongen igen nu Danne? Nej, jag är faktiskt i dom hus men de smäller utanför nu så. De skjuter ja, in på år. balkongen på. De en... springer in på min balkong. De firar nyår ju. Ja. Okej. Jag justerade Det, det <laughs> sent. De ja. märker att vi spelar in det här i förväg. Ja no, <laughs> skit du spelar in allt på en där Frera månaders avsnitt Nej ja. äh, i alla fall jag, nej, jag, hade, jag hade problem med blocken hade jag Vilket är en av andra, att jag hade jätteproblem med Sam till exempel att jag, kunde, jag kunde inte blocka honom Alla hans attacker det gick bara inte jag, i, Ibland när jag blockade så sprang jag fram och slog istället Och jag bara vad får var du på med Raiden Sluta nu get with the game det måste, Vi måste blocka <laughs> Hans attacker så han inte dödar oss nu <laughs> men nej det vill han inte det var dumt det var för att han inte hörde det är bara för att han har ett öga det är därför jag lovar han såg inte allt <sighs> och... det är det något Ja, uppenbarligen och... då kom hans stödavinkel sådär ja. ja och när det kommer till när det kom till bossfighten också så kände jag att det var väl väldigt... Jag hade stort problem det här med, med, head, med Health kits eller jag kommer inte ihåg vad de hette i spelet, men de hette Nano Repair, någonting. Ja, något sånt där. De dyker upp lite här och var liksom, man, jag tror jag hade lyckats samla på mig som mest någon gång var till typ fem stycken tror jag, fem som max. max vid någon punkt. Och, men när jag kom till jetstream Sam så hade jag inga alls. Så att, och det var liksom ingen, ingen grej som man kunde få innan heller liksom. så att jag, jag, I banan innan jag lyckades inte samla på mig några där, så Jag vet inte vart de var någonstans så det, är det, en... det, är, det är lådor som ligger på marken Jo jag, jag vet det men jag hittade, jag såg inga alls Så jag kollade Och jag ja. fick inga sådana Så att jag, jag hade inga uh, Hellcat, eller här, Nano repairs när, när jag kom till Justin Sam Vilket är också en av anledningarna till att jag hade så mycket problem med honom På grund av att jag mm. kunde inte hyla mig är jag... det inte så att bossen precis innan är han med de explosiva sköldarna? Ja, och oh. han krävde lite jag också. Jag tror det går, det är ingen bana emellan utan du går direkt från honom till Jetstream Sam Ja, det är en att... liten springbana där du spöar lite fiender men de är så låglevelfiender där du spöar liksom på två mm. sekunder så att det, det, var en, det var inte svåra grejer det var liksom inga lådor, det var bara en rak bana i stort sett därifrån till, till Sam liksom. så att det, var, en, det var, var ingen opportunity dig att hitta på honom. så att jag kände att det var lite dåligt med Hellkits innan bossfighterna Just jag, den det... jag kan hålla med om det för jag kommer ihåg att anledningen att tog så lång tid för mig var för att jag hade en healthkit och mm. man klarar man klar, man klar inte honom genom att bara puckla på honom på så sätt nästan. Hur många healthkits hade du Fredrik? När då? När du spöade sen. Mm. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Det var väl länge sen, det var ju innan du slutade spela. Va? Nej. Det var ju nu. Nej inte? men Fredrik hade ju kommit till sista bossen och där slutat. ja så var det därför han bara ja, spelade. Ja nej, jag, jag kommer bara ihåg att det gick så snabbt där, så jag tänkte inte på att... Men det är möjligt att du kanske hade fler äh, headkits då, att du var möjligt. Men, äh, men, men alltså... de tog ju, de fick höra det där jävla, no, Raiden, no! Oh, just det, oh, den gånger. har jag haft med på listan här, <laughs> alltså, men det måste, det skulle jag ha tagit upp. Det var det, liksom, det är varje callback. gång han dör, alltså, och man bara, ah. Oh. Alltså, nej, första gången jag hörde du var det han, eh, det var någon av dem som säger jag dog ganska tidigt eftersom jag eh, är på det här spelet. Så jag oh, bara, no! Riding! It's impossible! Riding! It! bara Oh, yes. Måste jag höra det här varje gång ah, Jo det rå, måste rå, jag... rå, Det där är en callback till alla de andra spelen För det har de med all, i alla andra så. Det är jo liksom... jag misstänkte att det var något sånt Men ändå det gjorde det inte att jag vill... Det gör inte direkt att jag vill spela de andra spelen jag, Nej nej det men det, det är liksom bara liksom en nod till de andra För det har de med alla andra så här, liksom. Jo jo men jag, en nod så hade det varit med en eller två gånger Inte nej, nej, varje nej, nej, nej, nej, gång nej. man dör det, det, det kan du glömma Det oh, är varenda yes, gång. Nej jag var trött på det där Så det var liksom <laughs> Kan jag stoppa det här på sig? Sluta. det borde vara en liksom, incitament till dig liksom att du ska inte dö för jag vill inte höra det där skiten. Nej, ja, det var ju det. Men du äh, Rob, om du klarar av slutbossen så får du köra som Get Reap Sam och han har inte det där ljudet. Ja, oh, oj, oh, det är jätte mm. Nej. Nej, okej. Okay, um... Nästa, nästa grej jag har är klysch För det kände jag dräftigt Men det, det hör ju lite ihop med det där med att det är med Lite så att de har väldigt klysch Och det var väldigt mycket så här, äh, äh, äh, Det är jag jag ska spöra Och det är hemt äh, Och äh. Så, annan klysch-dialog Jag satt och bara tänkte, okej, okay, ja, ja. Jo, Jag förstår vad du menar, okej, okay, storyn är okej okay, Men men alltså, jag känner att Dialogen kunde ha arbetats lite På kanske um... ja, Men det känner man ju ofta när man tittar på anime eh, När man hör japanskan och, och så ser man översättningen Och man tycker att ja Jo, det hade ju låtit häftigt Eller det, det låter häftigt På japanska jo. men <laughs> Jag tänkte precis samma sak Jag kan förstå när de säger engelska Och sen höra vad de egentligen tänkte För de så... Jag har sett tillräckligt mycket med anime Att jag vet nog vad de sa här jag säger ja, ah, det är nog väldigt mycket häftigare på japanska. Så att ja. jag hör ju det japanska i bakgrund och tycker, åh, oh, häftigt! Jag vet vad de menar. Fast hade, de inte jag kunnat, säger. hade jag kunnat spela spelet på japanska med engelsk text, då hade det nog varit mycket bättre hade jag kunnat tänka. Med. Men nej, är sånt finns det inte Och jag hade en grej, jag har två saker kvar. En grej och en, en så liten grej. Det var det att när jag hade honom, när man spör fienderna alltså de här bossarna, så snackar de efteråt, ja. Och liksom det, det, det kommer upp som de ringer en ungefär och så säger de någonting såhär oh, Du dödat mig, oh, du är dum typ. Sådana, det är, <laughs> inte riktigt så men det är sådana grejer Och kanske ger en liten hint till storyn liksom och säger, Okej, okay. okej. Okay. det är lite som Assassin's Creed liksom när man dödar dem och så pratar de med henne ja oh, vad jag såhär. skulle vilja ha en svensk lokalisering på det här spelet Ja, <laughs> ah, nej Och men själv du är dum! <laughs> det här ska du få sota för! kom Aj! Det var typ... Inte... Alltså, det, är själva, det är själva gisten egentligen om vad de säger, men mitt problem var inte det att de pratade med henne det där, de för liksom som jag sa, i Assassin's Creed subgör de, mig. där har man ju en liten cutscene, upp, uh, liksom, och, och såhär, Rick and liksom, såna Men, problemet var att sättet, jag vet inte hur ni dödade de fienderna riktigt, men första bossen, hon säger jag klöv henne i tu, det finns ingen möjlighet att hon skulle ha kunnat pratat efter det. Det var exakt samma. Jag måste erkänna den delen att jag kommer ihåg första bossen där man fryser henne och hugger henne i miljoner bitar och så var Och så ligger hon i bara som en pulver på marken och sen säger du, du fick mig. Så var det för alla andra bossen också. liksom Man bara, alltså, jag dödade dig. Du ska vara tyst. Dead people should stay mm. dead. Det, det är så, så som jag ser på det, det är att de sitter... Eh, med bil? Åker bil. <laughs> Hej och välkommen till Trafikmagasinet! <laughs> Var en plogbil utanför? Då? Du står ja. inte så nära fönster då! ligger inte i snön och bli plogad <laughs> det är Roligt I alla fall eh, det, jag, jag säger så att Eftersom att de har, man kan plocka ut hjärnor ur personen Det är med i storyn Och sätta dem i, typ någon så här virtual, sätta dem i en jävla server någonstans Och låta dem ta saker remote. så säga att Det där var en hel cyborg Och alla deras hjärnor sitter någon annanstans Och när du dödar deras kropp så dör deras hjärna också. För att det blir en sån stor chock för hjärnan för att den var så inkopplad till den. Så att den dör också. Mm. Men de det har roliga. en tid på sig innan de hinner dö där borta. Så, men det är så det. roliga där. Det roliga, om jag bara får säga det. När, när de har de här, och då tänker jag också för att de, de, de har det liksom uppe i någon här cloud någonstans. och Precis, de lever hjärnan. på internet en stund. Ja, men de har ändå i det här talet, jämt, som att de dör. Som. Ja... Det, oh. var, det, det var ju det som ah, var givet, ah, ah, Du dödade mig! Och nu är jag här uppkopplad i molnet, men jag vet inte... Någonstans raderas jag långsamt eller nåt? Det gör ont! Uh, varför gör det ont? Varför inte? Mina du dödade megabytes. mig! Nu sitter jag här. Och här stängs jag. Uh. Ja, men det är, liksom, det är ungefär så, varför, Om det skulle vara så att de är i cloud, då är det halvtan förväntat sig. Du, mina megabytes, de försvinner. Du har dödat mig. Det måste ju vara så att... det, det, ja, det så här, nu vart det lite jobb, <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Ja, Men grabbar, har ni någonsin känt på hur det har varit blivit raderat från ett cloud? Det kanske gör fysiskt Nej men ja. alltså, alltså, jag, alltså... De <skratt> borde ha specificerat om det ja. var några sådana grejer så skulle man ha att det Annars är det bara dum grej Och jag antar att man kan spö, att man kan döda Uh, Finerna på olika sätt, eller alltså bossarna på olika sätt så att jag alltså, själv en finishing movie annorlunda eftersom. Max uppenbarligen fick henne att hon splittade sig flera tusen bitar. För mig så klövs hon i ett huvud gjorde jorden som kom i två delar helt enkelt. Det är intressant, det visste jag inte. så. Ja, nej, så att Det måste nästan vara något sånt i så fall. För att, eh, så jag kan tänka mig att det finns säkert något sätt där hennes huvud är kvar helt enkelt. Man typ hugger huvudet av bara. Och då kan jag förstå att för eftersom hon är en cyborg så kan hon säkert prata i flera sekunder efter hon är död i så fall. Men i, i, på det sättet som vi dödade henne på så jag kan inte tänka mig, jag kan inte, jag kan inte det finns ingen möjlighet att hon skulle säga någonting där. <laughs> så att <laughs> det, det var en här, Jag jag siktade och tänkte liksom, det här är det dummaste jag har varit med om. <laughs> det måste vara så att någon skrev skriptet, någon annan skrev gameplay-skriptet vad man ska kunna ja. göra för coola moves. Och sen mm. så ber de så här, okej, okay, vi har coolt moves, att it's finishing så so kan du göra så so, att kliver du här i tur. Ja, ah, men det är awesome, så gör vi. Och sen så kommer de så här, när de ska programmera in skriptet, så här, Ja, men de ska tala nu ta. tag. lägg det efteråt, bara Codec. Ja, oh, oh, precis. Nej, det, det, det var ena av som jag hade riktigt så här problem med, som jag bara satt och liksom, what the fuck is this? Uh, nästa grej är en lite sån här, är så här character development-grej riktigt, så det är väl kanske lite spoiler egentligen för två gamla spel, men hela den här jack the ripper grejen som händer typ efter man har spö eller när man spör när man möter monsoon hela den grejen liksom innan man bara okej okay, han för han liksom blir så jättenere för han är ju liksom en warrior of justice så han har ju liksom sin hederskodex liksom det han ska liksom, han ska inte spö, han ska inte, liksom döda innocents och liksom dem okej okay, det kan jag förstå ett stereotypisk hero grej så kommer han, Sam och liksom ja men lyssna på de här, De här är liksom more, mina minions, de är människor de också, de har inre tankar som du inte vet om och så får man höra dem och, bara, Åh. och man hör då och bara, Åh, nej jag måste göra det här jobbet för att jag, annars kan jag inte provida för min family och andra grejer, blablabla, sob story, sob liksom, för alla mercenaries har ju såna. Och, och, och Ryder blir helt förlamad. Och bara kan man bara svinga svärdet <går> framför sig lite så här. Och man bara, och jag sitter och tänker, okej, okay, oh yeah, okay, jag kan förstå det är lite, Charakterdvält. mot här han måste liksom, man blir nedtryckt lite så här. Okay, men här kommer till slut så kommer han hitta på en bra anledning till att varför det är okej. Okay, varför liksom. Så kommer man till det punkten liksom där han blir Jack the Ripper igen, som man kallades för länge sedan, tydligen för han är en child soldier och boho boho typ. Och jag sitter och tänker, nej, jag, jag går inte med på det här, det, nej. Jag, jag accepterar inte det här som en vettig anledning till varför han helt plötsligt kan gå upp och spöa saker igen. Där yeah, det här nej. går från att jag oh, yeah, Justice till att ah, Jag tycker bara om att döda Jag tyckte ja. det var en rolig utveckling med ja, det är en rolig utveckling men jag <laughs> går inte med på det Som en, en seriös utveckling I ett spel liksom Där, där resten av storyn är, är, liksom, är Relativt seriös Ändå och jag känner liksom, jag sitter och tänker, alltså, skojar de eller? Han kommer, han kommer göra någonting alldeles strax liksom, men nej, det hände inte. Det är ju extra bara, seriöst när man går runt med en stor äh, sombrero -hatt också. <laughs> ja, exakt. Men äh, ja, precis det, det hade lite, lite komi komiska moment liksom innan med sombrero till exempel. Och han bara, det var lite roligt, haha. Men liksom den här grejen, jag bara, alltså, jag kan inte acceptera det här. Jag kan inte, nej. Det finns ingen liksom, characteruppbyggnad för det här innan. Det är bara ett moment, han snappar bara och liksom Nej, jag gillar att döda så är det bara, det är min anledning Så nu ska jag spöa skiten nu det är döda dig. Och efter det så får man i coolt liksom Ripper-mode liksom. man, man blir dubbelt så stark som varar i typ tre sekunder. Man bara, var, det, hade ni, var det helt enkelt bara för att få en ursäkt för att få ett boost mood Det var, det var er anledning för att han måste tala. Här. Vilket, det, det är mer komiskt när han sitter på kod och bara. Nej, det är lugnt, jag mår jättebra så kommer det en fri. Fin... <skratt> du <skratt> Och Han lät verkligen så det var så. Jag, jag det där överdrivet det här, vad det var verkligen att han alltså, skiftade alltså, från det. Jag hade inte ens kunnat acceptera det här är en anime. Och jag har sett såna här grejer i anime, men då har de alltid någon form av liksom uppbyggnad innan till det här har de ju faktiskt i alla fall om det är en bra anime eller en dålig anime då tittar jag inte på dem så det är skitsamma vad de gör för någonting. Men, men i bra anime, då har de i alla fall lite uppbyggnad liksom. Okej, okay, ja men han har lite så liksom internal konflikt som grejer och sen så helt plötsligt så får han så här börsöker liksom typ och bara döda och slakta liksom och man bara okej, okay, ja jag, jag såg det komma. Men här så var det liksom var nej out of left field ingenstans kom det ifrån bara, vill du veta varför jag kallas för the ripper. du ska döda allting. Okej ja ja. Okej. all right. Vi, vi spelar vidare då för det veckans spel Jag måste spela vidare. Det um, svinga det här är viktigt här roligt inte. det <laughs> right, kommer utåt. du ska spela det här vidare. Men nu gud gud gud. Alltså ja, nej alltså allt som allt så tyckte jag det var ett helt okej okay spel. Eh uh, to för att sammanfatta här så tyckte jag det var okej okay spel. Det hade massa problem med det som jag inte som personligen jag inte kan stå ut med som det jag tagit upp och men men alltså som ett mindless hack and slash pinge runt spö på fiender liksom lite sånt så kan jag gå med på det. Det kan, jag, jag, kan, jag kan till och med rekommendera det till folk som gillar sådana spel. Jag tror det, det är mycket till genren och alltså, de som har spelat i genren, man lär sig se bort från det här. Man lär sig nästan att kameraproblem lär man sig nästan att jobba runt och det är som för mig så känns det nästan förväntat. Så, ja nu håller kameran på så här igen, ja men då gör vi så, nu är den tillbaka på plats igen. Det är något man har lärt sig att acceptera för bättre eller sämre men ja, alla dina punkter är uh, valid. Ja, jag kan, ge, jag, jag kan nog ge det en, en svag eh, tumme upp kan jag nog faktiskt ge. För att jag känner ändå att det är ju okej okay spel. Även om titeln är dum i huvudet uh, och det tog mig. Alltså, jag tänkte, jag måste bara nämna titeln, Revenge. Först så tänkte Utmärkt. jag. Jag tänkte, jag tänkte här liksom okej. Okay, det är en blandning mellan Revenge och Och liksom veniks. Sen, liksom, sen in såg jag. Nej, vänta lite nu. Det är ju inte alls det. De har bara slagit på ett re för Revengeance. Vad är det för dumheter nu? Det är... nej. <skratt> Så att, nej. Det, då, det är ju ett ord. Revengeance är väl för fan inte ett ord. Revengeance är ett ord. Är det det? Så den som kom på det ordet borde straffas med att få spela det här spelet, helt enkelt. Revengeance äh, äh, och Revenge... Heart, är, och... Revengeance, det är... betyder samma sak. Fast det är ingen författare värt sin själ, skulle använda det ordet i så fall. Men i alla fall, det är väl bara skriveriet <laughs> i mig själv som, som säger att det där så gör man inte bara. Det är som Genesis på Terminator. Jag klassar dem i samma genre därför det är så dumt. Men okej okay, då, fine. Det är japanskt, de gör lite vad de vill. <clears throat> okay, jag var bara tvungen, bara för tvungen att, att läsa på lite. Jag vet inte hur allvarligt det här är men... Uh, revenge, the act of gaining revenge at a rate of at least 2.54 times greater than that of a standard revenge at 1.61, that of a standard vengeance. Vad läser du här på? Uh, jag googlade och fick det bara på Urban Dictionary. Ja, jag tänkte oh, det är Urban Dictionary, eller hur? Ja, mm. oh, precis. Uh, enligt Victionary uh, så är det för det första obsolet. Uh, precis. Men det är, ett, det är en synonym till Vengeance och Revenge. Yes. Ja. Men det är bara ett gammalt och... häftigt ord de har hittat. Det är japan som har. Då... det här är ett häftigt coolt nej. engelskt ord. Revengeance. No. I mean, seriously. <laughs> <laughs> alltså, nej. Som sagt, ingen författare är värt själv, så salt liksom. Ska då det. så. Men, <laughs> då men jag då har jag, du fått jag, sagt det. Sagt, svag tumme upp. Jag tycker, okej, okay, har ni Tid över att spelare, det är inte så långt som de andra sa Det är bara mellan 6 och 8 timmar kanske uh, Kanske lite längre om man vill springa runt och ta alla grejer det inte gjorde uh, och man kan förbi se de är, man, är man van vid genren så kan jag tänka mig att det är väl en tumme upp för dem är man, Har man aldrig spelat något så här hacken slash förut Eller är väldigt obekant med den så Skulle jag inte rekommendera det Definitivt mm, då... Så vidare till nästa person Då har vi hört det, vi går vidare till Danny mig. Okay. Jag, tänkte, jag tänkte ta lite kort bakgrundsfakta till varför spelet är sådär. Ju. Mm, ja, men bra, då behöver inte jag ta det. Du behöver inte det, okej. Okay. Uh, spelet utannonserades 2009 av... Uh, uh, vad heter de? Kolla mina noter. Platinum, mina Platinum? Platinum game. Nej, Kojima Production uh, var de ah, som började. Ah, uh, spelet, okay. spelet ska utspela sig... Mm. Originalt var det tänkt liksom, att det skulle utspela sig mellan tvåan och fyran för att följa liksom uh, The Boss egentligen, det här är Jag tänkte att det var Boss och hennes The Cobra-team som de, de skulle följa henne men att de fick inte liksom, storyline att gå riktigt bra ihop så du gjorde de om det till en side story som de hade liksom hela tiden tänkt på att det var liksom Raiden att det skulle vara då mellan tvåan och fyran och följa hans utveckling från liksom, människa till cyborg men att uh, de fick det inte liksom att att det, liksom hänger bra ihop liksom hur man skulle få spel som det var så inklämt mellan spelen att det skulle bli så lite tid man kunde göra då och få en sån stor art på storyn så därför tog de ändå om att det nu utspelade sig fyra år efter fyran istället. Att de inte fick storyn gå ihop, det här skriptet som var helt flawless vi har gått igenom. Ja, precis. Det, det är liksom helt fant <laughs> fantastiskt bra. Uh, uh, ska vi ser här. Creamer Productions kunde liksom inte få gameplayet är, de, är ett helt nytt. Det är ju gått helt från stealth till liksom ett hack and slash, vilket de inte är riktigt high på, så därför de annonserade 2009 och i slutet på 2010 så lade Kojima ner spelet för att han tyckte att storylinen och det där liksom inte var så bra och att de inte liksom kunde få det att fungera hur bra som helst. Ehm. Och Sen tog de istället och gick över till Platinum Games Och eh, fick dem att gå in Och menat att Kojima och dem stod för liksom, Storylinen och designen på Raiden Med att eh, Platinum Games Liksom skulle stå för gameplayet Vilket de är lite mer bekanta då Och då gjorde den den här hacken slashen Så du, du får ju tacka mixen där Robert För att det, det är som det är mm, Den får jag inte <laughs> <laughs> Precis. Det var mitt tack där Yes. <laughs> Men om jag får säga min personliga åsikt om spelet, jag tycker det är ett riktigt bra spel. Jag har ju spelat de andra spelen och sett mycket av och mycket runt omkring alltså djur och sånt där med dem och så jag, jag tycker det, för att om man då sticker ifrån liksom vad de gamla med The Solid Snake, The Boss och liksom allt vad vi kallar dem för någonting så vad de heter, jag kommer inte ihåg allting och sånt. så är det väldigt bra ifråtar individuellt så är det väldigt bra ifrån man tar det i i Mäderlande så är det inte liksom lika bra. Det är ett väldigt kort spel också. Nu är inte jag klar med spelet, för som jag har typ och till... Jag vi i två dygn för att jag inte riktigt kry. Så Jag är på uh, Jetstream Sam fighten. Det där jag slutade klockan sju på morgonen någon gång, liksom när jag kom till honom och tänkte bara nej jag har inte ork liksom fokusera mig på och försöka fighta honom. Så jag ska väl, jag ska spela klart spelet, jag tänkte jag ska få avsluta det här. Sen spela lite grann på VR och sånt. Men uh, storyline, mm, lite, lite typisk sådär, du springer kring Hackenslash slash. Uh, det är liksom, det, det finns så mycket man kan, if, man, kan sitta, man kan gå in och ringa till de andra, doktorn och uh, han, uh, ryssen och sånt och få så mycket bakgrundshistoria och mycket annat Ja, speciellt för man håller på att lyssna på Doktorn Han har så väldigt många udda saker Han berättar om hela tiden Alltså jag, jag gjorde det typ Precis efter man har blivit droppad på första mission Alltså efter man har fått den nya kroppen liksom. Och när man det, precis är droppad I den här staden så gjorde jag det För jag gick runt och kollade vad allting var för någonting så här, vad är det här för någonting Och ringer upp dem, okej, här säger vi att spelet Okej, och så lite sådana grejer och bara, ja Okej, okay. alltså, jag får vi titta igen det här sen Och så gjorde jag det jag vet, jag vet inte varför, det var bara aldrig intressant, kände jag. Det har ju efter varje typ... Varje gång du börjar en ny bana eller efter typ en bossfight så finns det nya saker att lyssna på. Men att mm. jag, jag känner inte, inte ens... Jag känner att jag orkar... Jag känner mig inte så engagerad liksom, i liksom, att få så mycket annat. Det, känns, det kändes lite som... Det kändes lite som om det var att de ville trycka in mer story än vad de hade tid med. Att de hade, de hade jag, jag, mer story, de bara ville... Jag tycker det är ett väldigt dåligt sätt att implementera så mycket, mm. så mycket dialog och så mycket story liksom och bakgrundsgrejer och sidogrejer som det finns där genom att ha det att bara via att du liksom måste gå in och lyssna och sitta liksom och gå in ah, okay, ja ah, nu måste jag gå in och klicka igen för att det är typ fyra, fem stycken grejer till. Det känner jag liksom, det var ett sånt dumt sätt att liksom få in som med mm. bakgrundshistoria och sånt. Det borde de haft liksom i mellansekvenser eller liksom i när du i mellanuppdragen och sånt där lyssnar igenom eller något sånt. Det gör jag stå emot Det var, också en, emot, men, ja. Det var ja. också en grej som jag kände liksom, jag kände mig lite som jag hade spelat något Metal Gear för, förut så jag har nästan till ingen koll på Vad står vad är Eller vad det handlar om Jag vet vem Solid Snake är Men fan vet inte vem Solid Snake är så att, Men utöver det så har jag absolut ingen aning Om vad spelen handlar om Vad det, liksom, vad det är för någonting och sådana grejer Så jag känner mig lite smått exkluderad För att de börjar prata om grejer och jag bara, okej okay, jag vet inte vad det är för någonting jag vet inte vad det är för någonting heller. Det fanns liksom ingen index eller liksom någon... någon ja, det, det tyckte någon... jag också var lite dåligt. Man satt och lyssnade på dem där. Jag bara, ja, jag vet det där Ja, jag vet det här. Jag vet det. Så att man tänkte så här. Men ifall är folk som plockar upp det här spelet för första gången liksom. För att det är ett fristående spel. Mm. Som aldrig spelat något av de andra. För de andra är typ 99% cutscene. Och sen 1% gameplay. Mm. Och då är det bara att krypa längs en gata eller något sånt där. Det är typ där man gör de andra spelen sen Uh, och då tänkte jag liksom, hur fan ska de kunna veta för de nämner så många olika saker liksom, och då tänker jag, det här är väldigt dåligt gjort för liksom en, en ny publik. Ja, men det är, det vissa spel gör det bra, som Assassin's Creed de gör det väldigt bra för de har ju en jävla, en jävla databas som man kan gå in och kolla i liksom, okej okay, vad är det här för någonting. Uh, och sannolikheten för att du spelar ett Assassin's Creed förstår du liksom resterande spelar nu så Ja precis, så du har ju lite koll, och så är det ju med många andra spel som liksom Dragon Age också, där har de ju också jättemycket eh, databaser och Mass Effect också Du kan plocka upp Mass Effect 3 och läsa dig igenom liksom vad allting är för något som du dyker upp på Och det är för varje spel, så då vet du ju liksom, okej okay, det här är det här. De nämner någonting. Okej, vad är det för någonting? Okej, jag vet ja, inte. Jag hade kunnat tagit liksom att spelet är som det är. Liksom med storyline och liksom all bakgrundsfakta. Ifall de hade haft en, en längre introduktion. Alltså ett introklipp med liksom att så här är världen. Det här är typ... De får, alltså, ett, ett typiskt Metal Gear Solid intro är liksom 20 minuter liksom introduktion, för det hade, liksom kunnat, det hade varit liksom mer i line med hur de andra spelen är, för de är väldigt långa intron och sånt där det är mycket di dialog och sånt, då hade jag kunnat ta det, liksom. men det var inte det här, det var väldigt så här, direkt på att du får liksom att bara att, liksom att ah, du åker omkring här i Afrika och liksom att ah, nu ska rädda han presidenten eller vad fan vad han var för mm. någonting. Alltså det känns, det känns väldigt mycket riktat till de som redan har spelat de andra Metal Gear Och är investerade i den världen och vet vad som pågår Det känns som det är liksom, okej okay, Vi gör ett spel till fansen, okej, okay, fine Men andra människor då, vad ska de göra? De ska bara sitta där och hålla käften ja, eh, eller? Jag menar, andra som, ifall du tycker om hack and slash Då är kanske inte, storyn är liksom <laughs> Känns inte det viktigaste ja, liksom. nej, de liksom såhär, så, In och säkerhet men om vi kommer in till själva gameplayet så tycker jag att det liksom var helt okej. Okay liksom. Jag lyssnade faktiskt på vad de sa på de här så jag lärde mig liksom att blocka på direkt, för det visar de mm. ju när man kör den här VR-grejen i början. Ju. Då är det liksom så här, mm. att när finen går emot ska du liksom trycka så att Det är ju mig direkt i början, men det är liksom, ifall man bara vill komma in i spelet så kanske man liksom bara, ja, ja, ja jag, kan, jag behöver inte göra de saker som de säger ens. Jag kan liksom bara ta död dem på vilket sätt som helst, jag behöver inte blocka gubben för att liksom, grejen ska rulla vidare, att liksom, bra bra du har lärt dig liksom, sen kör man bara vidare på nästa sak. Jag vill uh, påpeka där att VR-missions var inte upplåsta från början. Nej, men alltså det första, man, man, man, gör, man får ju en sån här, liksom, så här rör du ka det här är kameran, så här använder du den. Och liksom blockning är med i, man lär sig där. Jag måste påpeka här att du kan välja bort att inte göra tutorialen. Jag, ah, ja. jag, jag, jag skippade tutorialen, men det jag gjorde var att jag började säga, ah, okej, okay, jag ska lära mig det här spelet först, så jag, innan jag körde story så gick jag in på VR. Och det enda man kan göra då det är, ja, så här rör du din karaktär och det här är Ninja Run. Du kan springa över ett par obstacles. Ja, men det, det är tutorialen. Det, du, det, du det var där. det. Om du, väljer, om du det... väljer till tutorial i början så börjar du där. Och sen kommer spelet. Sen kommer, eh, nej, du, tutorial, du tar liksom lär Ninja Run. Du lär dig hoppa och sånt där. Sen kommer du in till fighting liksom. Du använder eh, starka och svaga slag. Och sen liksom får du liksom, så här blockar du och liksom... Okej, okay, för man, att när jag kör... Det, det får liksom, ifall du tar tutorial så får, lär du alltid det här. Du ja, prob problemet var att jag valde VR först och då fanns det bara movement. Och sen så tänkte jag, startade jag spelet tänkte, tänkte, ja men då skippar jag tutorialen. För att jag har redan kört alla VR-missions som fanns available. Så att, äh, ja, det var en dålig kombination av mig. Men, ja. Ja. Då säger du så här, för de som plockar upp spelet så tar kört tutorial så lär du liksom hur man blockar och hur du gör alla olika rör och sånt där. Allt, allt kommer eftersom liksom, det är nya moves och allt sånt där Det jag, lämnar jag sig efter efterhand Jag måste påpeka att jag tycker att det är ett väldigt dumt sätt att göra det på um, För sådana grejer vill man ju faktiskt lära ut Antingen under spelets gång Alltså du får en grej När du får ett nytt move liksom Så säger de, okej, okay, gör så här um, Eller så har du ett tutorial innan helt enkelt bara där du lär... Alltså egentligen idealt så den här första grejen där man möter jetstreamen för första gången liksom i absolut i början innan själva spelet börjar. Yeah. Idealt borde det vara ett tutorial. Men... där man lär sig alla såna grejer, vilket man inte gör. Men tänk de som har spelat spelet fem gånger. Ja, ja, men då, får väl, då kan de ju ta sig ro, igenom ro, det Robert, Det är ju valfritt, men att vanligtvis nu startar upp ett spel så är det tutorial alltid en bra sak att köra. Liksom. För då yep. får man vanligtvis det basic, liksom, hur du ska spela spelet. Så vanligtvis jag vanligtvis alltid. Men jag menar, om jag vill köra om spelet och köpa en svårare, då, vill jag, då liksom kommer du upp så här, vill du köra tutorial eller skippa? Då klart att jag tycker skippa, för jag har ju redan lärt mig den en gång. Det är liksom för de som vill spela om. Det är, då är det onödigt liksom att de har liksom att ja, nu måste sitta och göra det här igen. Utan det, är liksom ett, det är bara ett val de har gjort liksom i designen på spelet. Liksom att antingen kan du liksom välja att sk skippa ifall du redan har kört. Å andra sidan så uppenbarligen går det ju åt visst tolka. så att Man skulle ju kunna göra det tydligare att VR-missions är inte lika med tutorials. Har du inte kört spelet tidigare så kanske du vill göra tutorials innan du sätter igång. Ja. Yeah. Jo, jo. Ja, Nej, det framgick sånt. ju inte riktigt att de var tutorials om man inte körde tutorial från början. Gjorde det inte. Så att, uh, ja. Har man inte de kört kan... det innan så bör man ju göra det men, det. men det var ju det att den de låste ju upp nya VR-missions under tiden. För nya grejer. Om Men det är ingenting som man uppmärksammade direkt. Jag såg det ju liksom och tänkte, ja ah, okej, okay, kanske borde jag göra det men det skete i det. Så att det var ju min grej. Det var ju, det var ju mitt fel då, att jag inte gjorde det. Men men den borde uppmärksamma dig lite mer om att säga att okej, okay, det här är faktiskt tutorials eh, för de här grejerna. Du borde kanske gå ur och göra dem. Därför skippar man inte tutorial. Jag gjorde ju Just... inte det. Jag körde ju tutorial i början. Men det... eh, alla de andra vr som dök upp efter det gjorde jag ju inte. Det är bara om du vill ha ja. extra träning. Det finns, ju en, det finns ju en par stycken tutorials längst upp. Och sen resten är dem du låser Resten är ju sådana som du hittar i spelet. Det du hittar de här maskinerna som mm. klickar in. Men jag gjorde ju tutorials var... men ändå kände jag liksom att det kanske inte var, de, de var inte så omfattande de tutorials heller känner jag inte. Det var liksom... Jag hade ju inte kommit fullt igenom spelet men jag gick ju bara, ja oh, men här har vi ju fem, varje, fem tutorials någonting. Så jag tog första och sen tredje för de, de verkade vara just med, med det här med att block, blocka och eh, hur man slicear. Mm. Ja. Sen, hade ja, jag inte men... alla, sen hade jag ju inte alla de här VR-missions För de hade jag inte låst öppen, Men de är en helt annan sak Ja, ja okej okay. Men i vilket fall som helst jag kände jag att Torian kunde vara bättre gjort. I, i hur det är. så är Men mm. vad tycker du gjort. då? Som att sammanfatta, Danny uh, Ja, storylinen och så var ju Typiskt hack and slash. Det är liksom bara ut liksom, då, Det känns som de liksom bara gjorde spelet bara för att kunna kunde ut och slakta Storylinen var inte den mest mest innovativa och jag, jag kände mig inte allt liksom för liksom involverad i hans quest så att säga. Det kändes liksom som om man bara liksom slängt på en, en story till spel så att säga. Det var inte det, det var inte det mest intressantaste storyline, till skillnad från de gamla Metal Gear, för de var ju väldigt, väldigt tunga när det gäller storyline och liksom allt så här ligger det till i världen och därför gör vi alla de här sakerna. Det var inte i, så i det här spelet ju. Uh, och gameplayet var ju yeah, sådär tycker jag, visst, ibland så fastnar man ju som sagt på bossar eller liksom i quicktime-events, man bara, shit det var ett quicktime event. man, man helt in liksom på att liksom köra andra saker, ni kan bara uh, uh, järnslett liksom trycka på, fuck men som tur som till exempel på den här monsun när man hade spelat en bit i hans bossfight så var det liksom att han liksom gjorde en checkpoint innan quicktime-eventet, vilket vilket liksom, jag bara, sök, Precis, måste. jag dog på samma quicktime-event där. Och så så bara, vänta, det är de två knapparna. Så, jag, jag tror jag missade att du råkar trycka på en av dem bara innan ja. jag tyckte på den andra lite för då, tidigt. då, då, då satt man så tänkte man bara, fuck, man måste köra om hela skiten igen. Oh, så jag, liksom så här, och sen laddade den upp och den bara, man bara, aha. Och då var inte jag beredd på, jag var ju beredd på att sådana fight så jag liksom bara, uh, uh, uh. Så, så dog jag igen, jag bara, Det var också uh. en grej. Som jag reagerade på när det kom till Bossfighterna, att de hade ju checkpoints Under bossfighten hade de ju Men inte Jetstream Sam Nej nej, det är ju bara tutorial tutorials Upp till dit, det där spelet börjar ju på Jetstream Sam Och det var liksom också en grej som jag reagerade på Okej, jag hade liksom en checkpoint Både under första bossen Andra bossen, tredje bossen Men nej, inte Jetstream Sam Där måste man spela om hela skiten från början Jag bara, fuck Inget ifrån. Uh, men Jag, jag får, får hålla med att här liksom, man fick ju lära sig lite grann med kameran. Det var, det var ju lite, lite jobbigt ibland när man sprang omkring där innan man liksom kom på liksom, att jag måste göra så här för att få kameran att liksom funka. Den, den var inte så polerad som den skulle kunna vara, vara egentligen. De skulle kunna ha gjort lite bättre på den biten. Men att det är som det är. man lär sig efter ett tag liksom hur man ska göra som Max liksom Man lär sig hur man... Med kameran och... sen, sen, sen efter det, jag körde ju mycket lock -on på dem Istället och liksom siktade in mig på en gubbe liksom. på, bo på boss så tog jag locka in på honom Istället och att strunt i alla andra så där med kameraproblemen Det är lite av ett gissel för det, själva, själva den genren ja, så, just, är det, just. så är det i DMC också till exempel så. Det... det gav det, mig mycket problem mitt... När det skulle att blocka Gjorde det för mig Men ja jag vet, jag kanske, inte, jag kanske inte lockade om på de flesta av dem Men jag gjorde väl någon i alla fall Så det gick väl enklare men, då, men jag hade ändå problem med blockningen För jag kände att den var inte speciellt förlåtande det var, var det, inte. det var ju lite sånt där när man kom till som Han kom ju hoppande från olika håll och sånt där Och man kanske liksom Sprang omkring och sånt där Och sen märkte man bara Ja, nu är det den här biten som man bara oh, Shit, vad Tänker liksom vilket håll står jag, vilket håll ska trycka upp för att liksom sen var det liksom man bara, fuck it, jag kör på liksom och trycker åt första bästa håll. Och sen ser man var man kommer ifrån. Uh, och där, det hjälpte ju inte lock locka för som man kommer från olika ställen. Men alltså, utöver det så tycker jag att de resterande som jag har kört än så länge tycker jag att var ganska enkelt när man kom på. Det är ju liksom det här som Max sa, att man lär sig ju liksom vilket mönster de kör. Det är ju är, är väldigt typiskt de här. Det är, liksom, det är bara mönster i en lärning och sen liksom kör man ju bara på där. Nu är tiden smiga män. Ja, precis. <skratt> äh, <fast> lite skillnad. <skratt> <skratt> båda robotar, jag ser ingen skillnad. Båda, båda robotar, om de har ett mönster. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Uh, nej, men överlag så tycker jag att ett, ett okej okay spel faktiskt. Uh, ifall man vill ha ett hack-and-slash eller bara vill ha ett sånt här. Uh, dig så är det ju klart ett sånt spel ut. Och ifall man spelar Metal gear serie, så det är ju klart, det följer ju liksom hans en sidostory med honom. Så att man, han var ju bara en liksom sidkaraktär i de föregående spelen. Men karaktär i två, ja. Visst, visst. Ja, men det var, vilket, vilket, <laughs> irriterade, vilket irriterade folk till vanvett. Liksom, ja, Man spelade Boss liksom, första vad var det? 15 minuter, vad fan är det, man Man får för någonting i. Och sen är liksom bara Raiden liksom det är totalt Ja. En riktig kocktis var det Och sen bara nej Så, så inåt bomben, så bomben. Men, <skratt> men rent story så har det ju ingenting Med de andra spelen egentligen för det, Tycker inte jag faktiskt Men det är ju en intressant liksom, efterhändelse Jag vet inte hur det här, Ifall det har någonting med nästa spel eller hur taget att göra liksom alltså, det här är tänk, ju jag, jag jag I framtiden tänker, så. Ja, men Jag tänker med vilka som är de nya aktörerna i spelet. så är ju inte de gamla som är i det här spelet. Vad heter de? Uh, Fathers of någonting. Sons of Liberty? Nej, ja, vänta. Det är Sons. två. Patriots. Patri Precis, Patriots. Jag har ingen aning. Liksom, för att Det har ingenting med dem i det här spelet att göra. Jag har ingen aning vad det kommer i nästa spel. Liksom, liksom, man kan liksom som en mellan, mellan grej. För att det hur ju det egentligen var tänkt att vara. Då. Frågan är ju alltid. Kommer man spela Snake i femman? Spela Big Boss som är Snake är klonad av Big Boss. Ja, det är samma person fast det är bara en klongrej så att det är inte samma men det är samma. Är inte det i fyran man no. letar upp man, man ska leta efter kroppen efter The Boss? Ingen aning inte spelat spelet. Nej ja, just det har inte spelat där shit så var det. Ah, ja är det ah, ja. Som är... var... vilket du... som jag, jag rekommenderar spelet klart till för dem som vill ha ett hack slash, liksom är diehard Metal Gear Solid fans så klart det är en intressant liten side mission lite så det jag sagt för den som är intresserad. Bra, Daniel har avklarat. Lotta, varsågod. Yes. Uh, jag har ju jag är en sån där snål och fattig sak. Så att Lotta, hur många fattig. timmar har du klockat på stjäl? <laughs> uh, nej. <laughs> um, Nio uh, timmar, okej. Okay. Precis, precis. Uh, nej, så att jag har ju bara kollat på playthroughs och uh, lite sånt. Ehm... Uh, och känna eh, känner att det är ju ett par grejer som jag gärna skulle vilja belysa. Dels, eh, det här sägs vara Platinum Games första PC-spel överhuvudtaget. Eh, så att, eh, det... Jag tycker att det alltid är lite spännande att se en studio testa på någonting nytt, eh, ärligt talat. Ja, nytt och nytt PC-port, men ja. Ja, och, eh, förvisso, förvisso. Eh, yes, och det dessutom. märktes väl också har jag mig, Just att det är en PC-port eh, I ett par grejer eh, Bland annat eh, Grafik, texturer och sånt där eh, Har jag hört eh, Kan lämna en del Och önska mig lite som är lite kräsen eh, Och att eh, Just det här eh, Slice-mode eh, som jag har pratat med Att göra det Med keyboard och mus jag är inte helt säker på hur bra det skulle gå. Det vet väl i och för sig inte ni, eftersom ni har kört med kontroll. plötsligt. Precis, jag kör på konsol, så jag har lite svårt att svara på den frågan. Precis, precis. Men ja, så. Och spännande saker som. Och nu är det i och för sig jag som är lite små nats i sådär. Spelet har tydligen 28 gig utrymme, enligt Jaha. De här spelen är lite intressanta. Jag säger det. att installerade Final Fantasy 13, det tog 60 gig också. Men ja. Oh, oh dear. Säkert all, dialog, all, all dialog okomprimerad som ingen lyssnar på. Det är all, alla anima okomprimerade animationer. Det också. Ah. <laughs> ja. Nej, det var väldigt hög, väldigt lång nedladdning för det där. Det skulle, eh, vi har haft lite dåligt internet här, så att det skulle ta mig 9 timmar att ladda ner spelet. Vilket jag inte kände att jag var okej okay med. Sen fixade jag säga bättre internet och det gick relativt snabbt. Men det tog ju fortfarande en timme att ladda ner spelet. Så att jag vart lite så här. Alltså, det här var inte okej. Okay. Ja, en hel timme och ladda ner 30 gig. Nej, nu, nej, nu får det vara nog. Nu stänger nej, jag, jag ner menar, internet. Spelet är 30, 30 gig. Och det är inte ett spel som borde vara 30 gig. För det är inte stort nog. Det är inte långt nog för att vara 30 gig-spel. vi har missat typ så här 50 timmar av content någonstans. Bara tog ja, fel precis. vid något väg. Hallo, Xbox 360 bara 7,4 gig. Ja, så jag förstår äh. inte riktigt var, var, vart de giggen hamnar någonstans. Jag menar, Max ping 3... Det spelet var typ 50 gig eller någonting Och där var det i alla fall en massa multiplayer och, och skit med och grejer liksom Så där kan jag förstå den nedlandning, den, den liksom storleken Men det här spelet är inte ett spel som borde vara så stort Så jag förstår mm. inte vad de gjorde för någonting Det vore det borde intressant, jag har som sagt inte haft möjlighet att gå in och kolla vad det är som tar plats men det vore intressant att kika, härligt talat Jag antar att det är dialog för, ifall de, Det beror helt på som sagt Dialog för alltid ett nytt plats egentligen Det här har ju så Ja, det är någon i, någon i chatten här nu Som säger nu som pratar om Green Stranger Hallå, säg hej allihopa hej. Uh, uh, Som säger Battlefield 3 tog ungefär 30-40 gig om man minns rätt uh, ah. men, men, men som sagt Det är multiplayer också Och de tar upp en del Uh, Vad är det mot... de tar upp om Jag får fråga Ja men det har ju att göra med massa kodskit. och shit, liksom. jag Nej, vet Nej, kod jag är utväcklare. text Jag bara antar här Ja det var det jag tänkte nämna Jag antar mm. nog bara det, det är Modeller och animationer, ljud och sånt Tar upp så mycket plats Ja det gör det säkert, vi vet Det är multiplayer också så... okay. Det här är inget ja. med multiplayer att göra Det är det jag vill komma till kan vill bara säga multiplayer, okay? Låt, Robert, kan kan säga multiplayer Säg multiplayer, det är många nya figurer Ja precis, det är, det är massa folk och gays, folk ska vara med och så Det tar upp massa plats, Jag gör inte det Jag trodde att alla var på min dator och spelade Det är inte, inte så det funkar Jo, du måste ladda hem platser liksom. Men om du ska köra en 64-manabana så måste du ha 64 kopior av spelet på din hårddisk Så alla kan spela varsin GXE-fil ja. ja, Så så ja. multiplayer funkar ja. Vi kanske ska låta Lotta prata klart så där. Då kan jag ha, ha den diskussionen senare för <laughs> ni vill pojkarna Eller så kan de av oss som faktiskt jobbar med spelprogrammering. Uh, Säger hur det går till? Ja, Nej, ursäkta, förlåt. Det var drygt. <laughs> oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jag känner mig uh... burnt här. Jag måste gå och hälla min hand under varmt vatten här. <laughs> ja, nej men överlag, det, det jag har sett av det är... Och jag tänker inte nämna någonting om story för att det har ni... Och så har tagit upp så bra Och jag tänker inte nämna någonting om stridssystemet För det här har ni också nämnt så bra eh, Och bristen av eh, Tydligt markerade tutorials Och sådär Men överlag så tycker jag Att det känns väldigt mycket som ett konsolspel Det är ett konsolspel, eh, det känns... är ett konsolspel. Jo men precis alltså, Det, det känns att det är Och jag tycker inte att det borde Behöva kännas eh, Visst, genren är väl inte gjord för PC direkt men eh, om man hade lärt ner lite mer tid på det så tror jag att man hade möjligtvis att få det lite plus och, och få det att hantera bättre. Det, men det är som du säger, det syns typiskt att eh, väldigt många andra här som de har gjort om från konsol, det känns ju liksom att det är någonting som inte riktigt är liksom, det är inte anpassat för. Det blir ju lätt i ett sånt här spel också när du går från... Visst, de har ju, de, de tror ju bara liksom de säger liksom, man använder handkontroll, det är ju som gjort för det här spelet, vilket som är konsol. Så det är ju gjort för handkontroll, men att alla har ju inte kanske en handkontroll ju så Jag har det. Ja. Jag sa alla. Du är inte alla nog för att du är ganska stor, Robert, så där. Men i alla fall. Nej. Men att portningar blir generellt aldrig bra ju så Det är väldigt få portningar till PC som är värt att nämna i så fall. Ju. Mm. Det är så det är. Det är synd om PC-spelare är Det är så det är, det är så det är. Eh, Tackar för Master Race. Hade du något mer <laughs> att tala om, Lotta? Nej, det var, det var väl mest det. Eh, Då tycker det jag att vi går igenom säg vad nej, vi tycker om vi ger en tumme upp, upp eller tumme höra, ner. Jag, ska, jag ska höra, Lota, skulle vilja höra, Lotta, hur du kan tänka dig upp spelet. Lätt! Alltså, det, det är ett våldsamt spel med flashy grafik, flashy gameplay, mycket action... Väldigt cool japansk dialog. Alltså, jag, jag, jag är grymt liksom att säga, men hon verkar passa in på podcasten. Nördliv! De är kvinnorna är lika blodtörstiga som männen om inte mer! Det var en pre ja, för att det ska vara underlunda. Hon är den som har svärd utav oss så jag tror att hon är mm, värre det. än oss. Ja precis, hon gillar en massa vampyrer också men jag är riktig blodtörsta. Alltså. I för jag <laughs> menar uh, Raidens Erke uh, Enemy är ju en vampyr i, i tvåan och fyran så där. men ja uh, det Mm. <laughs> han är i alla fall en, en lite mer traditionell I den sådana jävla ja. glittrande saker men jag tycker att vi går igenom och säger vad vi alla tycker, jag kan börja med att säga att jag tycker det var ett bra spel, definitivt rekommenderat, Fredrik vad tyckte du? Uh, helt okej okay spel också gör också faktiskt en rekommendation för de som gillar den här specifika genren, okej, okay. Danny? ja, jag, jag sa det i min slutberedning jag rekommenderar för folk som är Antingen tjuta av Metal Gear Solid eller hack and Slash. Det är ju klart. Eller, eller ett tidsfördriv. För det är sånt här att man kan liksom springa igenom och slasha lite grann bara för ja Vi fortsätter med summeringen. Ja, Rob, vad tyckte du? Tyckte du var okej? Okay? Alltså, har man spelat hack and Slash förut och vet vad man gör för någonting så ja, jag skulle rekommendera Och som sagt och som Danny sa, gillar man Metal Gear Solid så kan det ju säkert vara ett köp också. Men har man inte gjort det förut eller är, är man som jag som inte har spelat så mycket av det, så känner jag inte att det är värt att plocka upp Kanske som ett tidsfördriv om man inte har något bättre för sig, men har du pengar att lägga på någon, vill du lägga pengarna på någonting så lägg dem på ett annat spel i så fall. För jag 800 000 är... kan du få ett Nintendo-spel. Ja, precis. <laughs> så att du kan lägga pengarna mot dig istället. Men som sagt, alltså, gillar är du hardcore eller gillar du hack och slash, det är för dig. Gillar du inte eller har aldrig spelat det så mycket så... Testa ett annat spel först innan du går för det här. Tack för den långa summeringen. Lotta, tycker du ser mm. okej okay ut för något spel att skaffa? Lätt. Bra. Det har vi gått. Alla tyckte det var okej okay, helt ja, enkelt. Inga vi, negativa kan kommentarer. Vi här. Kan vi sampla det där och så behöver vi inte vara med Lotta. Tycker du det här låter bra Lotta? Lätt. Hon säger exakt samma sak i varenda spel. Där. Hur gick det att spela? Lätt. <laughs> det <laughs> har vi den. Har vi vi den du vi många timmar? Bra. Låt oss läbna denna eviga över tre timmar redan spenderad del och gå till våra mejl nu som vi kommer sitta en timme på. <laughs> vi ska försöka gå igenom dem eh, respektfullt snabbt. Du kan bara välja en av dem. Alltid respektfullt eller snabbt. Vi har fått en hel del mejl nu under tiden som vi har haft specialavsnitt. så. Och på grund just av att vi har haft sådana så har vi inte heller tagit upp någon mejl. Men jag kommer börja här med ett mejl som vi fick den 22 december. Och det var från Tommy. Och han skriver faktiskt angående då på sätt och vis att Lotta med då. Hej pojkar och flicka. Om ni inte har fler tjejer på lager. Smiley. <laughs> nej. Vi, nej jag vill bara säga att han tycker om vår podd och senaste avsnittet då. Han frågar bara för något. Han, jag har en fråga För något måste man ju vilja om man kontaktar Haha, jo Vilka kategorier eller genres av spel känner ni er Mest hemma i? Fighting, strategi RPG, RPG äventyr, pekar klicka Rollspel äventyr. Ja För mig är det väl mest, mest RPG Skulle jag väl säga i så fall RPG och kanske nåt action, äventyr oh, Gud vad effektiva vi är Ja. Nästa med. Och, och jag sa inte heller faktiskt. Vad jag tyckte. RPG, bilspel, action, tack. Alla skärmar. Jag tror du ska. Uh, Siv. Strategi. Ja. Okej, okay, så där har ni det från oss. Uh, från oss precis. alla, till alla. Våra skärmar. Uh, och då skriver de vidare. Det kan ju vara <laughs> intressant uh, då har ni med ert Upplägg just tar i tur med olika genrer så, det är, så man ser lite vart ni kommer ifrån. Nu har du en lite av en uh, på hur vi lägger till. Uh, så, så tack och gods jul skrev Så tack själv då och hör uh, av dig igen med fler frågor. Mm, innan nästa jul kanske så kanske vi hinner med. Precis. Hinner med. Så fortsätter vi då. Då var en ett lite längre mig från uh, Lasse. Tjena, alltså, Tjena. Tjena. Okay. Och nu, nu får ni hålla i er här. Eh, han skriver så här, och jag kommer läsa lite mer ingående här. Hej alla, jag satt här och lyssnade på, ert, eh, på era två senaste avsnitt. Och det här måste väl då vara, det här var den 4 janu januari, så det måste vara i eh, specialavsnitt och veckan, där, veckan oh. innan, som vi hade ett veckans spel. Mm. Eh, men först och främst så tyckte han att det var skönt att höra från Lotta. Det känns som att du blir bättre i balans. Uh, vi pratar lite i mun för mycket och ger inte varandra plats nu, tycker jag, ibland. Men uh, ni kanske skulle välja ut vilka som ska sitta med varje vecka beroende på spel och så. Uh, och jag kan väl säga där på rakar arm, uh, om jag får tala för gruppen, är att uh, vi tänker på de här sakerna. Uh, det kanske inte låter så, men vi arbetar på det och vi försöker utveckla oss konstant. Uh, särskilt innan podden, efter podden och... Uh, i samtal med varandra på Tumman Hand och så vidare. Jag håller bara med, jag känner att mitt basspelande har utvecklats lite på de här försnacken mm. vi har haft. <laughs> ja. Om ni kommer på <laughs> försnacken så får ni gärna höra och lyssna på mig som jag spelar också. Så att, eh, Exakt. Mm. Men uh, hur som helst, angående 2014 års spel. För vi hade ju då specialavsnitt där vi gick igenom 2014 års spel specifikt uh, per person vad vi tyckte var bäst. Han skriver Kentucky Route Zero saknas. Underbart äventyrspel som ni måste ha kört. Särskilt han... Robb som verkar gilla äventyr Robb har du kört det? Jag vet vad det är för någonting men på grund av att jag hade Limiterat med pengar under 2014 Så hade jag inte Råd att köpa spelet så det har faktiskt mm. inte Kört det men jag vet vad det är för någonting Och Precis. det ligger på en lista som jag har Med såna spel jag vill köpa Ja lika så för mig uh, Han skriver i alla fall helt klart bästa spelet under många år Så det är ju någonting som lever upp som vi får se om det lever upp. Vem vet vi kanske kan ha det som veckans spel här. Någon. Mm, kanske det uh, Och så skriver man också The Binding of Isaac Rebirth. Uh, löser också med sin frånvaro. Och likaså Reaper of Souls expansionen till Diablo 3. Som faktiskt ändrade om hela spelet. Utropstecken, utropstecken. Och det har vi pratat lite om idag. Uh, vad gäller Binding of Isaac Rebirth. Som är som om jag fattar det som någon slags imagining av första uh, The Binding of Isaac. Nu kanske jag säger fel och säger... Helt fel så får ni mejla in på nobliv.hotmail.com och säga att jag är i helt mongo. Tägla i 3D-kar fel. Precis. Uh, det har vi helt enkelt inte kört bara. Vi har inte haft tid med det. Det är väl jag tror det är det korta svaret. Vem vet? Kanske kommer till det. Jag har kört och kör på det första, The Binding of Isaac. tycker det är helt okej. Okay. Uh, men det kanske är en genre som jag inte är lika van vid. Reaper of Souls-expansionen kan bara hålla med, det har ändrat upp ganska mycket, och det kan du höra på, om det för er som lyssnar live så lyssnar på den här podden lite tidigare så hör ni lite om det. Och i fall om de nämner det just nu så borde de ha hört igen. Ja, Nej, det Ja, men om de lyssnar det som live har kommit som sagt. In nu, så... uh, Towerfall Ascension dessutom är årets spelet en enligt många och som han älskar. Det är också ett spel jag har hört mycket om, jag vet inte, är det någon av er som har spelat det? Nej. Nej. Nej. Så vi får se om vi kan bli bättre på det. Men det här var några spel som han saknade. Och vad gäller kommande spel så saknade han även snack om Doos Ex Universe. Vilket Aidos har stora planer för. Både på PC och Next Gen-konsoler. Eller Current Gen, bör man säga. Och varför pratar ingen om No Man's Sky? Eller för den delen Jonathan Blows nya The Witness. No Man's Sky... Uh, har jag kollat in ganska mycket på för det är ungefär på det sättet som Elite är. Dangerous är en rymdsimulator alltså uh, där du kan i princip uh, till skillnad från Elite där du tar dig runt i galaxer och inte går vad säger man? jag tänkte säga går i land men när man men du åker... landar ju på planeter det är ju randomgenerade ja, planeter överallt, så att varje, varje gång du landar på den så är det unikt är det den här Precis. som oändligt med planeter och sånt där som ska, kan generera oändligt? Det är oändligt. möjligt, men det häftiga är att du kan verkligen du, du landar på planeten och sen när du ska åka liksom, då åker ja, du åker ur planetens liksom, uh, atmosfär och kommer ut i universum liksom, och hela den biten, det är inte som någon eller någonting. utan allting är så Va, uh. Som spår, eller? Eller? Som ett ja, väldigt ett mycket bättre Ja. Menar du på att spår var dåligt eller? Nej, jag säger bara att det här är väldigt mycket <laughs> Ja. Som det verkar i alla fall Vi kommer nog ta upp det när vi närmar oss Definitivt. Där, Jag är väldigt intresserad av det The Witness ja. jag inte hört så mycket om Har ni hört något mycket om The Witness? Jag har aldrig talat om. Ja. Hur känner jag känner igen namnet jag säger, Skulle jag se det så skulle jag förmodligen se jag bara, Ja, det är det här spelet med just nu så ja. När det väl kommer fram så säger Det brukar säga att är en spel som kommer Som är intressant, men som sagt, när det kommer så kommer vi förmodligen uppmärksamma det. Ja. Vi känner mycket till Braid som man gjorde, men The Witness har vi inte sett så mycket av det. Men så blir det inte mycket att snacka om det. Hur som helst, han tycker att vi har ganska många bra poänger och så. Och han frågar om det kommer några specialavsnitt framöver. Till exempel något som är specifikt om till exempel strategispel eller RTS. Strategispel och, eller RTS, ja. Han mm. alltså, skriver det. Det. Ja, Fast det, det De är inte alltid samma sak Så det kanske vill ta lite strategispel Eller om inte ni känner för det kanske lite RTS Annars är det ja. bra sjanger har jag hört <laughs> <laughs> Men, men att svara på det där Vi har ju faktiskt diskuterat Eventuella sådana där mm. eh, Specialavsnitt Men att vi, vi, i fort, vi håller ju fortfarande på Som sagt att och sånt. och sånt hade vi, vi hade ju diskussioner om det i föregående podcast vi hade så höll jag och Fredrik på och diskuterade runt lite grann och, sånt där, och planerade lite grann om hur vi skulle kunna upplägga och sånt där men det gäller ju att ha input från hela gruppen och liksom mm. vilka som känner sig hemma på ett visst mm. ämne så att de kan ta upp liksom sådär. Jag, skulle, jag och Robert skulle säkert kunna ta Assassin's Creed för vi skulle ta sådana äventyrspel eller Final Fantasy skulle ju Max mm. och andra kunna också hänga på i just RPG-fantasy-genren. Ja. Men att vi måste ha liksom, att alla har Något input, liksom, vad tycker vi låter bra Hur ska vi kunna lägga upp det Ska vi ta ett helt avsnitt, eller ska vi göra ett speciala snitt Mitt i veckan, det är ju sådana saker som vi Måste diskutera liksom, runt omkring Men vi håller ju fortfarande, det är ju sånt som är Under diskussion hela tiden på hur vi ska ja. göra upplägg Och hur vi ska få den här podcasten Utvecklas till ett bättre format Jag Precis. tror att, jag tror att det här, här kommer in lite på det där som var det, han första Lasse, vem, vad heter han Lasse Tommy, nej eller? Tommy eller Tommy ja det där med att, eh, att eh, vi kanske borde tänka på vilka vi tar in i, i podcasten beroende på vilket spel det är när, just när det kommer till veckans spel så är det ju något då vill vi ju ha input för hela gruppen för att där är det ju lite mer for, folk som inte kanske är så insatt i den Genren liksom, man vill ju ha input från Både de som aldrig kanske har spelat Eller är väldigt obekanta med den Genren och de som är väldigt bekanta Med det så man får en nice kontrast Däremellan som, mm. som dig i den här veckan då, som du inte är så insatt i Ja, -spel precis, liksom. jo, precis. Och, och till exempel Max då Som är väldigt insatt i det, eller mycket mer än vad jag är liksom. så, men, men När det kommer till sådana snitt som då som diskuteras här då Där det kanske är Assassin's sen skriver någonting Då är det nog snarare att vi tar in Då skulle det nog kunna vara så snart att vi tar in De som faktiskt är bekanta med det Så att man får en diskussion eh, Mellan de som faktiskt vet vad det, vad det handlar om eh, Så att det inte blir... Eh, för, att, för att då, då behöver man kanske inte det, just den inputen från folk som inte är så bekanta med för då sitter det det är kanske mest att de sitter och rullar tummarna då för de vet inte riktigt vad, vad det handlar om. Men det är ju snarare ett special mer special avsnitt snarare än en veckans podcast grej då. Precis. Så att man får det bland vi, vi har helt enkelt funderat på det och det blir i så fall extra avsnitt och de kommer din ner i er RSS flöde som välkomnas med bonusar. han fortsätter skriva att han tycker ändå att podden har bra punkter som sagt, men var inte rädd att välja på förhand. Och här är ju ungefär som den föregående killen då. Vilka som passar för varje avsnitt, Max och Fredrik sätta. Tack tror jag. <håll> men ni kanske ska variera era andra förmågor efter innehåll och ämne. Det är ungefär det som Rob och vi pratar om nu faktiskt. Let's face it, det blir för mycket snack över huvudet på varandra ibland och då är det inte lika roligt att lyssna. Men än en gång så är Lotta bra, så jag hör gärna mer av henne Lotta. Lottas telefonnummer är 07. Ja, ja. Men han, han avslutar helt enkelt med att nu har han snackat för mycket. Ja du har snackat lite för mycket där Lasse. men tack ändå. Slutpoängen är att ni gör ett bra jobb och uh, men behöver slipa på det och kanske på förhand veta vilka som ska vara med. Känns lite för många kockar ibland, kaks han uh, skriver inte Koks, det var jag som lade till. Uh, annars skitbra och fortsätt vara awesome. Lasse for the win. Ja, tack Lasse. Jag sitter ju snart nice. och lånar här. Ja. Det, det, det finns fler. Det finns fler. Vi uh, är på ett av 19 nu. Så. Trevligt, jag får fri ja, jag får bara Vi har trevligt. några kvar, det är inte så många kvar. Uh, och de är lite kortare tror jag. Uh, jag har från Jocke. Det är så kul för han, han, han skriver in så hans namn står som Jokmuk -e. Men han har skrivit som någon, någon, jag tror det är japanska någon avslutning. Jag vet inte vad det betyder men det är någonting. Eh, hur som helst han skriver, hej kul med en ny podd. Eh, men kom igång och var lite mer konsekventa. Jag har lyssnat några avsnitt och ni svamlar förbi Topics än ibland. Ja det, ja det där tänker jag att säga för det låter många. Eh, alltså, <laughs> Jo, jag diggar klarheten i Fredrik och framförallt i Max värdskap. Även om man låter som någon slags game show host. Till Men det är på andra är. sidan kul haha. Och ha med mer med hon Lotta. Ni behöver mer variation och framförallt kvinnlig input. Det blir lite tråkigt annars, enligt min mening. PS, jag vill höra mer om Nintendo, då jag lirar mycket Mario Kart på Wii U. Sketa bra. Sketa bra. Annars, tack för en helskön podd, och jag vill helt klart höra mer. Snedsträck Sonkei Kyo, Song Sonkei Åh. Vad betyder det här Med vänliga hälsningar, kanske? Q är ett namn, Sonkeo kan också vara ett namn. All right. Det har säkert en betydelse men så duktig på är jag inte. Nej, tack att Det betyder typ sajuna. Hej, hej. Hur stavar den det? Som jag... Det i chatten där. S-O-N-K-E-I. Q. Precis. Ja, men Sonkei tror jag är typ på eller hej eller typ. Okej. Varma okay. kramar och kyssar. Ja, ja, det blir säkert. Eh, respekt enligt ja. Google Translate. Ja, mm. men då så. Ja, sonke Det är ju fan är repeterar. Du har rätt i nu när du säger det. Tack, tack. Okej. Men det är så, men... Jag är så van att höra Andem med alltså, subtitles så att när jag ser med översättningen så är jag, har du rätt i? Mm. <laughs> mm. <laughs> ja, nu måste jag gå vidare till nästa här annars kommer vi fortsätta dela. Nu... <laughs> har vi ett mejl från en Johan tror jag man säger, Tjana, han Johan. sitt namn Johan men... Johan. hur som ja. helst, han skriver hej gänget Joro, så att uh, så att är jag man skriver han, Joro, så att uh, jag Tata. tycker mycket om er podd men saknar mycket sna mer snack om indispel. det händer så mycket på det området området jag vill höra mer om det Etablerade spelserier eller franchises som COD, BF, och Assassin's Creed är lika massproducerade numera som FIFA och NHL. Och det var en gång. Och det var en gång relevanta. Jaha. Men är idag bara upprepningar och ärligt talat bara kassakor? Var är alla titlar som faktiskt vill säga något, vill ge känsla? COD har kört samma skit i flera år, även om fanboys kommer säga att det visst finns nytt. Likaså BF för Assassin's Creed. Fanboys kommer att säga att de har mycket fakta, bra grafik och gameplay. Men visa vad fan de faktiskt ändrat och försökt göra med mediumet mer än nöje för ett par minuter. Vi kan ta det i en, en sån här Så kan vi visa exakt vad mm. Assassin's Creed är gjort för någonting. Ja. Nej, lägg ner de skitspelen och ge oss nya titlar. Nya IPn med riktig tanke bakom Med riktiga intentioner om att göra... Något med spelmedia i, i sig De stora jättarna kommer självklart Och fortsätter spotta ut sina spel Till de blinda idiotfans Som missar allt som faktiskt är nytt Och står i drivet och innovativt Medan de äter sitt modifierade skräp på efteråt wow. Alltså de här Assassin's screen. Jag vet inte vad vi ska ta oss till med dem det här var, Den här killen Johan det var kul att du skickade in Jag vet inte om jag orkar ja, ja, Let's face it skriver han. Många franchiser säger sig stora förändringar varje gång. Men är i grund och botten lika inte ett sägande och peng pengagiriga som vanligt. Fast snabbt utgivna med 40 gigs buggar som måste rättas till. Uh, uh. Vi, vi kan ju säga att han har ju helt korrekt i det Om vi, ja, vi bara tar Assassin's Creed nu som ett exempel vilket vi har sett på Unity. I grund och botten så är det ju exakt samma spel. Det är bara en liten, en liten annan storyline. I slut i grunden... Och... I så är det ju liksom, att Spring omkring, stå folk, tar ja. från ett mål och liksom, mörda nästa figur. Men de innovativa bitarna liksom, det är lite grafiskt, det är, det är en annan ny storstad de har gjort. Grejen är väl att där. det säljer. Så länge det säljer så kommer folk köpa det. Och ja, det är klart. De, de som tycker om första spelet så kommer de gilla det andra. Det, ja, det är, är så jag, jag tycker om det du uttrycker, så länge det säljer kommer folk köpa det. Ja, just det. Det var en jävla bra mm. citat där. Jag, jag skyller på att klockan är 2012. Så uh, kan jag säga att vi kommer att köpa det. Fredrik så länge... 2014. 2015 till och med. Åh, oh, gud. Men om vi säger så att han, han har mycket väl rätt i vad han säger. Liksom, att det, är liksom, det är samma sak. och Det blir bara mer och mer buggar. Jag tror att FZ hade en stor, en stor läsning. Man kan läsa på FZ och kan, så hade de, har de en genomgång. Liksom, varför det blir som det blir. Vilket jag tycker är väldigt intressant att gå in där och läsa det. Det ligger på första sidan tror jag. Det fortfarande ligger för är en ganska ny nyhet. Men att som han säger liksom, att De här spelar är samma sak Det är liksom lite nya uppgraderingar I FPS så är det liksom lite snyggare Det är lite nya vapen Och allt ja. sånt där lite Men i slutändan du skjuter folk Det är liksom det som det är egentligen ja. Jag sitter och läser resten av hans mail här du. Go <laughs> on. Jag har inte läst det här har du inte läst det här? Nej, jag bara såg början. Han skrev ja. något om Assassin's Creed och det där. Jag tänkte, ja, det där han säger något, säkert, något Ja, go on. Uh, go Fortsätter. On. Prata mer om spel som inte kommer fram är min önskan. Spel som vågar kliva fram. Och ha dessa som verkar spel. Kolla känslan i spelen Below. Eller atmosfären i Inside. Eller varför inte Rime? Jag känner till Inside och Below. Men inte Rime. vet inte vad det är. Ehm... Um... Det är spel som i alla fall jag har kollat på. Uh, Below är som en slags Zelda liknande Väldigt uh, Väldigt stiliserad version av det kan man säga uh, Och isometrisk uh, Vi Och Inside är, om jag inte minns helt fel Ett spel som vi faktiskt blev tipsade om i forumet för inte så länge sedan Steam-forumet uh, Det är någon form av uh, det är de som gjorde limbo har gjort ah, spelet okay. eller ah. göra ett spel. ser väldigt väldigt uh, intressant ut tycker jag om vi, om vi säger så här till honom att vi kommer ju ha indie -spel någon gång under, mm. som veckans spel vi har, bara inte, inte runt till. Vi har en, liksom, en lång lista på genrer Precis. vi vill testa på och då ingår ju indie spel Precis som FPS och RTS och allt sånt där, Som vi kommer att ha Så vi kommer att ha olika genrer och sånt där Så att något indie spel. Så ifall ni någonting vill rekommendera liksom Som att ni tycker att vi ska spel, Så skriv gärna in Eller skriv liksom Vårt Steamforum ifall ni är där Skriv in och rekommendera sådana här indiespel Som ni tycker att vi bör pröva För att det har mm. Någon nytt att ge liksom Att det är, Istället för det samma gamla vanliga liksom jag kan, jag kan ju flika in här och säga att Även fast Många av oss spelar De här Kassakona eller Uttjatade spel, eller vad man nu vill kalla dem Assassin's Creed och de där Så det är ju inte någonting som tar ifrån Att vi spelar de andra spelen också Det är inte så att vi sätter veckans spel som Nej. att de, de är bara Mainstream-spelare eller, eller att vi kommer bara sätta dem på indie-spel Utan vi kommer ju variera Och det är ju samma sak när vi spelar spelen För vi har ju många olika intressen när det kommer till spel Jag menar bara jag har ju massor av, Och jag har flera stycken indie-spel i min lista Som jag har som jag spelar och Så så att, det är ju inte det att vi inte spelar något av dem Eller att vi inte har någon koll på indie-scenen Jag huvud Själv så tycker jag jag älskar indie-scenen Jag tycker det kommer mycket bra spel därifrån Men Även där som med uh, den mainstream-scenen så kommer det mycket skit också. I alla fall min åsikt om det. Ja. Men, mm. Precis. Syftet är att vi ska kunna hitta variationer i veckans spel. Och heller lite äldre uh, som kanske inte har tagits upp. Det så, kan det ju vara nya också. Men, uh... Precis. Men det som jag sa, liksom, skriv in och rekommendera ja. spelen. Det spelar ingen roll. Det kan vara indie, det kan vara... Det är nog spel ni tycker vi borde testa på bara för att se på våran åsikt. Något spel ni mm. älskar så liksom, så vi säger vad vi tycker och ja. så, så. får du höra när vi rippar skiten. Pedrik och... <laughs> då? Man vet Lota aldrig. kommer säkert, hon kommer ha värsta ja. vippen på något spel. Sen. Han är så inte klar en, än, Johan. Han är inte klar <laughs> än. Han skriver, PS, ni snackar om att skaffa Xbox One. Tips, gör det inte. Jag skaffar en nu när den svenska versionen kom tillsammans med Halo Master Chief Collection. Då jag ville få mycket på en gång. Ja, mycket skit. Ja, jag vet, jag vet varför Bungie slutade med den skiten. En totalt opersonlig fåntratt till hjälte. Med ett spelupplägg som numera är enbart för multi. Jag är mest för singlespel. Men tänkte jag skulle lira online. Tro fan på att det inte gick att komma in alls. Jag lämnar tillbaka skiten till GameStop med ett leende. Halo suger ärligt talat ändå. Ska man köra riktig FPS kör man på PC, en PC fanboy här alltså. Uh... Jag tror du menar PC Master Race men ja, fortsätt. Nå, okay. kan... där, där finns det i alla fall story som är bättre i dem. Fans av Halo kommer säkert muttra om ni läser upp detta, men det skiter jag i. Halo är bara stort för att det är, en... är Xbox enda okej okay FPS. Hade du varit på PC så skulle det aldrig ha kommit någonstans. Nåja, no, jag fick tillbaka mina pengar efter en del chatt och köpte mig en bunt spel till PC istället. Som alla kostar en tredjedel av Xbox Crap Ones jävla spel. <laughs> I like this guy. Han, han, Så... han är lite wow. sur. Så tips, spara era pengar och köp inte skiten. Låt allt bli on live av rubbet och låt utvecklaren rikta fokus på story, känsla och innovation. Nu har jag sagt mitt bra podden då Och hoppas ni tar upp mitt idag. Ja, tack själv, det gjorde du. <laughs> Ni verkar i alla fall, fall ha väldigt blandade åsikter i Scienska Vilket känns färskt i dagens hå, hålla med samhälle ja, det där, Jag läste en och reagerade på det. Jag tänkte är vi ett hålla med jag gick och frågar mina polare mina och sa, känner ni verkligen att vi är ett hålla med samhälle i dagsläget? Och de var... Ja, oh, lite kanske, men det... ja. han uttrycker sig så roligt liksom. Oh, är ja, känns... med känns. Ja, men det var fest... mm. kul att du säger det. Han ja. skriver med stora bokstäver. Fortsätt öka och ta över. nödliv. får the win. Uh, mm. Johan Victory Slayer S. Tack Johan för ditt mejl. Det var väldigt roligt att få läsa och ta till ja. sig. Och uh, vi kommer definit... jag kommer kanske vänta lite med en Xbox One. Uh, jag, jag känner lite, det lätt som att det, det var bra för honom att få ur sig det här Jag tror han Jag tror han hade bunkrat något Kan jag kan, ah. kanske rekommendera att skriva i en, i en journal eller någonting, någon fall, alltså, inte, Det är som en, en dagbok, fast manligare det mm. uh, <laughs> Eller så kan han fortsätta skriva in till nördliv. Ja det, det kan så, det så. du göra Fortsätt, mm. Fortsätt skriva, vi läser gärna upp det Så ja, tack den. för det, så fortsätter vi till bland de sista mejlen här nu Uh, det är från en matte. Hej, tack för en bra podd. Det var kul att lyssna på er diskussion kring vilken konsol som skulle leva längst. Det här var en uh, diskussion vi hade i förra avsnittet tror jag. Förra eller förra, förra. Mm. Ja. Uh, alla pratar för 360 men jag skulle nog tippa på PS3. De spel som finns på 360, alltså stora franchise ser bättre ut på PS3. Typ Codd och Assassin's Creed. Uh, när det sedan gäller det mer exklusiva så har egentligen bara 360 Halo. Och Halo som spel för förvisso ganska kul, men jag har minst lika kul i Killzone. Om man ändå ska lira FPS. Jag är, för, jag är mer för Killzone för övrigt överlag, och det är exklusivt Playstation. Ratchet and Clank-serien, Resistance, Kingdom Hearts tidigare delar, Tales of Symphonia Chronicles, Mo Motorstorm, God of War-serien, hallå. Jag känner. Uh, Grand Turismo-serien, Ico och Shadow Colossus Collection och ärligt talat Dead or Alive här hemma på Playstation. Även fast Dead or Alive 3 var uh... helt exklusivt till Xbox, men <laughs> det kommer inte till PC så jag är nöjd. Uh, sedan så såklart det ni tog upp som Uncharted och Last of Us. Nå, jag vill bara addera till varför jag tror Playstation 3 kommer vinna i längden. Förutom det goda track recordet på ps 2 så är Sony mer gamefokuserad. Xbox lallar runt med annat töntigt tjafs. Och vem orkar? Men, ja, men ni ska ha eloge för ert snack. Det var underhållande att lyssna på. Fortsätter ni så fortsätter jag lyssna. Med vän i en helsliga matte. Eh, exakt, tack. Får ju hålla med om att... Eh, Xbox One har ju verkligen lallat runt. Liksom, att mm. Vi ska vara liksom, det nya i vardagsrummet. Det ska ha tv, det ska vara film, det ska vara allt annat. Det... Spel spelar liksom hamnat på sidan av. Och där har ju Playstation gått ut. För de säger att liksom för de gamers liksom. Det håller ja. jag helt och hållet med. Liksom. Ja, nej, att... jag, jag är helt... Att... I... som många av oss, oss har sagt att vi vill ju ha Playstation 3, många av oss på grund av de här exklusiva spelen som bara finns där. Så det, det, är, ju, det är ju inte att vi... jag, är, jag har Xbox, jag har Playstation så jag är inte liksom bara en Xbox, men jag vill ha en Xbox för att de spelen jag redan spelat vill jag fortsätta på samma konsol, oh, om exklusiv jag på Playstation vill jag ha på Playstation i så fall. Ja. Så att möjligheten finns att man kanske skaffar sig Playstation 4 ja, också. Jag är också sugen på en Playstation, det, jag det, har ju enda, Xbox men... Det enda som är, liksom, det är pengafrågan liksom. Ja. Vi liksom får ju börja med en konsol och sen får man ju vänta tills man har pengar och köpa nästa, ju så att säga. Men precis. vid det laget så har det ju kommit ut fler av de här spelen som man ser fram emot. Order 96 oh. till exempel är något jag ser fram emot. Och det är oh, liksom precis. explicit Playstation 4. Så vi har ju, som många spel jag tog upp på ju bara exklusiva Playstation och så. Och Uncharted-serien och där, det är ju också exklusivt. Och det vill jag se mm. också fram emot, ja. Det är, ju inte yes. vi, det är inte att vi är fanboys av en konsol, men att just nu, alla mina spel... Eh, PC är ju, ja, den är i källan. Och, eh, så det blir ju 360 för mig och... PlayStation 2 just nu som jag spelar. Mm. Men att, ja, jag eh, jag vi, menar, vi använder just, oss av de som vi har helt enkelt just nu. Och det, det, sen är, är vi ju gamers i grund och botten och det finns inget som säger att vi inte hoppar ju runt till olika plattformar. Jag menar populära indispel och sånt där. De kommer ju till slut ut till. De flesta konsolerna, så att mm. är det stora spel, stora indiespel som bryter ut från massan, då är det klart att man tar och testa dem. Det finns ju sådana som är intresserad och att köpa in, men det är ekonomin som är arbetslös Precis. och jag lever på sjukersättning så att det är, är inte mycket man får ut av det där i längden så att säga. Det gäller att spara ihop sig till ja. spel och sånt Så är det. Men då går vi till sista mejlet. Yes. Uh, och där från en uh, Sack. Uh, han säger, han heter Sack med Z, står det här härifrån uh, Tack, nej vänta, tja, tack för en gjuten poddsession uh, Jo, jag vill ba, jag bara undra om ni spelat äventyrspelet Broken Age Vore det nice så höra vad ni tyckte? Jag älskar det, och alla som gillar bra äventyr spelare Kommer ni ta upp det? Jag, som The Resident den här Så jag har sett det jag har, faktiskt all, jag har faktiskt hållit mig undan För att kolla youtube och sånt där Tills jag faktiskt har råd att köpa spelet Jag vet att det var på rea här För ett tag sedan, men jag har, inte, jag har bara inte Haft pengar att mm. lägga på det Men det är ett spel som är på min lista Precis som Kentucky Route Zero Det, det, det ligger på en lista där jag, där jag avspelar, Som jag vill spela Så fort jag har råd att köpa dem Exakt och jag kan hålla med. Jag har också faktiskt haft mina ögon på det där spelet. Och det kommer jag köpa in. För jag tycker det ser riktigt intressant ut faktiskt. Uh, han avslutar med PS. Jag lirar en på mitt gamla snes. Har ni också gamla helt kvar? Ja! Nej. Vi kanske har snitt med liksom gamla Nintendo så kommer Lotta sitta och prata. Ja, varför inte? Så kan jag fortsätta <laughs> prata om söta spel. Ja, absolut. Har vi, uh, Lotta har uppenbarligen... Yes. Eller, jag har ett eh, Jag behöver bara se om du fortfarande lever Det har jag bott hos min syster ett tag Okej, okay, uh, och hon är... brukar alltid slå sönder eller? Har Nintendo <laughs> ute i, Hos mina föräldrar Frågan är bara var bland alla Lådor i källan, det är någonstans Men det ska fungera och ha en hel dröst Gamla uh -huh. spel också Och det finns ju att köpa in spel som sagt på Game Så vill man ha Nintendo uh, Ska finnas ett i alla fall Men uh... Uh... Nu skriver ni alltså, du... gamla snester om ni har, om, och om vi har några gamla spelenheter kvar. Jag har, om man ser på gamla spelenheter, jag har en gammal Game Boy som ligger i källan mm. uh, och en sån här cartridge som innehåller typ 20-40 spel. 20-in-one. Okay. <laughs> ja, typ. Med de bästa spelen som finns. Tetris är i alla fall, så det var allt jag <laughs> behövde då. Men det är det enda. jag har aldrig haft en Nintendo. Jag ska, jag ska säga att jag satt förut idag på blocket Gammal. och kollade liksom, jag bara, super Nintendo, vad finns det? det finns massvis att köpa sådana? Man satt och kollade, man bara, ska jag köpa in ett sådär? Det kommer se jättefint ut i min, liksom, play, i min Xbox och Playstation, med gamla Nintendo liksom, eller snes liksom, och <laughs> Men att det finns väldigt mycket bra spel som på de gamla enheterna så jag håller det helt klart. Men det är ju verkligen värt att skaffa för liksom, nostalgi och liksom... Speltid, Final hade jag hade jag pengar att lägga så hade jag köpt med ett Super Nintendo och massa spel till det också. Uh, det, Alltså jag hade ju helt klart köpt in originala Harvest Moon till Super Nintendo där jag definitivt gjort. Fan det hade ju varit coolt att spela. Uh, Men många andra spel också som Chrono Trigger ja. till exempel hade ju också varit nice. Mm. Det är, många spel, det är många spel till Super Nintendo Vi har spelat på, på, ett, på ett SNES faktiskt. Men det finns även sånt här Till Playstation till, till original Playstation också En massa spel som jag vill spela där På Playstation 2 också Eftersom jag aldrig ägt i Playstation 2 faktiskt, Så skulle jag vilja ha ett sånt Och äga en massa spel till det också Har jag och Max, är det något, ytterligare något nya som ni har vad gäller gamla spelenheter? Jag har en Nintendo 8-bitars Står i min hylla jag hade ett Playstation, ingen aning om vart det är någonstans. Jag har ett Playstation 2, men jag tror det är min syster har stulit. Men jag tror det har mm. gått sönder, jag tror hon köpte ett nytt till sig själv. Men det, som sagt, det var länge sedan jag spelade på dem, men jag vet ah, att jag har då, ägt då, dem. Då får hon ersätta dig alltså. Ja, vad ska jag spela på det för? Kör på en emulator? De får ersätta mig ett Playstation 4. Ja, precis. Det, <laughs> det tror jag hon kommer att gå med på. Det är klart, snäll syster. Lotta, hade du <laughs> något mer? Nej, för min del, jag och min syster lyckades äntligen tjata oss till ett snes eh, när, eh, det var, ja, <går> när det var sorda nytt någon gång för länge sedan. Eh, Lottas sen, önskelista 2000. På... Ja, oh, mor och far önskar mig... <laughs> ja, typ så Va? Jag fick, jag fick, Vi fick ett snässig julklapp av tomten fick vi. Så, äh. <laughs> jamma, jamma. Fast problemet sen var att när, när jag tyckte att Eller när jag också i tyckte att Det var dags för nästa konsol då, Eller flera spel Några år senare så tyckte våra kära föräldrar Nej, nej, det är ni för gamla för nu <laughs> och, då, ja, ja, ja. Ja, och det här sa de När jag var någonstans i sådär jag vet inte, tolvårsåldern? Älva tolvårsåldern? Lotta, ska äh... du inte sluta med det här dataspelen och börja leka med dockor snart som en riktig person? Ja, lite så kändes det. Eh, pappa blev ju en sig glad när jag sa att jag i sådana fall ville ha en bilbana. Eh... Ja, det förstår jag. <laughs> Han bara, yes! <laughs> ja, men ja, sen eh, Sen drejde det tills jag flyttade hemifrån och, och fick en Xbox eh, istället. Men, men Lotta, äh, Lotta... Lotta, nu när du bor hemma i mammas källare sådär. Ja. Ja. Kan du väl önska dig igen nu så här? Ja, alltså. <laughs> jag önskar dem ju en hel del spel nu i julas Och det fick jag ut. Att... Mor, jag önskar mig ett gammalt spel. <laughs> det är inte så dyrt för det är gammalt. Ja, ja men det. är Jag säger bara att det är, det är viktig forskning för mitt arbete. <laughs> det sa jag oh, också när jag önskade mig en Oculus Rift och ett parspel till det. <laughs> för research purposes, of course. Nej, det. <laughs> <laughs> ja, det är alla, jag anatomi! Vill det här, jag vill <clears> ha <throat> en det här force Fre Fredrik, jag hade önskat... Att, äh, Fredrik, hade önskat ifall du sagt liksom, ah, min fru önskade av mig. <laughs> <laughs> ja, visst. Jag har sagt att uppskattas väldigt väl. Mm. Ja, jag, jag, jag tyck, jag tycker han känner bli... väl för att han lär sig nya grejer, eller? Ja, ja precis. Kanske han lär sig någonting. Suck, so, harslok. So, so. Det är väl just av fru, Det här jag vill så citera så... Lotta, men jag tänker inte göra det. <laughs> I, ibland, ibland är det <clears throat> kul att se det. Mm -hmm. jag, jag tackar för det. Är, är det nu ska klippa in det här liksom när hon säger jäpp? Yep. <laughs> Lätt. Lätt. Lätt. <laughs> då så. Mobba lilla Lotta här. Ja. Åh, det Är så synd av mig, Stackars Nej, L lilla tjej. Lotta. Nej Robb, du vill Robb. vara med, då blir du behandlad som. Robb, Robb, det det är du som är lille Rob här omkring som du är minst en här någonting är Jag är yngst, inte minst. Är Nej. du säker? Jag föddes 89. Ja. Jag tror inte vad den. Ja, lilla kossa. Ja, precis, lilla 89 är fy fyffa alltså. Mm. Ja, jag är, jag jag är ju väl på 89, hur gärna? Nej, precis. Jag är ju fyra månader yngre än Max Så det är inte, det är inte mycket Du, det är en ja. stor skillnad nu när jag tänker efter nej, det är inte alls för försöking Rob, Rob, Rob, du, Rob, du är liksom tio år äldre än mig och Fredrik liksom, så, och du, du och Max Tio år tio äldre? Hur yngre tio, är ni egentligen? Ni, är tio, tio, är nio, tio, tio, ni är, jag sa, ni är tio år yngre är ju ditt puck Nej, sa det sa du inte, du sa tio år äldre Lyssna på podcasten så hör jag att jag har rätt <laughs> Varför ska jag göra det så ska se nästa podd? Ma Max, kan jag få spela in en mening efter podden? Det är lugnt, vi tar det här i post. Nu <laughs> <laughs> <laughs> mm, har vi nej. missat allt. Det skrivs lite i... Jag vill göra en, en shoutout. Jag vill Aha. göra en shoutout till alla 89 där ute. Ni är bäst, så är det bara. Ah, gå till nästa mejl nu så vi kommer någonstans. Det var sista. Jag, jag har inget mer. Ja, ah, vi är klara. Gud vad skönt. <laughs> vi överlever det en till. Vi är inte klara äh, än. Vi ska göra ett litet avslut här. Jag ska gå igenom så får ni säga hej då. Efteråt med vad så vi har gjort. Det är jag glömmer saker. Att nästa veckans spel är Flat Out Ultimate Carnage. Måste vi säga det så också? Nej, Och, men det står så i texten. Det är ingen röst. Det är game röst jag på. Show host, så han måste göra på det sättet. Flat out Ultimate Carnage. Så kan man också säga. Flat out Ultimate Carnage. Ja, då måste jag komma ihåg till det. Eh, om du vill skriva in ett mejl till oss så finns vi på nordliv.hotmail.com. Där kan ni skriva in det så här. med så läser vi förhoppningsvis upp dem nästa vecka. Ni finner oss på Facebook. Nördliv heter vi där Gå in och gilla Uppdateringar Tips Tricks Jag vet inte Magitrick Det är bara att ni kommer dit Så skriver vi något ord Förmodligen så kan ni Jag kommentera Så läser magi, vi det Magitricks det, det är möjligt Vi kan ta in han som en special Där han kan få ett YouTube-klipp Eller något Med en trådare i <laughs> oh. yes. uh, Vi finns även ett uh, Nordliv podcast På Twitter nu skriver in där. Finns även på iTunes. Det är, sök på Nördliv, Gå gärna in i en recession, betygsätt. Våran Steam-grupp börjar bli mer och mer aktiv nu. Vi har ju som sagt ett Steam-forum där som vi diskuterar till. Om ni vill rekommendera lite vad vi vill ska spela för spel till de olika genrerna eller eh, andra event som kan komma fram. Så där då får ni även en, när vi går live och lägger upp ett event så kan ni notis. få en notis där. Tack Precis. till alla som, notis, Ursäkta att jag bryter av. Notis, tack alla där ute som har skrivit i forumen, Green Soap och Ermiten och Allvarlig heter det. Mm. Mycket tack, mycket tack. Steam-gruppen Sök på nördliv. Ni hittar oss där. Uh, jag tror det är, alltså det är allt rör, rör, Eller har vi lite mer? Ska jag dra ut på? Nej. <skratt> Vet där är rekord. <skratt> ja. vi, vi, kan, <skratt> vi, kan, vi kan köra så här. låta de bästa sakerna jag valde var på. det <skratt> inte. <Jag Nej. ändå. skratt> <skratt> det är inte pisgruppen i alla fall. Nu är alla tysta som Max får avsluta. Varsågod. Jag tänker aldrig avsluta. Det här är en oändlig podcast. <skratt> Jag kör i en vecka till så kommer vi runt så kan jag fråga Vad har ni gjort under den här veckan? Vi har podcastat med dig! Släpp oss <laughs> lös! De sitter fast kedjade i varsitt rum här De måste podcasta tills jag säger att det är slut Det låter väldigt sinister där de sitter fast kedjade i varsitt rum här <laughs> De sitter fast kedjade i varsitt rum här inne Ska vi gå och kolla på hur det går för dem? <laughs> yeah Okej, okay. okay. jag tror det är dags att namna Max nu och med den trevliga avslutningen så säger vi farväl för oss och vi ses nästa vecka hejdå hejdå